Ved et mærkeligt tilfælde kom Ganalf en morgen i en fredelig verden for længe siden, da der var mindre larm og mere grønt, da hobbitterne stadig var talrige og velhavende, og da Bilbo Sækker stod uden for sin dør efter morgenmaden og røg på en vældig lang pipe, der nåede ned til hans krøllede tæer, der var nydeligt børstede. Ganalf, hvis I bare havde hørt en fjerde del af det, jeg har hørt om ham, og jeg har kun hørt en ganske lille smule det, der er at høre, så vil I være klar over, at nu kunne der ske hvad som helst. Historier og eventyr skød op af jorden omkring ham, lige meget hvor han satte sine ben. Hvad den intet anden bilbo så den morgen, var en gammel mand med en stab. Han var iført en høj blå spidshat, en lang grå kappe, Hans lange, hvide skæg hang ned over et sølvhalstårklæde og dækkede hans bryst, og han bar et par umådeligt store, sorte støvler. Godmorgen, sagde Bilbo, og det mente han. Solen skinnede, og græsset var meget grønt, men Ganalf sendte ham et blik fra øjnene under de buskede bryn, der stak længere ud end skyggen på hans store hat. Hvad mener du? spurgte han. Ønsker du mig en god morgen? Eller mener du, at det er en god morgen, hvad enten jeg vil det eller ej? Eller at du selv føler, at det er en god morgen, eller at det er en morgen, som er god at være god i? Det er alt sammen på en gang, sagde Bilbo. Og så har du ovenikøbet sådan en dejlig morgen og står sådan og ryger en pipe tobak ude i den friske luft. Hvis du har en pipe, så sæt dig ned, så skal du få et stop af mig. Der er ikke noget, der haster, vi har dagen for os. Så satte Bilbo sig ned ved døren, lagde benene over kors og blæste en smuk, grå røgring. Den svævede op i luften, uden at gå i stykker, og sejlede bort over højen. Nydeligt, sagde gerne Alf, men jeg har nu altså ikke tid til at blæse røgringe her til morgen. Jeg er på udkig efter en, der vil være med til et eventyr, som jeg er ved at planlægge, og det er ikke sådan at finde nogen. Nej. Det tror jeg. Her på disse kanter, vi er almindelig fredelige folk, og vi har ikke brug for eventyr. Det er så noget kedeligt, forstyrrende, ubehageligt noget. Så kommer man for sent til middag. Jeg kan ikke begribe, hvad folk kan se i den slags, sagde vores herr Sækker, stak tommelfingeren om bag den ene sæl og blæste en endnu større røgring. Så tog han morgenposten, begyndte at læse, og lod som om man ikke mere lagt mærke til den gamle. Men den gamle flyttede sig ikke afsted. Han stod og lænede sig til sin stok og stirrede på hobbiten uden at sige noget, så Bilbo blev helt utilpas og lidt sur. Godmorgen, sagde han til sidst. Nej tak, vi skal ikke have nogen eventyr her. Sikke mange måder, du bruger godmorgen på, sagde Garnath. Nu mener du, at du helst vil være fri for mig, og at morgenen ikke bliver god, før jeg går min vej. Slet ikke, slet ikke, kære herrer. Lad mig se, jeg ved vist ikke, hvad de hedder. Jo, det gør de. Og jeg ved, hvad de hedder, herre Bilbo Sækker. De kender også godt mit navn, selvom de ikke husker, at det er mig, der hører sammen med dem. Jeg er Ganalf, og Ganalf, det er mig. Tænk bare, at jeg skulle opleve at blive budt godmorgen af Belladonna og søn, som om jeg solgte knapper ved døren. Ganalf? kan Alf, jamen du godeste, der ikke den omvandrende troldmand, der forærede den gamle togger et par diamant knapper, som røg på plads af sig selv og ikke faldt ud, før de fik besked på det. Der ikke ham, der plejede at underholde ved med sådan nogle dejlige historier om drager, kæmper, trolde og prinsesser, der beredede om enkesønder, der stik mod al beregning, fandt lykken. Der er ikke ham, der i sin tid lavet noget helt fantastisk fyrværkeri. Jamen, kæreste, fortsatte han, der er ikke den ganalf, der havde ansvaret for, at så mange fredsomlige drenger og piger drog ud i det blå, på tossede eventyr. Alt muligt, lige fra at klatre i træer til at gå på besøg hos elverfolk, eller sejle med skibe til andre kyster. Ja, du store tilværelsen var jo i grunden ganske spændende. Jeg mener, du plejede jo at vende op og ned på alt muligt her på egen en gang. Du må meget undskylde, jeg anede ikke, at du stadig var i fuld gør. Hvad skulle jeg ellers være, spurgte troldmanden. Men det glæder mig nu at konstatere, at du dog kan huske noget om mig. Du har i hvert fald en venlig erindring om mit fyrværkeri, og så er det da ikke helt håbløst. Ja, for din gamle bedstefar togers skyld, og for særlige belladonners skyld, vil jeg give dig det, du har bedt om. Du må meget undskylde, men jeg har da ikke bedt om noget. Jo, det har du. To gange endda. Du har bedt mig at dig. Det gør jeg. Jeg vil faktisk strække mig så langsomt til at sende dig ud på dette eventyr. Det vil være morsomt for mig og godt for dig. Og hvis du ellers kommer fra det med livet, vil jeg endda, tror du får temmelig meget ud af det. Ja, undskyld, men jeg har ikke spurgt lyst til eventyr, ellers stak Ikke i dag. Godmorgen. Men har du ikke lyst til at komme til en kop te, hvornår det passer Der Skal vi sige i morgen? Jeg kom i morgen. Farvel. Og hermed vente hobbiten sig, tøflede ind af sin runde grønne dør, lukkede den så hurtigt han tur, uden at virke uhøflig. Trollmænd er jo nu engang trodmænd. Hvorfor i alverden inviterede jeg ham til te? sagde han til sig selv på vej til spisekammeret. Han havde lige spist morgenmad, men han tænkte, at et par kager og et glas, et eller andet, ville gøre ham godt oven på den forskrækkelse. I mellemtiden blev Ganalf stående uden for døren. Han grinede længe, men uden en lyd. Efter et stykke tid gik han hen og ridsede et mærkeligt tegn på Hvorbyggens pæne grønne hoveddør. Så gik han værdigt sin vej. Omtrent på det tidspunkt, hvor Bilbo havde spist sin anden kage og var begyndt at indse at han der vist, var sluppet ganske godt fra den eventyrhistorie. Den næste dag havde han næsten glemt Ganalf. Han huskede ikke særlig godt, hvis han ikke skrev det ned på sin huskeblok. Sådan for eksempel Gernalf 10 onsdag. Og dagen før havde han været alt for forvidret til at foretage sig den slags ting. Lige før tiden lød der en voldsom ringe på hoveddøren, og så kom han i tanke om det. Han styrte ud for at sætte vand over, stillede et par ekstra kopper og et par kager frem, og så løb han ud til døren. Han skulle lige til at sige, undskyld, at jeg har ladet dem vente, da han så, at det slet ikke var ganalf. Det var en dværg med et flot skæg, der var stået ind i et gyldent bælte. Hans meget klare øjne skinnede frem under den grønne hætte, så snart døren gik op, lod han sig glide indenfor, som om han havde været ventet. Han hængte sin kappe med hætten på den nærmeste knage. Dvalin til deres tjeneste, sagde han med dybt buk. Bilbo sækker til deres tjeneste, svarede hobitten, som var alt for overrasket til at kunne stille nogen spørgsmål lige for øjeblikket. Da den stillhed, der fulgte, begyndte at blive pinligt tilføjet, han... Jeg skal lige til at drikke te. Har de ikke lyst til at få en kop med? Han sagde det lidt stift, men han mente det venligt. Og hvad kan man stille op, når en ubudent dverv dukker op og hænger sit tøj i en sangtræ uden et ord til forklaring? De havde ikke siddet ret længe ved bordet. Ja, de var faktisk ikke engang nået til den tredje kage, da det ringede en gang til, og denne gang endnu stærkere. Undskyld, sagde Hobbiten og løb ud til døren. Nå, så kom du der sider, havde han tænkt sig at sige til Gernalf denne gang. Men det var ikke gernalf. I stedet for gandalt stod der en dværg, som så ud til at være meget gammel på dørtrinet. Han havde hvidt skæg og rød hætte, og han hoppede også indenfor, så snart døren blev åbnet fuldstændig, som om han var blevet inviteret. Jeg ser, at de allerede er begyndt at komme, sagde han, da han fik øje på dværlins grønne hætte, der hang på knagen. Han hængte sin egen røde hætte ved siden af. Berlin til deres tjeneste, sagde han med hånden på brystet. Mange tak, sagde Bilbo det var ikke rigtig korrekt, men de er begyndt at komme, havde helt taget pipet frem. Han kunne godt lide at have gæster, men han ville gerne kende dem i forvejen, og han foretræk at indbyde dem selv. Øh, kom indenfor og få en kop te, fik han sagt, da han havde trukket vejret dybt. Jeg vil nu hellere have et krus øl, hvis det er dem det samme her, sagde Berlin med det hvide skæg, men jeg kan da godt spise et kage, kage, hvis de har det. I masser! hørte Bilbo til sin overraskelse sig selv sige, og han tøflede også afsted til kælderen for at fylde et halvliters krus, og så måtte han ud i spisekammeret for at hente to dejlige, runde kommenskager, som han havde bagt samme eftermiddag, for at have en bidnatmad. Da han kom tilbage, sad Dvalin og Balin ved bordet og snakkede sammen som gamle venner. De var faktisk brødre. Bilbo stillede ølkruset hårdt fra sig og lod en kage dumpe ned foran dem, så ringede de igen voldsomt på døren, og en gang til. Denne gang måtte der være ganalf, tænkte han, da han og skyndte sig gennem gangen. Men det var det ikke. Det var to dværge til. De havde begge to blå hætter, sølvbælter og gule skæg, og de bar begge to på en sæk værktøj og en spade. De smuttede også en, så snart døren gik op. Men nu var Bilbo ikke overrasket mere, hvad kan jeg gøre for den, de her dværge? spurgte han. Kili til deres tjeneste, sagde den ene, og Fili tilføjede den anden. De trak deres blå hætter af og bukkede. Til deres og deres families tjeneste, svarede Bilbo. Denne gang huskede han sine gode manerer. Nå, dværlin og bærlin er nok allerede kommet, sagde Kili. Lad os slutte os til folkemængden. Folkemængden, tænkte herr Sækker. Det lyder ikke så godt. Nu må jeg virkelig sidde og puste et øjeblik og få lidt at drikke. Han havde kun lige fået sig en fuld hen i hjørnet, da de igen ringede på døren. Ding dong, dingelingeling, ding dong, som om en eller anden lille fræk hobby-dreng var ved at trække håndtaget af. Der er nok nogen ved døren, sagde han oplinket. Tja, hvis jeg skal dømme efter lyden, må der være fire sagde Fili. Vi så den forresten også komme et stykke vej bag os. Den arme lille hobbit satte sig ned i entréen, gemte hovedet i hænderne og gav sig til at spekulere over det, der skete, og over, hvad der måtte skulle til at ske, og på, om det måtte ville blive til aftensmad. Så ringede det igen på døren, højere end nogensinde, og han var nødt til at styrte hen for at lukke op. Da det kom til stykket, var der ikke fire, men fem. Der var kommet endnu en dværg til, mens han sad og tænkte i træ han havde dårligt nok drejet håndtaget, før de alle sammen var kommet indenfor. De stod og bukkede og sagde til deres tjeneste, den ene efter den anden, «Dori, Nori, Ori, Øjen og Gløgn», hed de. Og det varede ikke længe, før der hang to purpurrede kapper, en grå, en brun og en hvid kappe på knæerne, og så marcherede de med hænderne stukket ned i sølvbæltet, inden for at slutte sig til de andre. Nu var det næsten allerede en folkemængde. Nogen råbte på øl, nogen på porter, en ville have kaffe, og de ville alle sammen have kage, så hobitten havde nok at gøre et stykke tid. Da en stor kande kaffe var sat over, da kommenskagerne var spist, og dværgene var gået i gang med en omgang boller med smør, lød der en høj banken. Denne gang ringede det ikke. Det bankede et hårdt bang, bang, bang på hobittens pæne grønne dør. Bilbo styrtede rasende ned ad gangen. Han skubbede døren op med et puff. Og de faldt ind i huset, den ene oven på den anden. Flere dværge, fire dværge til. Og bag dem stod Ganalf og støttede sig til sin stav. Han lå. Han havde lavet en skramme på den pæne dør, og han havde forresten også banket det hemmelige mærke bort, som han havde ridset i går morges. Roligt! Oli sagde han, det og dig ikke dig, Bilbo, sådan at lade dine venner stå og vente på morden og så åbne døren, som man skyder en luftbøsse af. Må jeg har lov at præsentere dere bifur, bofur, bombur, og ikke mindst Thorin. Til deres tjeneste, sagde bifur, bofur og bombur, og stillede sig på rækket. Så hængte de to gule og en lysegrøn kappe fra sig, og en himmelblå med en lang sølvdusk. Den tilhørte Thorin at han var en meget betydelig dværv. Ja, det var ingen anden end selve den store Thorin Egeskjold, der bestemt ikke brød om at gå på næsen på Bilbos med bifur, bofur og bombur over sig. For det første var bombur umådig tyk og tung. Jo, toren var temmelig vigtig, og han havde ikke sagt noget med tjeneste, men den stakkels her sækker sagde undskyld så mange gange, at han til sidst grøntede, Ingen årsag og holdt op med at se sur ud. Nå, men så er vi vist. Alle sammen kommet, sagde Jan Alf og så på de 13 kapper, de pæneste med løse og hans egen hat, der hang på rad og række på knagerne. Det kan blive et muntert selskab. Jeg vil da håbe, der er noget til bære at spise og drikke til os, der er kommet for sent. Hvad er det der? Te? Nej, tak. Jeg vil gerne have et glas rødvin. Det vil jeg også gerne, sagde Thorin, og jeg vil gerne have tøj og æblekage, sagde Bifur, og frugttærte og ost, sagde Bofur, Flæske, og salat, sagde Bombur. og flere kager og øl og kaffe, hvis ikke de har noget imod det, råbte de andre dværge døren. Tag lige og sæt et par æg over, så er du rar, råbte Ganalf efter hobitten, da han tumlede afsted til spisekammerne, og kom så lige med noget kold kylling og pigles. Han ved nok lige så godt som mig selv, hvad der er i mine spisekammer. tænkte her Sækker, som var helt perpleks. Han var begyndt at spekulere på, om et rigtigt modbydeligt eventyr skulle være væltet lige ind i hans hus. Da han havde fået alle flasker, tallerkner, kniver og gafler og glas og fader og skeer og ting og sager dyngde op på store bakker, var han blevet varm og rød i hovedet, og han ærgerede sig. Lige en vis mand havde alle disse her dværge, sagde han højt. Hvorfor kommer de ikke og giver et nap med? Og se bare, der stod Baling og Dvalin i køkkendøren, og bag dem stod Fili og Kili, og før han kunne få stak kniven, havde de båret bakkerne og et par små borer ind i stuen og dækket op igen. Ganalf sad for borenden med de 13 dværge omkring sig, og Bilbo sad selv på en taburet ved ilden og nippede til en kiks, Hans appetit var helt sportet. Han prøvede at se ud, som dette her var noget ganske sædvanligt og slet ikke et eventyr. Dværgene spiste og spiste og talte og talte, og tiden gik. Til sidst skubbede de der stole tilbage, og Bilbo rejste sig og gjorde mine til, at ville samle talerkner og glas sammen. Jeg håber, da I alle sammen bliver til aftensmad, sagde han så høfligt og lidet indtrængende, han kunne. Naturligvis, sagde Thorin. Og vi bliver også bagefter. Vi kan ikke nå igennem alle vores sager før langt ud på aftenen, og vi må jo først have noget musik. Kili og Fili løb ud efter deres sække og kom tilbage med små violiner. Dori, Nori og Ori trak fløjter frem fra et eller andet sted i deres kapper. Bombur hentede en tromme i entréen. Bifur og Bofur gik også ud og kom tilbage med klarinetter, som de havde stillet blandt baserestokkene. Dvalin og baling sagde, Åh, undskyld, jeg har lavet mine stå ude på verandaen. Tag lige min med, sagde Thuring. Så kom de tilbage med bratser, der var lige så store som de selv, og med Torins harpe, som var pakket ind i grønt klæde. Det var en dejlig, gylden harpe, og da Torin slog den, begyndte musikken straks. Så bræt og så yndigt, at Bilbo glemte alt andet og svævede bort til mørke lande under mærkelige måneder, langt over vandet og meget langt bort fra hobithullet under højen. Mørket faldt ind i værelse fra det lille vindue i højens side. Kamilen, den flakkede. Det var april, og de blev ved at spille, mens skyggen af Garnalfs skæg vippede på vej. Mørket fyldte værelse, Ilden døde hen. Byggerne forsvandt, og de blev ved at spille. Pludselig begyndte først den ene, så den anden og synge. Mens de sang, følte hobitten kærligheden til smukke ting ting, op i sig. Smukke ting, der var skabt af hænder ved list og med trolddom, En voldsom, skindsyg kærlighed. Det samme begær, som bor i dværget hjerte. Han kiggede ud af vinduet. Stjernerne stod på den mørke himmel over træerne. Han tænkte på dværvernes ædelstene, der skinnede i de mørke huller. Pludselig sprang en flamme i vejret i skoven på den anden side af vandet. Måske var det nogen, der tændte et bål, og han kom til at tænke på drager, der drog ud og plyndrede og slog ned i hans fredelige høj og stak ild på det sammen. Han gøs, og han blev næsten med det samme simpelthen hersikker fra og nederhøj igen. Han rejste sig skælven op, han tænkte halvvejs på at hente lampen, og mere end halvvejs på at lade, som om han gjorde det, for at gå ud og gemme sig bag en af øltønderne i kælderen, og ikke at dukke frem igen, før alle dværhavle var gået. Pludselig gik det op for ham, at musikken og sangen var holdt op, og at de alle sammen kiggede på ham med øjne, der skinnede i mørket. Hvor skal du hen? spurgte Thorin i en tone, der tilsyneladende viste, at han gættede begge halvdele af hobbitens tanker. Øh, ja, hvad med lidt lys? spurgte Bilbo undskyldende. Vi kan godt lide mørke, sagde alle dværgene. Mørke passer til mørke forhandlinger. Der er længe til daggry. Ja, selvfølgelig, sagde Bilbo og satte sig hurtigt ned. Han satte sig ved siden af taburetten og havnede på kamingitteret, så han væltede ildrageren og skålen med et brag. Sag Ganalf, lad Thorin tale. Og sådan begyndte Thorin. Ganalf, mine dværge, her sækker, vi er samlet her i huset hos hvor ven og denne fremragende og dristige hobbit måtte på hans tæer aldrig falde af, og priset være hans vin og øl. Han dansede for at trække vejret og for at give plads for en høflig bemærkning fra hobitten, men kom de og var spildt på den arme bilbo som bevægede munden i protest mod at blive kaldt dristig, og værste af alt med sammensvorne, men der kom ingen lyd frem, ham, fordi han var helt ud af sig selv. Så fortsatte Toring: Vi er samlet for at diskutere vores planer, vores fremgangsmåde, vores midler, vores taktik, vores idéer. Kort før daggry vil vi drage ud på vores lange rejse som nogen, eller måske os alle sammen med undtagelse af, hvor ven og rådgiver den fremragende troldmand Ganals aldrig skal vende tilbage fra. Dette er et højtidligt øjeblik. Vort mål er, så vidt det er meget bekendt, velkendt for os alle. Det er tænkeligt, at hvor er hver af de her sækker, og måske også et par af de yngre dværge, jeg tager vist ikke fejl i at nævne, Fili og Kili, har brug for en kort redegørelse for tingenes nøjagtige tilstand for øjeblikket. Sådan var Thorins måde at tale på. Han var en betydningsfuld dværg. Hvis han havde fået lov til det, ville han sandsynligvis være blevet ved på denne måde, indtil han havde tabt vejret, uden at få fortalt nogen af de tilstedeværende noget, som de ikke vidste i forvejen. Men han blev afbrudt på det mest uhøflige. Stakkels bilbog kunne ikke holde det ud længere. Ved måske aldrig skal vende tilbage, begyndte han at føle, hvordan et skrig var ved at stige op i ham, og snart brød det frem som en fløjten fra et lokomotiv, der dukkede frem for en tunnel. Alle dværgene sprang op og væltede bordet. Med enden af sin tryllestav slog Gandalf en blå flamme, og i fyrværkeri fra den, så man den lille hobbit ligge på knæ på kamintæppet. Han bævrede som var ved at smelte, så kastede han sig næsegrus på gulvet, mens han blev ved med at råbe, ramt da lynet, ramt da lynet, den ene gang efter den anden. Og i lang tid var det det eneste, de kunne få ud af ham. Så tog de ham og lagde ham ind på sofaen i dagligstuen. De stillede et glas ved siden af ham, og vendte tilbage til deres skumle forhandlinger. Ja, han er let at ophisse, den lille fyr, sagde Alf, da de satte sig ned. Han får sådan nogle mærkelige anfall, men han er en af de bedste. En af de bedste. Han er hård som en drage, når han er i knivet. Da der var gået et stykke tid, og han havde tømt glasset, sneg han sig nervøst hen til døren ind til stuen. Så hørte han, en siger humf, eller en lyd, der lød omtrent sådan. Tror I, han vil det? Det kan være udmærket, at Gandalf snakker om, at den her bit er hård, men i et spændende øjeblik ville sådan et skrig være nok til at vække dragen og hele dens familie, så vi ville blive dræbt alle sammen. Jeg synes nu mere, det lød som skræk end som begejstring. Havde det ikke været for det tegn på døren, ville jeg svore på, at vi var havnet i et forkert hus. Straks, da jeg så den lille fyr, der stod og hoppede og tribblede for mig, den begyndte jeg at tvivle. Han ligner mere en købmand end en indbrudstyv. Så drejede her sikker håndtaget ned og trådte ind. De må meget undskylde, hvis jeg skulle være kommet til at høre, hvad de sagde, sagde han. Jeg vil ikke lade, som jeg forstår, hvad de snakker om, eller forstår deres hentydninger til tyve. Men har jeg i munden ikke ret i at tro, det kaldte han at holde på sin værdighed At de mener at jeg ikke skulle du til noget Jeg skal vise dem Jeg har ingen tegn på min dør Den blev malet for en uge siden Og jeg er helt sikker på At de må være kommet til et forkert hus Straks da jeg så deres pudsige ansigt, uden for døren Begyndte jeg at tvivle Men de opførte dem som om det var den rigtige dør Fortæl mig bare hvad det er de vil have gjort Så skal jeg gøre det om jeg så skal gå herfra til det yderste øst for at kæmpe mod de vilde spøgelsesdrager i den fjerneste ørken. Gløgn sagde, jeg talte om dig, og jeg forsikrer dig for, at der er et mærke på denne dør. Det mærke, man plejer at bruge i denne branche, eller i hvert fald et, man tidligere har brugt. Ty ønsker godt arbejde, megen spænding, god betaling, sådan plejer det at skulle læses. Og man kan sige skattejagt-ekspert i stedet for tyv, hvis du bedre kan lide det. Det er der nogen, der kan. Vi er ligeglade. Gernald fortalte os, at der skulle være en mand af den slags, som søgte et job med det samme, og at han havde aftalt et møde her denne onsdag ved ti-tid. Selvfølgelig var der et mærke, sagde Gernald. Jeg har selv lavet det af meget gode grunde. I har bedt mig om at finde den fjortende deltager til jeres ekspeditioner, jeg har valgt her sikker. I kan bare lige våbe på at komme og sige, at jeg har valgt den forkerte mand og det forkerte hus. Så kan I nøjes med at være 13 og have så meget uheld, der passer jer, eller I kan tage hjem og grave kul. I lyset fra en stor lampe med rød skærm bredte han et stykke pergament, der lignede et landkort ud på bordet. Dette her er tegnet af din bedste far, tror, Torin, sagde han. Det er en plan over bjerget. Jeg kan ikke indse, at det skulle kunne hjælpe os ret meget, sagde Torin skuffet, efter at have kastet blik på kortet. Jeg kan meget godt huske bjerget og landskabet omkring det. Jeg ved, hvor dunkel skov ligger og den øde hede, hvor de store drager ruger. Der er tegnet en drage med rødt på bjerget, sagde Berlin, men det skulle være nemt nok at finde uden det, hvis vi da nogensinde når så langt. Der er et punkt, de ikke har lagt mærke til, sagde trollmanden, og det er den hemmelige indgang. Kan I se den rune herovre på vestsiden og den hånd, der peger mod den fra de andre runer? Den viser en hemmelig gang til de nederste sale. Ja, den må vel have været hemmelig gang, sagde Thorin, men hvordan kan vi vide, at den stadig er hemmelig? Gamle smag har boet der længe nok til at finde ud af alt, hvad der kan være at finde ud af om de huler. Ja, det har han måske nok, men han kan ikke have brugt den i mange, mange år. Hvorfor ikke? Fordi den er for smalt. Fem fod høj af døren, og tre kan gå side om side, siger runerne. Men Smaug ville ikke kunne snige sig ind i et hul af den størrelse. Ikke engang, da han var en lille drage, og i hvert fald ikke efter at have slugt så mange af og menneskene fra Dal. Så glemte jeg at nævne, fortsatte Garnalf, at der hører en nøgle til kortet. En lille underlig nøgle. Her er den, sagde han, og rakte togen. en nøgle med en lang pipe og en indviklet kamp. Den var smidt af sølv. Pas godt på den. Ja. Det skal jeg nok, sagde Thorin. Han anbragte den i en tynd kæde. Han havde om halsen og gemte den under sin jakke. Nu begynder det at tage sig noget mere rimeligt ud. Dette her forandrer det alt sammen til det bedre. Hidtil har vi ikke haft nogen klar forestilling om, hvad vi skulle gøre. Vi havde tænkt os at drage mod øst så roligt og forsigtigt vi kunne, så langsomt til lange sø, og så ville vanskelighederne begynde. Hvis jeg ellers kender noget til vejene mod øst, så vil det begynde meget før, afbrød Ganald. Derfra kunne vi så følge den rindende flod, fortsatte Thorin uanfægtet, så skulle vi komme til ruinerne i Dal, den gamle by i Dalen, som ligger i bjergets skygge. Men der er ingen af os, der kan lide tanken om den store port. Floden kommer strømmende ud af den. Gennem den klippe syd for bjerget, og dragen kommer også alt for ofte ud den vej, hvis den der ikke har ændret sine vaner. Det ville heller ikke nytte noget, sagde troldmand, ikke, hvis vi ikke har en mægtig kriger eller frem en held. Jeg prøvede, skal man finde en, men krigerne har så meget at gøre med at slås mod hinanden i fjerne lande, og her på egnen er det lidt småt med helte, eller måske findes der slet ingen. Det var derfor, jeg endte med at bestemme mig for indbrud. Især da jeg kom i tanke om, at der fandtes en side dør. Og her har vi så Bilbo Sikker, indbrudstyven, den udvalgte, den udsøgte tyv. Lad os så sås komme i gang og få lagt nogle planer. Ja, så foreslår jeg, at indbrudseksperten fremsætter nogle idéer eller forslag, sagde Thorin og vente sig med foregiven, men håndelig høflighed mod Bilbo. Først vil jeg gerne vide lidt mere om det hele, sagde han, og så vil jeg høre om risikoen, hvilke kontante udgifter der vil være, hvor lang tid der behøves, hvilket vederlag, der kan blive tal om osv. Det han mente var, hvad får jeg ud af det, og kommer jeg levende hjem igen? Godt, sagde Thorin, for længe siden... På min bedstefar Troers tid blev vores familie drevet bort fra det fjerne land mod nord og kom med al deres rigdom og alt deres værktøj til bjerget her på kortet. Det var blevet opdaget af min forfader, træen den gamle, men nu gav de sig til at grave miner og gange her, og de skabte større sale og større værksteder. Desuden fandt de vist nok en hel del guld og temmelig mange ædelstene, i hvert fald ved de udmodelig rige og berømte, og min bedstefar blev også konge under bjerget, han blev troet med alvorlig hævn af de dødelige mennesker mod syd, som efterhånden bredte sig op langs den rindende flod, så langt som bjergets skygge ragte i dalen. Og det var dengang, de byggede den mundre by Dal. Kongerne plejede at sende bud efter vores meder, og belønede selv den mindst dygtige overordnet flot. Dengang var der mange drager op mod nord, og det var vist nok begyndt at knibe med guldet deroppe, da dværgene flyttede mod syd, eller blev dræbt, og al den herven og alle de ødelæggelser, som dragerne lavede i al almindelighed, forværrede situationen. Der var en ganske særlig grådig, stærk og ondskabsfuld drage, som hed Smaug. En skønne dag fløj han sin vej og kom ned sydpå. Det første, vi hørte, var en støj. Det lød som en orkan fra nord, og førtræerne på bjerget knagede og knirkede i blæsten. Nå! Et godt stykke derfra så vi dragen lande på vores bjerg Som en kaskade af flammer Så kom han ned ad bjergsiden Og da han nåede skoven gik den op i lur På det tidspunkt ringede alle klokker i dal Og krigerne rustede sig Dværgene styrede frem for deres store port Men der ventede dragen på den Ingen kom levende ud den vej Floden brusede og dampede Og en tåge lagde sig over dal I den tåge faldt dragen over dem og dræbte de fleste krigere. Det var den sædvanlige, ulykkelige historie. Den var kun alt for almindelig dengang. Så gik han tilbage, han sned gennem hovedporten, og slog alle i sale, gange og tunneler, alléer, kældre, herskabsboliger på flugt. Derfor var der ikke flere levende dværge inde i bjerget, og han tog al deres rigdom. De få ars, der var vel udenfor, sad og græd i vores skjulested og forbandede smag, og der fik vi uventet selskab af min far og min bedstefar med svedende skæg. De så dystre ud, men de fortalte ikke ret meget, Da spurgte dem, hvordan de havde bor os med at slippe bort, sagde de, at jeg skulle holde mund, og at jeg nok skulle få det at vide, når tidens fylde kom. Så drog vi bort, og vi måtte tjene til livets ophold, som vi nu kunne det bedst rundt omkring i landet. Jeg har tit spekuleret på, hvordan min far og min bedstefar var med at slippe det fra, og nu forstår jeg, at de må have haft en privat sidedør, som kun de vidste besked med. Men de må jo have lavet et kort, og jeg kunne nok lige at vide, hvordan Ganalf har fået fat i det, og hvorfor det ikke er kommet til mig, som er den retmæssige arving. Jeg har ikke fået fat i det. Jeg har fået det for ære sagde troldmanden. Du husker nok, at din bedstefar tror at blive dræbt i Morias miner af trolden sok. Ja, forbandet være hans navn, sagde Thoen. Og din far træen drog bort den 21. april. Det var 100 år siden sidste torsdag, og du har ikke set ham siden. Det er sandt, sagde Thoen. Nå ja, din far har givet mig dette her, for at jeg skulle give det til dig. Hør, hør, sagde Bilbo, og han kom tilfældigvis til at sige det højt. Hør, hør, hvad for noget, sagde de alle sammen der ventede sig pludselig mod ham, og han blev så forvirret, at han sagde, hør, hvad, hvad jeg vil sige. Ja, hvad efter du vil sige, sagde de. Øh, ja, jeg vil sige, at I skulle gå mod øst og se jer om. Når alt kommer til alt, er der jo sidedøren, og drager, sover vel også samme tider. Hvis I sidder til strækkelig længe på dørtrinet, så vil jeg næsten tro, at I kommer i tanke om et eller andet. Og nu er jeg ved at synes, at vi har talt nok for i nat, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hvad med at gå i seng og stå tidligt op og alt det der. Jeg skal nok servere en god morgenmad, før I tager sted. Før vi tager sted, mener du vel, sagde Torin. Ja, du er måske ikke tyven. Og er det ikke netop din opgave at sætte på dørtrinet for at at tale om at trænge ind ad døren? Men vi er enige om det med morgenmaden. Jeg vil gerne have seks æg til min skænke, når jeg skal på rejse. Spejlet, ikke poserede og pas endelig på, at du kommer til at ødelægge blommen. Da de alle havde bestilt deres morgenmad uden som mad, som at sige tak, hvad der ærgede Bilbo mad, rejste de sig op. Hobbiten måtte finde plads til dem alle sammen. Han fyldte alle sine gæsteværelser, han redte seng på stole og sofaer, før han havde fået dem alle sammen til side og kunne gå til sin egen lille seng. Han var meget træt og slet ikke glad. De trævede ud en dejlig morgen i slutningen af april, på fuldt læssede ponier. Og Bilbo var i iført i mørkegrøn hætte, der var lidt medtaget af vejret og mørkegrøn kappe, som man havde lånt af dvæling. Tænk, at det snart er juni, sagde Bilbo, da han jaskede afsted ved de andre, af en meget mudret sti. Det var over ti til. Det øsede ned, og det havde det gjort hele dagen. Spergerne travede stadig videre. De ventede sig ikke og interesserede sig ikke for hobbiten. Så stansede de, og Thorin mumlede noget om aftensmad, og hvor skal vi finde en tør plads at sove. Indtil da havde de ikke lagt mærke til at gerne alt fra bortet. havde han fulgtes med dem hele vejen uden at sige noget om, hvorvidt han var med i eventyret, eller bare holdt dem med selskab et stykke tid. Han var den, der havde spist mest, og talt mest, og leget mest. Men nu var han der simpelthen en. Ja, og så netop, når en troldmand ville have været rigtig praktisk, brummede Dori og Nori, som delte hobbitens syn på regelmæssige måltider, der skulle være rigelige og uhyppige. Til sidst besluttede de at slå lejre der, hvor de var. De rykkede hen til en klump træer. Der sad de så alle sammen og så suger ud. Da Balin, som altid plejede at være deres udkigsmand, sagde, – Der er lys derovre! Et stykke vej borte lå et bjerg, der var dækket med træer, der stod temmelig tæt sine steder, og nu kunne de se et lys, der skinnede ud fra den mørke masse af træer med et hyggeligt rødt skær. Det kunne være et bål eller frakler, der blinkede. Da de havde set på det et stykke tid, begyndte de at skændes. Nogle sagde nej, andre sagde jo. Nogle sagde, at de kunne da gå hen og kigge på det, for alt andet var bedre end lidt aftensmad og mindre morgenmad og at ligge med vodt tøj hele natten. Så begyndte det at regne værre end nogensinde, og øjen og gløgn begyndte at slås. Det afgjorde, sagen. Når alt kommer til alt, har vi jo en indbrysthyld med sagde han. Så gik Bilbo forsigtigt hen mod det røde skær, og så så han noget. hvor personer sad rundt om et meget stort bål af bøgeknuder. De var ved at riste lammekød på lange træspidser og de sad og sliggede sammen af deres fingre. Det var en dejlig lugt, der fik tænderne til at løbe i vand. Der var også en tønne med noget rart at drikke i nærheden, og de sad og drak af krus. Men det var trolle. Der kunne ikke være tvivl om, at det var trolde. Det kunne selv Bilbo, som havde levet sådan beskyttet liv, se. Han kunne se der deres store, tunge ansigter, deres størrelse på den person, deres ben havde, for ikke at tale om, at han kunne høre det på deres sprog. Det var bestemt ikke salontonen, de brugte. steg i går og lærmestal i dag, og for helvede om ikke det ser ud til, vi også skal have lærmestal i morgen, sagde den ene af ikke så meget som en skide mundfuld menneskekød har vi fået i lang tid, sagde en af de andre. Hvad helvede William har tænkt sig med at bringe os her til? kan jeg skulle ikke finde ud af. Og for at gøre det værre, så har vi ikke mere at drikke, sagde han og skubbede til Williams albu, mens han var ved at tage sig en William fik det i den gale hals. Hold kæft, sagde han, så snart han kunne komme til du kan ikke regne med, at folk skal stanse her for at blive et af dig og bærs. I to har spist til landen Landsby, siden vi kom ned fra bjergene. Hvor meget mere skal I have? Efter at have hørt på alt dette, burde Bilbo have foretaget sig noget med det samme. Han var meget ophistet og fyldt med dæmmelse. Han ønskede sig 100 i bort, og alligevel, alligevel, kunne han på en eller anden måde ikke få sig selv til at gå tomhænden tilbage til Thorin og hans venner. Der blev han stående og tøve i morgen. Af de forskellige tyveagtige fremgangsmåder, han havde hørt om, forekom det ham lettest at stjæle fra trøllenes lommer, så til sidst sneg han sig frem fra tre træ lige bag William. Bert og Tom gik hen til tønnen. William skulle have et krus til. Så tog Bilbo mod til sig, og stak sin lille hånd ned i Williams' store lomme. Der lå en pung i den. Den var så stor som en sæk, på Bilbo. Ha, tænkte han, og begyndte at nære interesse for sit nye arbejde, mens han løste den forsigtigt op. Dette her er der en begyndelse. Og det var det sandelig. Der er uheld ved troldpunget, og denne her var ingen undtagelse. Hør, hvem er du? pevede den, da den kom op af lommen. Og William drejede sig en omgang, og greb Bilbo om halsen, før han kunne komme til at gemme sig bag træet. For satanbær, se hvad jeg har fanget, sagde William. Hvad er det? spurgte de andre, der kom hen til ham. Det ved jeg sgu ikke. Hvad er du for en? Bilbo, sikker. En uh, tyv, hobit. Uh, hobbit, sagde stakkels Bilbo, der rystede over det hele. En tyv, uh, hobbit, sagde de lidt forbavset. Trolde er langsom i opfattelsen, og mægtig mistænksom over for noget, der er nyt for dem. Hvad har en tyve hobitter bestillet i min lomme, sagde William. Og kan man stege dem, sagde Tom. Du kan jo prøve, sagde Bert, og tog en spilepinde. Han kan jo ikke blive til meget mere end en mundfuld, sagde William, som allerede har spist et udmærket aftensmåltid. Ikke når han først er blevet flået og udbenet. Jamen det kan da være, der er flere af hans slags i nærheden, så kunne vi lave en pai, sagde Bert. Hør du, er der andre af din slags, der snuser rundt her i skovene, din satans lille kanin, sagde han og så på hobittens pelsklædte fødder. Han løftede ham i tæerne og rystede ham. I ja, masser, sagde Bilbo, før han kom i tanke om, at han ikke måtte røve sine venner. Nej, slet ingen, overhovedet ingen, sagde han lige bagefter. Hvad mener du så, sagde Bert og løftede ham. Denne gang holdt han ham i håret. Det jeg siger, sagde Bilbo. Og gispede Og lad nu være med at stege mig, gode herrer Jeg er selv sådan en god kok Og jeg steger bedre, end jeg steger <laughs> Hvis I forstår, hvad jeg mener jeg, jeg kan stege og lave dejlig mad til jer Dejlig morgenmad, hvis I bare vil være med at spise mig til aftensmad Åh, dit arme lille krøg, sagde William Han havde allerede fået al den aftensmad, han kunne rumme Og han havde drukket masser af øl Åh, det arme krøg, lad ham slippe ikke før han har sagt, hvad han mener med masser og slet ingen, sagde Bert. Jeg bryder mig ikke om at få skåret halsen over, mens jeg sover. Hold hans tæer ind i ilden, til han taler. Nej, det vil jeg ikke være med til, sagde William. Det er i hvert fald mig, der har fanget ham. Du er tyks fægehovedet, William, sagde Bert, og det er ikke første gang, jeg siger det i aften. Og du er en lus. Og den tager jeg ikke imod fra dig, Bilhugger, sagde Bert og støttede et knytnav i Vilkjams øje. Så blev der en frygtelig Da Bert lå i Bilbo dumpet ned på jorden, havde han lige netop forstand nok til at kravle væk fra deres fødder, før de sig til at slås som hunde og råbe alle mulige overordnet dækkende til hinanden med høj røst. Det ville have været det rette øjeblik til at stikke af på Bilbo, men hans stakkels små fødder var blevet helt mast i Bert's store pote. Han kunne ikke få vejret, og det snorede rundt for ham, så derfor blev han liggende lidt og stønnet uden for lysskrækken. Midt under kampen kom ballen. Tværvene havde hørt larm i det fjerne, og efter at have ventet nogen tid på, at bilbås skulle komme tilbage, drog de sted en for en, for at snige sig så stille som muligt hen mod lysskrækken. Næppe havde Tom set Balin komme ind i lyset, før han udstødte et frygteligt hyl. Trolde hader simpelthen synet af dværget, når de da ikke er tilforret. Bært og Bill holdt omgående op med at slås. Kom med en sæk, Tom, hurtigt, sagde de. Før Balin fandt ud af, hvad der foregik, var en sæk over hans hoved, og han blev lagt ned. Der kommer mere end nu, sagde Tom, hvis jeg ikke er helt fejl. Der plejer at være mange, eller slet ingen sagde han. Der er ingen tyv øhobitter, men der er masser af disse her dværge. Sådan er det. Ja, øh, du har nok ret, sagde Bert, og vi må nok hellere gå ud af lyset. Og det gjorde de så. De stillede sig op og ventede i skyggen med de sække, som de ellers plejede at bruge til at slæbe forkød og andet skulle i. Efterhånden som dværgene en for en kom hen for at kigge på bålet, de vælgede kruser, de afknabede forben, fik de... Bums, en æggelstinkende sæk over hovedet og blev lagt ned. Snart lå dvaling ved siden af baling. Fili og Kili lå sammen, og Dorig og Nori og Ori i en bunke, og øjn og kløjn, bofur, bifur og bombur i en ubehagelig døge i nærheden af bålet. Det skal være dem en lærerstregl, sagde Tom. For bifur og bombur havde voldt dem temmelig meget besvær og havde slået sig, som det sig gør det, når de bliver trænet op i en krog. Thorin kom sidst, og ham fik de ikke overrummet. Han var klar over, at der måtte være noget galt på færden da han kom, og han behøvede ikke at se sine venner ligge med benene strippende ud af sækken, for at vide, at det ikke alt var, som det skulle være. Han stod i skyggen lidt væk og sagde, Hvad er dette her for noget? Hvem er det, der har væltet mine folk? Det er trolle, sagde Bilbo og sted bag træet. Han havde det helt glemt. De gemmer sig i buskasset med sækket. Nå, så det gør de, sagde Thorin og sprang hen til iden, før de kunne kaste sig over ham. Han fik fat i en tyk gren, der pludselede i den ene ende, og den fik bær i øje før han kunne nå at flytte sig. Det satte ham ud og spillet et stykke Bilbo gjorde så bedste, han fik fat i Toms ben, så godt han kunne. Det var tyk som en ån træstamme, men han fløj op i toppen af nogle buske da Toms sparkede gnister op i Thorins ansigt. Tom fik grenen i tænderne til gengæld, der røg han og jeg skal love for, at det fik ham til at hyle op. Men netop i samme øjeblik kom William bagfra og fik hævet sæk ned over hovedet på Torin og helt ned til tæerne, og på den måde endte Kampen. Det var en kønst de befandt sig i Alle sammen, pænt, bundet i sæk og i selskab med træ, Rasende trolde, og to af dem havde brændsår at huske på, der sad hos dem og skændtes om, hvorvidt de skulle riste dem langsomt, eller hakke dem fint og koge dem, eller bare sidde på dem en for en og masse dem til plogfisk. Og Bilbo sad i en busk med rifter i huden og rifter i tøjet, uden at, at røre sig af skræk for, at de skulle høre. Netop, der kom Ganalf tilbage, men ingen af dem så ham. trollene var netop blevet enige om at riste nu og spise dem senere. Det var til idé, og efter en del diskussion var de alle sammen gået ned til det. Månen tager jeg alle sammen og gør jer til sten, sagde pludselig en stemme. Og netop i samme øjeblik steg lyset op over højen, og der lød voldsomt kvideren blandt græmen. William sagde ikke noget mere, for han var blevet forvandlet til sten, mens han bøjede Og Bert og Tom blev til klipper, mens de så på ham. Og der er de blevet stående til den dag i dag, helt alene når fuglene ikke sætter sig på dem, for I ved jo nok, at trolde må se at komme under jorden, før det bliver lyst, ellers bliver de igen forvandlet til de bjerge, de er skabt af, og kommer aldrig mere til at røre sig. Det var det, der skete for Bert og Tom og William. Glimrende, sagde Ganalf, da han trådte frem bag et træ og hjalp Bilbo med at klatre ned fra en tornebuske. Så forstod Bilbo. Det var Ganalf, som havde fået trollene til at mundhose og skændes, til Lyse kom og blev deres endeligt. Så måtte de til at binde sækken op for at lukke dværlen ud. De var næsten blevet kvalt, og de var meget gnæven, og De havde aldeles ikke nyt at ligge der og høre, hvordan trollene havde lagt planer om at stege dem og knuse dem og hakke dem. De var ikke tilfredse, før de havde hørt Bilbos beretning om, hvad der var sket ham. Det er også et dit tidspunkt at gå og øve sig i lammetyveri, sagde Bombo, når det, vi havde brug for, var ild og mad. Og det var netop, hvad man i hvert fald ikke kunne få hos de kale, uden at slås, sagde Ganalf. Nå, men i hvert fald spiller i tiden nu. Har I slet ikke tænkt på, at trollene må have en hule eller et hul, gravet et eller andet sted nærheden, ja, hvor de kan skjule sig på solen? Det må vi kigge på. De ledte rundt omkring og fandt snart spor, hvor trollenes stenstøvler var forsvundet mellem træerne. De fulgte sporet op ad bjerget, indtil de skjult af buskasset noget til en stor stendør, som førte ind til en hule. Men de kunne ikke åbne den, selvom de alle sammen skubbede på, mens Ganalf prøvede forskellige trylleformularer. Kan denne her være til nogen nytte, spurgte Bilbo, da de var ved at blive trætte og røget. Jeg har fundet den på jorden, der hvor trollene slogs. Han viste en meget stor nøgle frem. Hvorfor i alverden har ikke sagt noget om den før, udbrød de. Ganalf greb den og stak den nøglehullet. Så svingede stendøren tilbage med et skub, og de trådte alle sammen indenfor. På gulvet lå der knogler, og luften var fyldt med en modbydelig stank. Men der var en del mad, som lå hulter til hulter på hylderne, og på gulvet, blandt et rod af pømringskuds, af en art lige fra messingknapper til krokker, der var fyldt med guldmønter. På væggene hang der masser af tøj, det var for småt til trolde, det tilhørte vist til svære deres offer. og blandt tøjet var afskillige, svære og forskellige façoner og størrelser. To af dem lærte de særligt mærke til, på grund af deres smukke skeder og ædelstensbesatte hæfter. Ganalf og Thorin tog hver i af dem, og Bilbo tog en kniv ved skide. Den ville kun have været en ganske lille lommekniv for en trold, men den var god som et kort svær for den. Det ser ud som gode klinger, sagde troldmanden, der trak dem halvt op og betragtede dem nysgerrigt. De er ikke smedet af nogen trold, og heller ikke af nogen smed blandt mennesker på disse kanter eller i vores tid. Men når vi kan læse runerne på dem, vil vi få mere at vide om dem. Lad os komme ud af denne stank, sagde Fili. Så slæbte de afsted med møntkrukkerne. Den mad, der ikke var rørt, og som så ud til at kunne spises, og med et taget øl, som stadig var fuldt. På det tidspunkt syntes de, de trængte til morgenmad, og da de var meget sultne, rynkede de ikke på næsen af det, de havde fundet i trollende spisekammer. Deres egne forsyninger var meget beskedende, men nu havde de brød og ost og masser af øl og bacon, de kunne riste i gløderne fra bålet. Derefter sov de, for natten havde været så forstyrret, og derefter foretog de sig ikke mere før ud på eftermiddagen. Så hentede de ponierne og slæbte afsted med guldkronerne, som de begravede meget hemmeligst ikke langt fra stien langs floden, og udtalte en masse trylleformularer over dem, for det tilfælde skyld, at de engang skulle komme tilbage og finde dem frem igen. Da det var gjort, steg de alle sammen til hest og travede igen afsted af stien mod øst. Hvorfor svandt du hen, om jeg må have lov at spørge, sagde Torin til gerne alt, mens de reddede? Jeg skulle kigge fremad, sagde han, og hvad fik der så hurtigt til at at jeg sov mig bagude? svarede han. De hverken sang eller fortalte historier den dag. Selvom vejret blev bedre, heller ikke den næste dag eller dagen efter. De var begyndt at få en fornemmelse af, at faren ikke var ret langt bortet til nogen af siderne. De slog lejre i stjernelyset, og deres heste havde mere at spise end de selv, for der var masser af græs, men der var ikke meget tilbage i madposen. Ikke engang, når de regnede med det, de havde taget fra trolden. En morgen gik de over en flod, på et bredt, lavværende sted, hvor skummet brusede hen over stenene. Den anden bred var stejl og glat, og da de nåede helt op på den, opdagede de, at de høje bjerge var kommet temmelig nær på dem. Det så allerede ud, som om det kun var en lille dagsrejse fra foden af det nærmeste. Skøn solen faldt i pletter på dens brune side, virkede det mørkt og trist, og bag dets høje ryg glimtede sneklæde tænder. Er det bjerget? spurgte Bilbo i en højtidlig tone, mens han betragtede det med store øjne. Han havde aldrig før set noget, der virkede så mægtigt. Selvfølgelig ikke, sagde Bærlin. Det er kun begyndelsen af togebjergene, og vi må se at komme gennem dem, hen over dem eller under dem på en eller anden måde, før vi kan nå ind i ødemarken på den anden side. Og der er et godt stykke vej selv på den anden side af dem til det ensomme bjerg, vores mauk ruer på vores skat. Åh, sagde Bilbo, og netop i det øjeblik følte han sig mere træt, end han huskede at have gjort nogensinde før. Han kom endnu en gang til at tænke på sin magelige stol foran ilden i sin yndlingsstue i Hobbit-hullet og på kædelen, der snurrede, og det skulle ikke blive sidste gang. Nu red i spidsen, hvis vi far vil, er det ude med os, sagde han, for det første har vi brug for noget at spise og for at hvile et sted, hvor der er nogenlunde sikkert, og desuden er det absolut nødvendigt at ramme den rigtige sti i togbjergene, Ellers far man vil i dem og må ride tilbage og begynde forfra, hvis man da nogensinde kommer tilbage. De spurgte, hvor han var på vej hen, og han svarede, som nogle af jer måske er klare over, at I er kommet til udkanten af ødemarken. Et eller andet sted for os ligger den smukke Kløvedal, hvor Elrond bor i det sidste hyggelige hus. Det lød rart, og det var en trøst, men de var jo endnu ikke noget dertil, og det var ikke så nemt, som det kunne lyde at finde det sidste hyggelige hus vest for bjergene. Der var åbenbart ingen træer, bjerge eller daler til at skabe afveksling i terrænet foran dem. Kun en eneste, kæmpestor skråning, der langsomt førte den opad og opad mod foden af den nærmeste bjerg. Et udstrakt lyngbrugt landskab med smuldrende klipper, hvor græs og musgrønne pletter viste, hvor vandet kunne være. Strækningen fra vadestedet til bjergene var større, end man på nogen måde kunne forestille sig. Bilbo var forbløffet. Den eneste sti var afmærket med hvide sten, Nogle af dem var små, andre var halvvejs dækket af mos eller løg. Det var helt igennem en langsommelig historie at følge sporet, selv med en fører som Ganalf, som lod til at kende vejen temmelig godt. Hans hoved og skæg vuggede tid, mens han så efter stenene, men til tilsyneladende var de ikke nærmere ved deres mål, da dagen begyndte at svinde. Det havde for længe siden været ti-tid. Og det lod til, at aftensmåltiderne ville gå på samme måde. Insekterne sværmede omkring dem, og lyset blev meget svagt, for månen var endnu ikke stået op. Bilbus, Pony begyndte at snuble over rødder og sten. De nåede så pludselig til kanten af staldt fald i terrænet, at Gernealfs hest var ved at glide ned ad skråningen. Her er det endelig, udbrød han, og de andre samlede sig omkring ham og så ud over kanten. Langt nede så de en dal, de kunne høre vandet bruse i et steneleje helt nede, luften var fyldt med duften fra træer, og der lå et lysgave over dalen på den anden side af floden. Bilbo glemte aldrig den måde, hvorpå de glæde og rutsjede ned i tusmørket af den stejle sti til den hemmelige Kløvedal. Efterhånden, som de kom længere ned, blev luften varmere, og duften fra fyrertræerne gjorde ham døsig, så han nu der kom til at nikke, og var lige ved at falde af, eller støde næsen mod påligens hals. Hun møder steg, efterhånden, som de låget længere ned, træerne blev til bøge og egetræer, og der var noget behageligt ved tusmørket. Græsset var næsten holdt op med være grønt, da de omsider nåede til en lysning, ikke langt fra flodbredden. Mm. Det lugter som om der var elverfolk, tænkte Bilbo og så op mod stjernerne. Det skinnede klart og blot, og netop da lød en sang, som latter mellem træerne. Det var naturligvis elverfolk. Snart fik Bilbo øje på dem, efterhånden som mørket tættere. Han holdt så meget af elverfolk, selvom han kun sjældent træftede, Men han var også en lille smule bange for dem. Dværgene kom ikke så godt ud af det med dem. Selv pæne og ordentlige dværge, som Torin og hans venner fandt de tossede, og det er noget tosset noget at mene, ellers også blev de irriteret på dem, for der findes elver folk, som driller dem og griner af dem, og først og fremmest af deres skæg. Ja, ja, sagde en stemme, se bare der, hop i den bilbo på en pony. det var da et herligt syg. Ja, helt utroligt pragtfuldt. Så begyndte de at synge en sang. Til sidst kom en ung fyr frem for træerne og bukkede for Garnalf og Thorin. Velkommen til dalen, sagde han. Tak, sagde Torin en lille smule stødt. Men gerne var allerede stået af hesten og stod mellem elverfolkene og talte muntert med dem. I er kommet lidt på afvejen, sagde elvemanden. Det vil sige, hvis det er jeres mening at bruge den eneste sti over vandet til huset bagved. Nu skal vi vise jer den rigtige vej, men I må nok hellere gå til fods, indtil I er kommet over broen. Bliver I lidt og synger sammen med os, eller skal I straks videre? De er ved at lave aftensmad derovre, sagde han. Jeg kan lugte brændet fra køkkenbålet. Bilbo var så træt, at han helst ville være blevet lidt. elver sang i stjerneskære, i Jeg ikke til at gemme sig Der er ikke, hvis man bryder sig om den slags ting. Han kunne også godt tænke sig at veksle et par ord på Tomans hånd med disse folk, der lod til at kende hans navn og vide alt muligt om ham, selvom han aldrig havde set dem før. Han synes, det kunne være spændende at høre, hvad de mente om hans eventyr. Elve folk ved så meget, de er helt tosset med at høre nyt, og lige så hurtigt som vandet flyder, eller måske hurtigere, ved de, hvad der foregår mellem hans folk. Men dværgerne var meget opsat på at få aftensmad så hurtigt som muligt, og ville ikke blive. Og så drog de alle sammen videre. De trak ponierne til de nåede til en god sti, og til sidst til selve flodbredden. Floden flød hurtigt og larmene afsted, som bjergbækker kan gøre det en sommeraften, når solen hele dagen er på sneen højt oppe. Der var kun en smal stenbro uden rækværk. Den var så smal, at en pony lige kunne gå på den over den måtte de gå langsomt og forsigtigt en for en, hver med sin pågne ved bislet. Elverfolkene var kommet ned til breden, med klare lygter, og de sang en mund, der sang, mens tilskæret gik over. Pas nu på, at kommer til at dyppe i skummet, gammel far, råbte de til Thorin, der gik næsten helt krumperet. Du behøver ikke at værne det, det er langt nok i forvejen. Pas på, at bilbukke spiser alle kagerne fra jer, råbte de. Han er alligevel tykt til at kunne gå gennem nøglehuller. Gode folk og god aften, sagde Garnalf, som kom til sidst. Dale har ører og der er visse elverfolk, som er for raske i munden, god aften. Og så nåede de om sider alle sammen til det sidste hyggelige hus, og fandt det større stående på hvidgavn. Nu er det så mærkeligt, at ting, som er gode at have, og dage, som er rare at opleve, er man hurtigt færdig med at fortælle om. De er ikke så spændende at høre om, mens ting, der er ubehageligt spændende, næsten uhyggelige, bliver til en god historie, og i hvert fald tager nogen tid at fortælle. De blev længe i det dejlige hus, mindst 14 dage, og de syntes, det var svært at skulle tage derfra. Bilbo ville med glæde være blevet der i al evighed, selvom man så forestiller sig, at et ønske kunne have ført ham direkte tilbage til har uden besvær. Men der er altså ikke så meget at fortælle om deres ophold. Herren i huset var en elverven, en af disse folk, hvis forfædre dukkede op i mærkelige fortællinger før historiens begyndelse, og krigene mellem de onde bjergetrolde på den ene side og elverfolkene, og de første mennesker nordfra på den anden. Dengang vores fortælling foregik, fandtes der stadig folk, som havde både elverfolk og helte fra nord, blandt deres forfædre og deres første var ældren, herren i huset her. Han var så ædel og så smuk at skue som en elverfyrste, så stærk som en kriger, så klog som en troldmand, så er værdig som en dværgekonge, Og så venlig som sommeren selv. Han optræder i mange historier, Men hans rolle i historien om Bilbos store eventyr Er kun lille, Selvom du vil få at se, at den er vigtig, Hvis vi nogensinde når så langt som til slutningen. Hans hus var fuldkommet, hvad enten man holdt af mad eller søvn eller arbejde, historiefortælling eller sang, eller bare af at sidde og tænke, som man nu bedst kunne, eller er en behagelig blanding af det allesammen. Der i dalen forekom der aldrig noget ondt. Bare jeg havde tid til at fortælle jer nogle enkelte af de historier, eller synge et par af de sange, som de hørte der i huset. De blev sammen, også ponierne, gladere og stærkere på de få dage der. Deres tøj, deres sår, deres humør og deres forhåbninger kom i orden der. Deres poser blev fyldt med mad og proviant, der var let at bære, og som rummede tilstrækkeligt mange kræfter til at bringe dem over bjergpadsene. Deres planer blev forbedret med de bedst tænkelige råd. Så kom midsommeraften, og de var nødt til at drage videre i midsommermorgens tidlige solopgang. Elrønden vidste besked om runer af enhver slags. Den dag så han på de svær, som de havde bag med sig fra trollenes hule, og han sagde, disse svær er ikke smedet af trolle. Det er gamle svær, meget gamle svær, der har tilhørt højelverfolket mod vest, min slægt. De er smedet i gondolin og er beregnet til trollekrigen. De må stamme fra en drages lager eller være troldepløndringsguds, for den by er blevet lagt øde af trolde og drager for mange, mange år siden. Og Thorin, på dette her danner runerne navnet Årkrist, bjergtroldekløveren, og på Gondolins gamle sprog. Det var et berømt svær, og dette her, Garnalf, det er glamdring, fjendehammer, som kongen af Gondolin i sin tid bar. Pas godt på dem. Hvornår må de troller har fået fat i dem, sagde Thorin og betragtede sit svær med ny interesse. Det skal jeg ikke kunne sige, sagde Elrond, men man kunne jo gætte på, at jeres trolde havde plyndret andre røvere, eller de var faldet over rester af gamle røvertugter i et eller andet hul i de gamle pjerde. Jeg har hørt, at der stadig skulle kunne finde skatte i mor og jeres miner efter krigen mellem dværget og trolde. Thorin tænkte længe over disse ord. Jeg vil holde dette svær i ære, sagde han måtte det snart komme til at flække bjergetrolde endnu en gang. Ja, det er et ønske, der nok snart kan komme til at gå i opfyldelse i bjergene, sagde Elrond. men vis mig nu jeres kort. Han tog det og kiggede længe på det. Så rystede han på hovedet, for han brydde sig slet ikke om dværget, om deres kærlighed til guld. Han havde drager og deres grusomhed. Tanken om ødelæggelsen af byen dal med dens mundre klokker, og om de afsvedende brædder af den klare, rindende flod gjorde han bedrøvet. Nymånen skinnede som sølv. Han løftede kortet, og det hvide lys skinnede gennem det. – Hvad er dette her? – sagde han. – Der er jo månebogstaver her ved siden af de almindelige runer, som siger, Fem fod høj er døren, og tre kan gå side om side. Hvad er månebogstaver, spurgte Hobbiten op i Månebogstaver er runer, sagde Elrond, men man kan ikke se dem, ikke når man bare ser på dem. Man kan kun se dem, når månen skinner bagved dem, og hvad mere er ved den mest hemmelighedsfulde art, skal det være en måne af samme form og på samme årstid, som det var, den der, de blev skrevet. Det er dvergene, som har opfundet dem, og de har skrevet det med sølvpænde. Det kan dine venner nok fortælle dig om. Disse her må være blevet skrevet en midsommeraften ved nymåned, en gang for længe siden. Jamen, øh, hvad siger de? spurgte Gandalf og Thorin som med én mund. Måske var det lidt ærgerlige år, at netop ældren skulle være den første, der fandt ud af dette. Skønt, der faktisk ikke havde været nogen mulighed, og heller ikke ville komme det igen, før himlen måtte vide, hvornår. – Stå ved den grå sten, når droslen slår! – læste Elrond. – Så vil de sidste stråler af den nedgående sol på Durins dag skinne på nøglehullet. – Durin! – Durin sagde Thorin. – Han var stamfar til den ældste dværgeslægt, Langskæggene. – Han er også min stamfar. Jeg er hans arving. – Jamen, hvad er Durins dag? – spurgte Elrond. Det er den første dag i dværgenes nytår, sagde Det er, som alle burde vide, den første dag i den sidste efterårsmåne på tjersklen til vinter. Vi kalder den stadig duens dag, når den sidste efterårsmåne og solen står på himlen samtidig. Men jeg er bange for, at det ikke vil hjælpe os meget, for nu om stunder overgår det vores evne at finde ud af, hvornår dette tidspunkt vil komme igen. Ja, vi får se, sagde Garnalp. Står der mere? Ikke noget, der kan ses ved denne måned, sagde ældrenet, og han rakte kortet tilbage til Thoring. Så gik de ned til vandet for at se ældrefolkene danse og synge i midsommeraftenen. Den næste morgen var den skønneste, friskeste midsommermorgen, man kunne tænke sig. Blå skyfri himmel, og solen dansede på vandet. Nu red de fuldt af afskedssange og sange, der ønskede dem god fart. De havde modet på nye eventyr, og det beskidt med den vej, de måtte følge over togebjergene til landet Babi. Bilbo havde aldrig set eller forestillet sig noget i den retning. De befandt sig på en smal afsats højt oppe med et frygteligt fald ned mod en dunkel dal til den ene side. Der søgte de ly for natten under en fremspringende klippe. Han lå under tæppe og rystede over hele kroppen. Når han kiggede ud i lynglimtene, så han, at stenkæmperne var kommet frem på den anden side af dalen, og de kyldede klippeblokke i hovedet på hinanden for sjov skyld. De greb dem og smed dem ned i mørket, hvor de ramte træerne langt nede, eller blindredes til små stumper med et brag. Så kom stormen og blæsten, og vinden piskede regn og havl rundt til alle sider, så en fremspringende klippeblok ikke var nogen beskyttelse. Snart var de gennemblødte. Tonierne stod med hængende hoveder, nogen af dem brinskede halsen. De kunne høre kæmperne skralde, grine og råbe op ud over bjergene. Dette her går ikke, sagde Thorin. Hvis vi ikke blæser ned, eller drukner, eller bliver ramt af lynet, så bliver vi samlet op af en kæmpe og sparket op i luften som fodbold. Ja, hvis du kender et bedre sted, så fører os derhen, sagde Garnalf, som var madeknaven, og han var selv langt fra glad for de kæmper. Enden på deres generi blev, at de sendte fili og kili ud for at finde et bedre sted, hvor de kunne ligge i ly. De havde meget skarpe øjne, og fordi de var et halvt år yngre end de andre dværge, plejede de at blive tildelt den slags opgaver, når alle kunne se, at det absolut ikke kunne nytte noget at sende bilbo. Hvis man gerne vil finde et eller andet, så er der ikke noget så godt som at lege det, sagde Torin i hvert fald til de unge dværge. Når man ser efter, finder man som regel noget, selvom det ikke altid er det, man leder efter. Det viste sig også at være tilfældet ved denne lejle. Snart kom Fili og Kile klatrerne tilbage. De holdt sig fast til klipperne i blæsten. Vi har fundet en tør hule, sagde de. Ikke så langt væk. Rundt om det næste hjørne. Både ponierne og alle de andre kan komme derind. Har I nu også undersøgt den rigtig grundigt? spurgte troldmanden, som vidste, at og sjældent plejede at være tomme. Ja, ja, sagde de skønt. Alle vidste, at de ikke kunne have brugt lang tid til det. De var kommet for hurtigt tilbage. Så stor er den heller ikke, og den går ikke så langt ind. Blæsten hylede, torten rullede stadig, og det var et frygteligt besvær at komme afsted både for dem selv og for ponierne. Men der var ikke så langt at gå, og inden længe nåede man til en lav hule i bjergssiden. Der var netop plads til at få ponierne igennem, når man skubbede på, og når man først havde taget oppakning og sadler af dem. Da de var kommet indenfor, syntes de, det var behageligt at høre blæsten og regnen udenfor i stedet for omkring sig, og det var behageligt at føle sig i sikkerhed for kæmperne og deres klipper. Men troldmanden tog ingen risiko. Han tændte sin stab, ligesom han havde gjort det dengang Bilbos spisestod, der nu forekom dem, at lægge så langt tilbage, Og ved dens lys udforskede de hulen fra den ene ende til den anden. Den var ret stor men ikke alt for enorm og mystisk. Den havde tørt guld, og der var nogle bekvemte kroge, for inden af den var der plads til ponierne, og der stod de og dampede. De var meget begejstrede for forandringen og gumlede i deres muleposer. Øjn og gløgn ville gerne tænde bål ved døren for at tørre tøj, men ganalf ville ikke høre tale om det. Så spredte de deres våde klæder ud på gulvet og fandt de tørre frem fra bylderne. De lagde deres tæpper på en bekvem måde, fik deres piber frem og blæste røgeringe, som Garnalf tryllede med, så de fik forskellige farver. Han lod dem danse op mod loftet for at morde dem. De snakkede og snakkede og glemte uværet, mens de diskuterede, hvad hver især ville gøre med sin del af skatten, når de fik fat i den, hvilket for øjeblikket ikke virkede så umuligt. Og så faldt de i søvn, den ene efter den anden. Da det kom til stykket, viste det sig at være godt, at de havde taget Bilbo med. For af en eller anden grund varede det længe, før han kunne falde i søvn, og da han endelig sov, drømte han så mod byen. Han drømte, at en sprække i væggen bagerst i hulen blev større og større, og åbnede sig mere og mere, og han var meget bange, men han kunne hverken råbe eller foretage sig andet, end at ligge og kigge. Så drømte han, at hulens gulv var ved at give efter, og han glædede. Han begyndte at falde ned. Himlen må vide, hvorhen. Her vågnede han op med et frygteligt sæt og opdagede, at noget af hans drøm var virkelig nok. Der var en sprække, som havde åbnet sig bag i hulen, så der allerede var en bred kamp. Han nåede lige at se den sidste ponis hale forsvinde i den. Selvfølgelig udstøtter han et højt skrig, så højt et skrig, som en hobbit nu kan udstøde, og det vil ikke sige så lidt, når man tager deres størrelse i betragtning. Og ud sprang bjergtrollene, store, hæstlige bjergtrolle, bjergtrolle i massevis, før han kunne få sagt stok og sten. Der var mindst seks for hver dværg og to for Bilbo, de blev alle sammen grebet og slæbt der sted gennem revnen, før man kunne få sagt fyr og flamme. Men ikke gerne alt. Så meget havde Bilbos lys dog nyttet. Det havde gjort ham lysvågen på et lille øjeblik, og da bjergtrollene kom for at gribe ham, opstod der et frygteligt glimt, der lignede et lyn i hulen, der lugtede af krudt, og mange af dem faldt døde. Sprækken lukkede sig med et smelt, og Bilbo og dværgene befandt sig på den gale side af den. Hvor var Ganal? Det havde hverken de eller trollene nogen andens om, og bjergtroldene ventede ikke for at finde ud af det. De greb Bilbo og dværgerne og skyndte sig sted med dem. Der var buld og mørkt, så kun de bjergtrolle, som var bosat i bjergets dyb, kunne se igennem det. Gangene gik på kryds og tværs og snodede sig i alle retninger, men bjergtrollene fandt vej lige så let, som ikke at finde vej til det nærmeste posthus. Vejen førte stadig nedad, og luften var frygteligt tæt. Bjergtrollene var meget rå, de knæbte, ubarmhjertigt og fnisede og grinede med deres forfærdelige stenhårde stemmer. Og Bilbo var endnu mere ulykkelig end dengang den store trold havde holdt ham til tæerne. Han ønskede sig atter og dig tilbage til sit rare, lyse hobbithul, og det skulle ikke blive sidste gang. Nu viste der sig et rødt skær foran dem. Bjergtrollene begyndte at synge eller kvække, mens de slog takt med deres flade fødder mod bjerget og samtidig rystede deres farer. Sangens mening i al almindelighed var der ikke til at tage færre for nu tog bjergtrollene piske frem, og piskede løs på den med sus og smæk, og fik den til at løbe hurtigt sted foran sig. Der var allerede flere af der hylede og tuede af fuld hals, mens de tumlede sted ind i en stor hoved. Den oplystes af et stort rygbål midt på gulvet og af fakler langs væggene, og den var fuld af bjergtrollene. De lå og stampede og klappede i hænderne, af dværgene med stakkels lille bilbo bages, og nærmest med piskene, kom løbende ind med driverne, der piskede, svingede og knallede med pisken bag den. Ponierne stod allerede sammen i hjørnet, og der lå hele bagagen og bylderne. Bjergtrollene havde åbnet dem, pløndret dem, til dem, pillet ved dem og skændtes om dem, og det skulle desværre blive det sidste, de kom til at se til de deres udmærkede små ponier og den mundre, kraftige lille hest som elrond havde lånt gerne alt, fordi hans egen hest ikke egnede sig til at gå på bjergstiger. Trolde spiser nemlig heste, ponier og æsler og langt frygteligere ting, og de er altid sultne. I dette øjeblik tænkte fangerne imidlertid kun på sig selv. Bjergtrollene bandt deres hænder sammen bag deres ryg og længede dem sammen i en lang række, før de trak dem hen til hulens fjerneste ende med lille Bilbo Balsen. Og der sad en enorm bjergtroll med et stort hoved i skyggen af en bred, flad sten, og rundt om ham stod bevæbnede bjergtrollene med økser og de krumme sværer som de plejer at bruge. Nu er bjergtrollene grusomme, ondskabsfulde hårhjertet. De skaber ikke smukke ting, men de forarbejder mange dygtigt udtænkte ting. De kan grave tunneler og miner så godt som de dygtigste dværge, når de gider, men de er for det meste uordentlige og snavsede. Hamre, økser, svære, dagger, hakker, tænger og også torturinstrumenter laver de ganske udmærket, eller de for andre fanger og slaver, der må arbejde til de dør og mangel på lys og luft, til at lave det efter deres anvisning. Det var ikke fordi, de nærede noget særligt havde til dværge, ikke mere end de nærede havde til alt og alle, og især til folk, der var ordentlige og velstående. I visse egne havde onde dværge endda indgået forbund med dem. Men under alle omstændigheder er lige ligeglade med, hvem de fanger, når det bare bliver gjort på en snedig og hemmelighedsfuld måde, og når bare fangerne ikke er i stand til at forsvare sig. Hvem er disse elendige personer? spurgte den store pjagtrol. Det er dvervet, og så denne her sagde en af driverne og trak i den så han faldt for på knæene. Vi fandt dem i forstuen, hvor de havde søgt ly. Hvad havde I tænkt jer med det? sagde den store til Tori. Jeg tror væde på, at I ikke har været ude på noget godt. I har nok udspioneret mit folks private sager. Skulle ikke overraske mig, om I er tyve banditter, motor og højst sandsynligt elvervenner. Nå, lad os høre, hvad I har at sige. Dværgen tog til deres tjeneste, svarede han. Det var bare en jøflighedsfrasse. Vi aner ikke noget om alle de ting, som de mistænker os for, og bilder dem ind. Vi søgte ly for et uvær i noget, der så ud til at være en passende ule, som ingen brugte. Intet var os fjernere end at genere bjergetrolde på nogen som helst måde. Og det var jo sandt nok. Hæh, <coughs> sagde den store bjergetrold. Ja, det siger Is. Men må jeg så have lov til at spørge om, hvad I overhovedet har bestillet op i bjergene, hvor I kommer fra og hvor I skulle hen? Ja, jeg vil egentlig gerne vide alt om jeg ikke for det? Det benyttede jeg ret meget, Torin Egeskjold. Jeg kender allerede alt for meget til dit folk. Men lad os nu hører sandheden. Ellers vil jeg arrangere noget ganske særligt ubehageligt til jer. Vi var på rejse for at besøge vores familie vores nevøer og ni og kusiner i første, andet og tredje ned, og andre efterkommere af vores fædre, som bor på den østlige side af disse overordnede gæstmillebjerde, sagde Torin, der ikke straks vidste, hvad han skulle svare, i et øjeblik, hvor sandheden i hvert fald ikke var det rigtige, han sige. Han er en løgner. Kæmpemæssige løgner, sagde en af driverne. Mange af vores folk blev ramt af lynet ude i hulen, da vi var ved at invitere disse her væsener med herned. Der ligger de døde, og det har han jo ikke givet nogen forklaring på. Han rakte togens svær frem, det svær, som stammede fra troldehulen. Den store troll, udstødte et frygteligt brøl af rateri, da han havde set på det, og alle hans soldater skar tænder med deres skjolde og stampede i gulvet de genkendte straks sværet. Det havde i sin tid dræbt hundredvis af Den dengang hvor de smukke elverfolk i Gondolin var gået på jagt efter den i bjergene eller gik i kamp med dem uden for deres mur. De havde kaldt det Årkrist, bjergetroldekløveren, men bjergetroldene kaldte det bider. De hadede det, og endnu voldsommere hadede de den, der bar det. Mordor og elvervenner, råbte den store bjergetrol. Pisk dem, slå dem, bil dem, knab dem. Før dem bort til mørke huller, fuld af slanger, og lad dem aldrig mere se dagens lys. Han var så rasende, at han sprang op fra sin plads og kastede sig over Torin med åben mund. Netop i det øjeblik gik alt lys i hulen ud, og det store bål slukkede med et og blev til tårne blå glødende røg, der steg lige op mod loftet, og spredte en regn af hvide gnister blandt bjergtrollene. Deres jammerhyl, hæseskrig, skreppen, snadren, bræl og brøl og æder var ubeskrivelige. Gnisterne brændte huller i bjergtrollene, og den røg, der nu faldt ned fra loftet, gjorde luften så tæt, at ikke engang de kunne se igennem. Snart faldt de over hinanden, rullede rundt i bunker på gulvet, og beder sparkede og slås, som om de alle sammen var blevet tosset. Pludselig, skinnede et sværd med sit eget lys. Bilbo så, hvordan det blev stukket lige gennem den store bjergtroll, mens han stod helt paft i al sit raseri. Han faldt død om, og soldaterne flygtede hylende ind i mørket for sværet. Og sværet blev stå tilbage i sin skede. Følg hurtigt efter mig sagde han skarp stemme Sarbe. Og før Bibo havde forstået, hvad der var sket, træskede han igen afsted, så hurtigt som han overhovedet kunne, de direkte ned ad flere mørke gange, mens hylde og selv salg besværrede bag ham. Et blegt lysskærm viste dem bag ham. Hurtigere! Hurtigere! sagde stemmen. Faklerne bliver snart tændt igen. Et øjeblik, sagde Dori, som gik næst bages lige foran Bilbo. Han var en flink fyr. Han fik habitten til at kravle op på sine skulder, som han nu bedst kunne, med de længede hænder, så løb de alle sammen sted med klierne længere. De tumlede og snublede, fordi de gav hænderne til at hjælpe til med balancen. Det varede længe før de stansede, og på det tidspunkt måtte de være nået helt ind i bjergets hjerte. Så tændte Gannard sin stav, for det var selvfølgelig Gannard. Han trak igen sit svær, og igen glødede det mørket. Det glødede så voldsomt at der måtte være i nærheden. Nu lyste det som en blå flamme af fryd over at have dræbt hulens store fyrste. Det havde ikke noget som helst besvær med at hugge bjergtrollenes lænker over, så alle fangerne blev sat fri så hurtigt som muligt. Det var det svær, der hed Glamdring Fjendehammer, husk kaldte det tæver, og de havde det, og muligt endnu voldsommere end bider. Også Årkrist var blevet reddet, for det havde Ganalf også bragt med sig. Han havde snuppet det fra en af de redselslagende vagter. Ganalf var meget betænksom, og selvom det ikke var alt han kunne klare, kunne han dog gøre en hel del for venner, der var kommet i nød. Er vi her alle sammen? spurgte han og rakte svært tilbage til Thorin med et buk. Lad mig se, Thorin, en, to, tre... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hvor er Fili og Kili? De her, 12, 13, og her er her 14, det var godt. Det kunne have været værre, og det kunne også være gået en hel del bedre. Ingen ponyer, ingen mad, vi aner ikke hvor vi er, og bag os er der hårdere af vrede bjergtrolde. Lad os se og komme videre. Og videre gik de. Gandalf havde fuldstændig ret. De begyndte at kunne høre larm af bjergetrolde, og frygtelige skrig bag sig altså i de gange, de selv var kommet igennem. Det fik dem til at gå hurtigere end nogensinde, og da stakkels Bilbo ikke kunne gå bare halv så hurtigt, for dværget kan fare afsted i utrolig tempo, når de har brug for det, skal jeg sige. Skiftede de til at bære ham på ryggen. Men trods alt kan bjergetrolde gå endnu hurtigere end dværget. Snart kunne de også høre klasken af bjergetroldenes fødder, mange fødder, så lød som om, de var lige rundt om det nærmeste hjørne. De kunne se de røde fakler blinke bagved i den tunnel, de fulgte, og de var ved at være dødt Hvorfor? Åh, oh, hvorfor tog jeg dog nogensinde væk fra mit hobbitul, sagde Bilbo, der sad og bombede op og ned på bombordsryg. Hvorfor? Og oh, hvorfor har jeg nogensinde taget en elendig lille hobbit med på skattejagt? sagde stakkels Bombur. Han var tyk og vaklede afsted med sveden drømmende ned over næsen af varme og rædsel. Nu sakkede Garnalf Agter ud og Thorin med ham. De drejede om et skarpt hjørne. Omkring, råbte han. Træk sværet, Thorin. Der var ikke andet at gøre, og bjergtrollene kunne ikke lide det. De kom farerne rundt om hjørnet, mens de skreg af fuld hals og så bjergtrolde kløver og fjenderhammer skinne koldt og skabt i deres forbavsede øjne. De lod deres fakler falde og udstødte et skrig, før de blev dræbt. De, der kom bagved, hylede endnu højere og begyndte at løbe tilbage, tilbage af den vej. De var kommet. Det varede temmelig længe, før nogen af dem vågede at dreje om det hjørne igen. På det tidspunkt var dværgene drevet videre, langt, langt ind i de mørke tunneler i bjergtrollenes rige. Da bjergtrollene opdagede det, Slukkede de deres pakler, tog bløde sko på, udvalgte deres hurtigste løbere med de skarpeste ører og øjne. Så hurtigt som væsler løb de sted i mørket, og de gjorde næppe mere støj end flaremose. Derfor hørte hverken Bilbo eller dværgene, ja end ikke Ganalf, at de kom. Pludselig blev Dori der nu gik bagest igen med Bilbo på ryggen, grebet bagfra i mørket. Han et råb og faldt. Hobitten rullede ned af hans skuldre ud i mørket, dunkede hovedet mod en mørk klippe og huskede ikke mere. Da Bilbo åbnede øjnene, måtte han spekulere på, om han nu også virkelig havde åbnet dem. For det var akkurat lige så mørkt, som man han holdt dem lukket. Der var ingen, nogen steder i nærheden af ham. Forestil jer hans rejse. Han kunne intet høre, intet se, og det eneste, han kunne føle, var stengulvet. Han rejste sig meget langsomt og famlede omkring på alle fire, til han rørte tunnelens væg. Men hverken op eller nede, kunne han finde noget, som helst ikke det mindste ingen spor af bjergthold, ingen spor af dverget. Det svimlede for ham, og han var absolut ikke sikker på, i hvilken retning de havde været ved at gå, da han faldt. Han gættede så godt han kunne, og kravlede af sted et stykke, til hans hånd støttede på noget, der lå på gulvet i tunnelen, og følte som en ganske lille ring af koldt metal. Det var et vendepunkt i hans livsbane, men det vidste han ikke. Han stak ringen i lommen, næsten uden at tænke over det. Det var til han heller ikke til nogen i øjeblikket, han kravlede ikke meget længere, men satte sig ned på det kolde gulv og gav sig længe helt hen i sin elendighed. Da der var gået nogen tid, gav han sig til at famle efter sin pibe. Den var ikke knækket, det var der altid noget. Så fandt han sin tobakspunkt, og der var tobak i den, og det var endnu bedre, så famlede han efter tændstikker. Men kunne slet ingen finde, og det slog ham helt ud. Da han kom til fornuft igen, blev han klar over, at det var ganske godt, hvad ville der må være sket om, hvis han havde strøget tændstikker og røbet sig ved lukken af tobak i disse mørke huller på dette forfærdelige sted. Men i øjeblikket følte han sig madskuffet. Mens han bankede, slog sig på alle lommer og famlede rundt omkring efter tændstikker, kom han sådan til at røre ved hæftet på hans lille svær, den lille dakkert, som han havde fået hos trollene. Han havde helt glemt den, og heldigvis havde bjergtrollen heller ikke lagt mærke til den, fordi han bar den under bukserne. Nu trak han den. Den skinnede og blev uklar for hans øjne. Så er det altså også en elver, klinger, tænkte han. Og bjergtrollene er altså i lige i nærheden, selvom de heller ikke er tilstrækkeligt langt borte. Så rejste han sig og gik afsted med sit lille sværd foran sig. Med den ene hånd følte han på væggen. Hans hjerte hamrede og bankede. Nu! befandt Bilbo sig sandelig i det, man kalder en knibe. Det var, som om tunnelen ingen ende ville tage. Det eneste, han vidste, var, at den stadig førte jævnt nedad, og at den stadig holdt samme retning, selvom den slog et sving og her. Det sagde svært, sklemte den ham, og han følte det med hånden mod væggen. Det tog han sig ikke af, men han skyndte sig forbi svingene af skræk for bjergtrolde, eller halvt indbildte mørke væsner. Videre og videre gik han, og stadig nedad, jeg ved ikke, hvor længe han blev ved på den måde. Han brød sig bestemt ikke om at gå videre, og han våvede ikke at stanse videre og videre, indtil han var umådeligt træt. Pludselig trådte han uden varsel i noget vand. Åh, uh! ah, det var iskoldt. Han dansede brat. Han anede ikke, om det var en vandpyt på stien, eller breden af en dyb, mørk underjordisk flod. Sværet skinnede næsten ikke. Han lyttede. Og når han hørte godt efter, kunne han høre dråber, der dryppede ned i vandet fra et loft, han ikke kunne se. Men der lå ikke til at være nogen andre lide. Så må det være en vandpyt eller en sø, og ikke en underjordisk flod. Alligevel vågede han ikke at træde ud i den i mørket. Han kunne ikke svømme. Her, dybt nede ved det mørke vand, boede gamle Gollum et lille, slimet væsen. Jeg ved ikke, hvor han kom fra. Hvem eller hvad han var? Han var Gollum. Så mørk som mørket, bortset fra to runde blege øjne i det meget ansigt. Han havde en lille båd, og han roede ganske stille rundt på søen, for det var en sø. En stor, dyb, dødsenskold sø. Han padlede afsted med sine store fødder, der hang ud over siden, men han lavede aldrig så meget som en lille bølge. Ikke han... Han søgte med sine blege, lampeagtige øjne efter blinde fisk, som han greb hurtigere end tanken med sine lange fingre. Han kunne også godt lide kød. Han syntes, at bjergtroll var dejligt, når han kunne få fat i det, men han passede på, at de aldrig afslørede ham. Han kvalte dem bare fra, hvis de kom herned, alene, et eller andet sted i nærheden af søens bred, når han var ude at snuse. Det gjorde de meget sjældent, for de havde en fornemmelse af, at der var noget ubehageligt, som lurede på den der nede ved selve bjergets rod. Gollum selv boede på en slimet klippeø midt i søen. Netop nu var han ved, at de Bilbo på afstand. Han brugte sine blege øjne som kikkert. Bilbo kunne ikke se ham, men han undrede sig en del over Bilbo, for han kunne se, at det ikke var nogen bjergtråd. Gollum steg op i sin båd og støttede den fra land, mens Bilbo sad på bredden og var helt forvirret. Han viste hverken ud eller ind. Pludselig kom Gollum hen til ham. Han viskede og væsede: Kraske og velsigne os, mine dyre bar. Det bliver et helt festmåltid. Det vil i hvert fald blive en lækker mundfuld for Gullum. Da han sagde goldem. frembragte han en frygtelig gulvende lyd i struben. Det var på den måde, han havde fået sit navn, selvom han kaldte sig selv for min dyre Hobbiten var ved at hoppe ud af sit skin, da denne væsen nåede hans øre, og pludselig så han de blege øjne, der stirrede på ham. Hvem er du? sagde han og trak sin dakker. Hvad er han for øh, dyr? Bare, viskede Gollum, som altid talte med sig selv, fordi han aldrig havde andre at tale med. Det var det, han var kommet for at finde ud af for lige i øjeblikket, var han i grund, ikke særlig sulten, kun nysgerrig. Ellers ville han have grebet til først og visket bagefter. Øh, Mit navn? Jeg er bilbosikker. Jeg er kommet bort fra dværgen og troldmanden, og jeg er ikke klar over, hvor jeg er. Og hvis jeg bare kan komme væk, så bryder jeg mig heller ikke om at få det at vide. Hvad er det? Den har i sine hænder, spurgte Gollum og så på sværet, som han ikke rigtig synes om. Et sværd, en klinge, der stammer fra gondolin. Sagde Gollum og blev og høflig. Måske... Kan du sidde her og, og snakke en lille smule med det, min dyrbar? Det kan det godt bare, lide, gårderen. Det, det, det kan da være, den kan han ikke. Han ville meget gerne vise sig venlig, i hvert fald lige i øjeblikket, og til han havde fundet ud af mere om sværet og hobitten, om han virkelig skulle være helt alene, om han var god at spise, og om Gullum virkelig var sulten. Gårder var det eneste, han kunne komme i tanke om. Udmærket, sagde Bilbo, som var ivrig efter at stå til, indtil han havde fundet ud af mere om dette væsen, om det var helt alene, om det var vredt eller op sulten, eller om det var en ven af bjerg -trollene. Du kan spørge først, sagde han, fordi han ikke havde tid til at komme i tanke om gåde. Så væsede Gollum. Rødderne, siger enkelt ejer. Træerne er rejst til, til dette det top, vokser aldrig højre op. Det var da en let, sagde Bilbo de Mødværbjerget. Må Gætter den så lidt? Vi må holde en konkurrence med min Dyrbar spørger, den ikke kan svare Så spiser vi den, min dyrbar Hvis den spørger os, og vi ikke kan svare Så gør vi, hvad den vil have Ikke? Vi viser den vej ud Ja, godt, sagde Bilbo, der ikke våvede at være uenig med ham Hans hoved var ved at springe for at komme i tanke om gårder, Der kunne frelse ham fra at blive spist 30 heste på en bakke. De kan knaske, de kan smaske, og så kan de også snakke. Det var den eneste, han kunne komme i tanke om. Og han tænkte temmelig meget på det med at spise. Det var en temmelig gammel gåde, og goldum kendte svar lige så godt, som I gør. Den er el gammel væse han. Tænder, tænder, min dyre Vi har nu kun seks. Så stillede han sin anden gåde. Hør, den skriger uden ryst. Se, den flyver vingeløst. Den kan vive uden tænder. Uden munden den ser og skænder. Et øjeblik, udbrød Bilbo, som stadig følte ubehag tanker om noget med at spise. Heldigvis havde han hørt noget den retten før. Han tænkte sig godt om, og kom i tanker om svaret. Blæs blæsten selvfølgelig, sagde han. Og han var så tilfreds, at han fik lavet en gåde på stedet. Denne her vil forvirre sådan et forbandet lille underjordiske grøb, tænkte han. Et øje i et blåt fjes, så et øje i et grønt fjes. Det er som det øje, sagde det første øje, men det ene nær ved jorden, og det andet langt fra jorden sagde Gollum, han havde været under jorden meget, meget længe og var ved at glemme den slags ting, men netop som Bilbo var begyndt at håbe, at det elendige væsen ikke skulle kunne svare, kom Gollum i tanker om noget for den tid, og meget længe siden, da han boede med sin bedstemor i et hul i en en flod. Min dyre vase, det er solen, der skinner på bellies blomsterne. Denne gang prøvede han noget, der var lidt vanskeligere og mere ubehageligt han ikke ses, og ikke røres, ikke lugtes, ikke høres, er bag stjerner under muld, fylder op det samme hul, kommer først og følger af dig og dræber latter. Uheldigvis for Gollum havde Bilbo hørt den slags før, og desuden var svaret rundt omkring ham, Mørkel sagde han ude, som er som at sig i hovedet, eller tage han på. En kasse ud, nøgle, lås og hængsel, dog for en gylden skat af dette fængsel, spurgte han for at vinde tid, til han kom i tanke om den virkelig vanskelig gåde. Det vil have en frygtelig gammel traver, tænkte han, selvom man ikke havde brugt de ord, man plejer. Men det viste sig at være en horn og knække for gulv Han væsede for sig selv, og han svarede stadig, ikke? Han viskede og spruttede. Efter et stykke tid blev Bilbo utålmodig. Nå, hvad er det så? Svaret jeg ikke en kæde, der er ved at gå over, som du åbenbart mener, hvis man skal dømme efter den lyd, du laver. Giv os en chance. Lad ja, den giver os en chance, min kære bare. Nå, sagde Bilbo efter at have givet ham en lang betænkningstid. Hvad bliver det så til med dit gætteri? Men pludselig kom Gollum i tanker om, hvordan han havde stjålet æg fra fugleredet en gang for længe siden, og om, hvordan han havde siddet ved flodbredden og lært sin bedstemor, ja, lært sin bedstemor, at suge dem ud. Ægger, hivæsede han, det er ægger, så spurgte han. Og ikke? Er i live køg som døden? Kan den, den blive køstre en alt, altid drikke? Og, Og den sprønge kjørger ægget? Han synes selv, den var meget lidt, fordi han altid tænkte på svaret, men han kunne ikke huske nogen bedre lige for øjeblikket, fordi han var helt udmærket af det spørgsmål. Men alligevel, vidste det sig at være en hårdnød at knække for stakket spil på, som aldrig havde noget at gøre med vandet, hvis han kunne blive fri for det. Da der var gået et stykke tid, begyndte Gollum begejstret at væse til sig selv. Er den lækker, min dyre barn, Er den saftig? Er den dejlig skræd? Han begyndte at stirre på Bilbo fra mørke. Øh, e, lille øjeblik sagde hobbiten skælveren. Ja, jeg gav dig en god lang betænkningstid lige før. Den må, den må skynde sig, skynde sig, skynde sig, skynde sig, sagde Gollum og begyndte at kravle op på bredden fra sin båd for at komme hen til Bilbo. Men da han stak sine lange svømmefødder ud i vandet, var der en fisk, som sprang op i forskrækkelse og faldt ned på Bilbos tæer. Uh, sagde han, den er kold og klam. Og så gættede han til. Det. det er en fisk. Gollum var forfærdeligt skuffet, men Bilbo stillede en ny gåde så hurtigt, han kunne, så Gollum måtte gå op i båden igen for at tænke. Fodløs. Lå på en fod Så kom to fod og satte sig på tre fod Og fire fod fik lidt Det er fisk På et lille bord Og en mand Der sidder ved bordet På en taburet Og så tager katten noget fisk Og det er naturligvis det rigtige svar Så synes han tiden er kommet til at spørge om noget virkelig svært Og forfærdeligt Han sagde dette sluger alt og alle dyr, fuld af blodst og træmer for alle dyr. Laver hjern og bil og ben, mæl og mel af hårdsten. Helt op og, og knus og slott, træber flere en mægtig tropper. Douglas Bilbo sad i mørket og tænkte på alle de forfærdelige kæmper og menneskeædende uhyre, som han havde hørt om i historier, men der var ingen af dem, der havde gjort alt dette her på én gang. Han havde en fornemmelse af, at svaret måtte være noget helt andet, og at han burde kende det, men han kunne ikke komme til tanke om det. Han begyndte at blive bange, og det hjælper ikke på tænkningen. Gollum begyndte at stige ud af sin båd. Han plaskede ud i vandet og padlede sig ind til bredden, Bilbo kunne se hans øjne nærme sig. Det var som om tungen klæbede fast i munden. Han havde lyst til at råbe: Giv mig mere tid, giv mig mere tid, men det eneste, der kom som et pludseligt vrede, var: Tid! Tid! Bilbo blev frelst af rent og skært held, for det var naturligvis det rigtige svar. Den, den skal stille os et spørgsmål, min dyre, bare, ja, ja, ja, ja, ja. bare et spørgsmål til, sagde Gollum. Men Bilbo kunne simpelthen ikke komme i tanke om et eneste spørgsmål at stille til det modbydelige, våde, kolde væsen, der sad ved siden af ham og pælede og famlede ved ham og skubbede til ham. Han kløde sig, han knib sig, men han kunne ikke finde på noget Spørg os, spørg os, sagde Gollum. Bilbo kneb sig og slog løs på sig selv. Han greb sit lille sværd. Han famlede da til sin lomme med den anden hånd. Der fandt han pludselig den ring, han havde fundet i gangen, og fuldstændig glemt. Hvad er det, jeg har i min lomme? Sagde han højt. Han talte med sig selv. Men Gollum troede, det var en gåde, og han blev frygtelig ophidset. Det er ikke retfærdigt! Det er ikke retfærdigt! Væsede han. Det er ikke retfærdigt, min dyre bare. Det er ikke retfærdigt, sådan at spørge os, hvad den har i sine vemmelige små lommer. Bilbo, der forstod, hvad der var sket, og som ikke havde noget bedre at spørge om, holdt fast ved sit spørgsmål: Hvad er det, jeg har i min lomme? spurgte han højere. Væsede Gollum. Den må give os tre gæt. Tre gæt. Udmærket. hyr løs, sagde Bilbo. Hænderne, sagde Gollum. Forkert, sagde Bilbo, som heldigvis lige har taget handen op igen. Et om igen sagde Golub mere ophidset end nogensinde. Han tænkte på alle de ting, han havde i sin egne lommer. Fiskeben, bjergtroldetænder, våde muslingeskaller, og et stykke af en flagermusevinge, en skarp sten, han kunne skærpe sine hugtænder på, og andre væmmelige ting. Han prøvede at tænke på, hvad andre havde i deres lommer. Knive, sagde han til sidst. Forkert, sagde Bilbo, som selv havde tabt sin for tid siden. Sidste gæt, nu befandt Gollum sig i en meget værre tilstand, end han havde gjort, da Bilbo stillede ham ikke spørgsmål. Han væsede og spruttede, rokkede frem og tilbage og slog fødderne mod gulvet. Han sprællede og vred sig, men han vågede stadig ikke at spille sit sidste gæt. Nå, hvad bliver det til? sagde Bilbo. Jeg venter. Han prøvede at lyde trapper og munter, men han følte sig ikke sikker på, hvordan denne leg ville ende. Lige meget om Gollum gættede rigtigt eller forkert. Christen er fuld sagde han. Snor, ellers lidt ingenting, hylede Gollum. Og det var ikke helt rimeligt, sådan at komme med to forslag på én gang. Begge dele er forkert, råbte Bilbo lettet. Han sprang op med det samme, trykkede ryggen mod den nærmeste mur og holdt sit lille sværd foran sig. Han vidste naturligvis, at gådelejen var hellig og umådelig gammel, og at selv ondskabsfulde væsener var bange for at snyde, når de lejede den. Men han havde en fornemmelse af, at han ikke tog at stole på, at dette slimede væsen ville holde sit løfte i en snævervænding. Når alt kom til alt, så havde det sidste spørgsmål ikke været en rigtig gåde efter de alt gamle love. Men Gollum gik i hvert ikke til angreb på ham med det samme. Han kunne se sværet i Blibos hånd. Han sad stille, skalvende og viskende, til sidst kunne Bilbo ikke vente længere. Nå, sagde der hvad bliver det til med dit løfte? Jeg vil væk herfra nu. Du må vise mig vejen. Lovede vi det, Dyrbar. Vise den ægle lille sækker vejen ud. Ja. ja, men hvad er det, den har i sine lommer? Hvad? Ikke en snor? dyrebar. Men heller ikke ingenting. Åh, oh, nej, gollum... Det er rar, ikke dig, sagde Bilbo. Et løfte er et løfte. Den er knaven, og den er utålmodig. Dyrbar væsede Gollum, men den må vente. Ja, det må den. Vi kan ikke gå så hurtigt op. Gennem tunnelerne, vi må først hente nogle ting. Ja, nogle ting, der skal hjælpe os. Nå ja, men du skynd der? sagde Bilbo, der følte sig lettet ved tanken om, at Gollum vil gå sin vej. Men han tog fejl. Det var virkelig Gollums mening at komme tilbage. Han var både rød og sulten nu, han var et sølle, ondskabsfuldt væsen, og han havde allerede slagtet Ikke langt borte lå hans ø, som Bilbo ikke vidste noget om. Og der på sit skjulested gemte han forskellige værdiløse ting og sager, og en meget smuk ting, en meget smuk og helt vidunderlige ting. Han havde en ring, en guldring, en kostbar ring. Min fødselsbaskade, viskede han til sig selv, som han så ofte havde gjort i de mørke dage. Det er den, vi har brug for nu. Ja, det har vi. Han havde brug for den, fordi det var en mægtig ring, og hvis man tog den ring på sine fingre, så blev man nu kun i fuldt dagslys kunne man ses, og så var der endda kun en skygge, der kunne ses, og den ville være uklar og svag. Min fødselsdagsgave, den kom til mig på min fødselsdag, min dyrebare. Sådan havde han altid sagt til sig selv, men hvem ved, hvordan Gollum havde fået fat i den gave for mange, mange år siden, da der endnu fandtes mange af den slags ringe i verden. Gollum gik først med den, til han blev træt af det, så gik han rundt med den i en punkt, til den begyndte at knabe ham, og nu plejede han at gemme den i et hul i klippen på sin ø, og han tog tit ud og kiggede til den. Det hentede også stadig, han tog den på, når han var meget, meget sulten og træt af fisk. Så plejede han at snige sig af de mørke gange for at gå på udkig efter bjergtrollen. Det var kun få timer siden, han havde haft den på og havde fanget en lille bjergtrolleunge. Den havde hylet, han havde stadig et par ben tilbage, han kunne knabe, men han havde lyst til noget, der var blødere. og fuldstændig. Ær, sikker, ja, viskede han ved sig selv. Den kan ikke se os. Vel, min dyre bar. nej. Den kan ikke se os, og den lille svær vil ikke være til nogen nytte, ikke spor. Det var den slags, der rørte sig i hans sind, mens han pludselig gled bort fra Bilbo's side og klaskede tilbage til sin båd og forsvandt i mørket. Bilbo troede, det var det sidste, han havde hørt til ham. Han blev siddende og ventede lidt, for han havde ingen anelse om, hvordan han skulle finde ud selv. Pludselig hørte han et skrig. Der fik det hele til at løbe koldt ned ad ryggen på ham. Gollum bandede og hylede et sted i mørket, så vidt han kunne høre, var det ikke så langt borte. Han var på sin ø, hvor han rådede og søgte og lete forgæves gavets her. Hvor er den? Hvor er den? Hørte Bilbo ham græld. Jeg har mist, mist, mistet den. Min dyr var mistet mistet, Forbande og knuse os, min dyr og borte Hvad er der i vejen? Hvad er det, du har mistet? kropte Bilbo Den må ikke os lignede Gollum Det er rar, den ikke Nej, den er borte, Gollum Gollum Nå ja, jeg er også blevet borte kropte Bilbo, og jeg vil gerne dig igen og det var mig, der vandt lejen og du lovede, kom nu med dig Kom og vis mig ud, så kan du lede bagefter. Selvom Gollum lød helt elendig, kunne Bilbo ikke finde ret meget med lyden i sit hjert, og han havde en fornemmelse af, at noget, som Gollum ønskede så helt, dårligt kunne være noget godt. Kom nu med dig, råbte han. Nej, nej, ikke endnu. har ja, bare, svarede Gollum. Vi må lede efter den. Den er blevet borte, Gollum. Ja, men du fik ikke gættet mit sidste spørgsmål, og du lovede, råbte Bilbo. Gættet ikke, sagde Gollum, og så lød der pludselig en skarp væsen fra mørket. Hvad er det, den har i sine lommer? Det må den sige først. Fortæl os det. Så vidt Bilbo vidste, kunne der ikke være nogen særlig grund, til han ikke skulle sige det. Gollums tanker havde gættet løsningen hurtigere end hans egen. Det var ikke så mærkeligt, for Gollum havde i mange, mange år ruet over denne ene ting, og han var altid bange for, at den skulle blive stjålet. Men Bilbo ærgede sig over forsinkelsen, og det kom til stykket, af, han jo ærlig og reddet i lejen, efter at han løbet en forfærdelig risiko, Svar skal gættes, ikke gis, sagde han. Øh, jamen, det var ikke et ordentligt spørgsmål, sagde Gollum. Det var ikke en gåde, nej, dyrebarn, nej. Åh, oh, hvis det drejer sig om almindelige spørgsmål, sagde Bilbo, så var det mig, der spurgte først. Hvad er det, der er blevet borte? Fortæl mig det. Hvad er det, den har i sine lommere? Lyden var blevet højere og mere væsende, og da Bilbo så i retning af lyden, fik han til sin øje på to små lysende punkter, der kiggede for ham. Efterhånden, som mistanken voksede i Gollums sind, kom lyset i hans øjne til at gløde på Hvad er det, der er blevet borte? blev Bilbo ved. Men nu var lyset i Gollums øjne blevet til grønne flammer, og de kom hurtigt nærmere om. Gollum var om ombord i sin båd, og var nu ved at padle voldsomt tilbage til den lokke bred. Og hans hjerte var så fyldt med raseri over tabet og med mistanke, at intet svært kunne skræmme ham mere. Bilbo kunne ikke regne ud, hvad det var, der havde gjort det i den væsen men han indså, at alt var ude, og at Gollum havde tænkt sig at slå ham ihjel under alle omstændigheder. I yderste øjeblik ventede han sig og løb på lykke og fremme tilbage af den mørke gang, han var kommet af. Han holdt sig tæt til væggen og følte på den med venstre hånd. – Hvad er det, den har i sine lommer! lød det væsende bag ham. Han hørte plasket, da Gollum sprang ud af sin båd. – Ja, hvad kan det være, jeg har? – sagde han ved sig selv, mens han tumlede stønden afsted. Han stak venstre hånd i lommen. Ringen føltes meget kold, da den smuttede på hans famlende pegefinger. Nu lød den væsende lyd lige bag ved ham – han vendte sig og så Gollums øjne som to grønne lygter, der kom op ad bakken. Redselslagen prøvede han at løbe hurtigere, men pludselig slog han mod et fremspring i gulvet og faldt på næsen med sit dine svære under sig. I løbet af et øjeblik var Gollum over ham, men før Bilbo kunne gøre noget som helst, Håværet igen rejse sig og vifte og svinge med sværet, var Gollum løbet forbi, uden at lægge mærke til ham. Han bandede og viskede, mens han løb. Hvad kunne det betyde? Gollum kunne se i mørket. Bilbo kunne se lyset fra hans øjne, der skinnede bleget også bagfra. Han kom op med besvær, og slags vejret skede. Det glødde svært igen, og så fulgte han meget forsigtigt efter Gollum. Der var der ikke andet at gøre. Det ville ikke nytte noget at kravle tilbage til Gollums sø. Det kunne være, at Gollum ville føre ham til en slags udgang, uden at vilde, hvis han fulgte efter ham. Helvede, helvede, helvede, væsede Gollum, forbandet, vær og sikker. Den er borte. Hvad er det, den har i sine lommere? Åh, oh, vi har gættet det, vi har gættet det. Min dyre han har fundet den, ja, det må han have gjort. Min fødselsdagsgave. Bilbo spidsede ører. Nu var han omsider selv begyndt at gætte. Han skyndte sig og kom så tæt på Gollum, som han tog Gollum gik stadig hurtigt videre, uden at se, hvad det var, men han vendte hovedet fra side til side. Det kunne blive se af det svære lys på muren. Min fødselsdagsgave, helvede, hvordan det til, at vi mistede den, min dyrebare? Ja, sådan må det være. Da vi kom denne vej sidst, der var vi ved at vride halsen om på den elendige lille hyldeprins. Ja, sådan er det. Helvede, nu er den forsvundet fra os efter alle disse år. Den er væk, Gollum. Pludselig satte Gollum sig ned og begyndte at græde en fløjtende, gulende lyd, der var forfærdelig at høre på. Bilbo stansede og trykkede sig fladt mod tunnelens væg. Et øjeblik efter holdt Gollum op med at tude og begyndt at tale. Det lød, som om han diskuterede med sig selv. Nej, det kan ikke nytte noget at gå tilbage for at søge. Vi kan ikke huske alle de steder, vi har været. Den nytter ikke sækker har den i sine lommer. Den nu snuser har fundet den, det siger vi. Vi gætter det, dyre bare. Vi kan ikke vide det, før vi har fundet det ægle krybermaste. Men den ved jo ikke, hvad gaven kan, vel? Den har den bare i sine lommer. Den ved ikke besked, den kan ikke komme langt. Den er selv blevet borte, den ægle, nysgerrige lille lus. Den kender ikke vejen ud, det sagde den selv. Ja, det gjorde den, men den er snedig. Den siger ikke, hvad den mener. Den vil ikke sige, hvad den har i sine lommer. Den vil beskede. Den kender vejen ind. Den må også kende vejen ud. Den er på vej til bagdøren, om den. Bjergtrollerne vil fange den. Den kan ikke komme ud. Den er dyrbar Gullum. Bjergtrollerne. Ja, men hvis det har gaven, vores dyrebare gave, så vil bjergtrollerne få fat i den. De vil finde den. De vil finde ud af, hvad den kan. Vi vil aldrig være sikre mere. Aldrig. Gollum, Ida og du vil tage den på, så der ingen, der kan se ham. Han vil være der, men man kan ikke se ham. Ikke engang vores skarpe øjne vil lægge mærke til ham, og så vil han komme i listen og fange os på sin snedige måde. Gollum, gollum, nu må vi holde op med at snakke dyrebare og skynde os. Hvis sækkeren er gået den vej, så må vi være hurtige og se efter. Mm, Alstænd, der er jeg ikke langt nu. Mm, vi må skynde os. Med springen spring rejste Golven sig og begyndte hun at hundre hurtigt afsted. Bilbo skyndte sig efter ham. Han var stadig forsigtig. Men nu var han største frygt, at han skulle snuble over en ny fremspring og komme til at lave spektaklen, når han faldt. Han var svimmel af håb og forbløffelse. Den ring, han havde fundet, måtte åbenbart være en tryggere. Den gjorde en usynlig. Man havde naturligvis hørt den slags ting i de gamle eventyr. Men det var ikke til at tro, at han virkelig skulle have fundet en ved et tilfælde. Men her var den altså. Gollum med de lysende øjne var gået lige forbi ham, og kun en meter frem. De løb videre. Gollum flagede vasen og banden i forvejen, og Bilbo listede bag ham så stille, som kun en hobbit kan Snart kom de til steder, hvor der, som Bilbo havde lagt mærke til det på vejen ned, drejede gang af skiftevis til den ene eller den anden side. Gollum begyndte straks at tælle dem. En venstre, ja. En højre, ja. To højre, ja, ja. To venstre, ja, ja. Og så videre. Efterhånden, som han talte, satte han farten ned... Jeg begyndte at ryste og klynke, for vandet var længere og længere bagved ham, og han begyndte at blive bange. Der kunne være bjergtroll i nærheden, og nu havde han mistet sin ring. Til sidst standsede han ved en lavloptet åbning til venstre for den. Syv højre, ja, seks venstre, ja, han. Det er denne her, som er vejen til bagdøren. Han kiggede ind og vidt baglæns. Men vi tør ikke gå derind Gyre bare Nej, det tør vi ikke Der er bjergtrolde dernede Masser af bjergtrolde Det kan vi lugte Hvad skal vi gøre? De, de må blive mast Vi må vente her dyrebar. bare vente lidt og se Så standede de bredt op Gollum havde trods alt Hørt Bilbo til vejen ud Men Bilbo kunne ikke komme forbi der sad Gollum og skød ryk lige midt i åbningen, og hans øjne skinnede koldt i hans hoved, mens det svejede fra side til side mellem hans knæ. Bilbo holdt næsten op med at trække vejret, og blev selv helt stil. Han var desperat. Han måtte se at komme væk. Ud af dette forfærdelige mørke, mens han endnu havde kræfter til det. Han måtte slås, han måtte genborde dette uhyggelige væsen, stikke dets øjne ud, dræbe det. Det havde i sinde, at slå ham ihjel. Men det ville ikke være nogen ærlig kamp. Han var usynlig nu. Gollum havde ikke noget svært. Gollum havde ikke ligefrem truet med at dræbe ham, eller prøvet på det nu. Og han var elendig, alene og borte fra alt og alle. En pludselig forståelse, en madlidenhed blandet med rædsel fyldte Bilbos hjerte. Et glimt fra endeløse dage i fuldstændig ubemærkethed, uden lys, uden håb om bedring, hårde sten, kolde fisk, snusen omkring og visken. Han tænkte alle disse tanker i et kort sekund. Han rystede og i næste sekund sprang han pludselig som båret af ny styrke og beslutsomhed. Det ville ikke have været noget højt spring for et menneske, men det var et spring i mørket. Lige hen over hovedet på Gollum sprang han, syv fod i længden og tre i højden. Det var godt, han ikke vidste, at han var lige ved at smadre hovedet mod gangens lave, buede loft. Gollum kastede sig bagud og greb efter hobbiten, mens han fløj hen over ham, men det var for sent. Hans hænder greb i den tomme luft, og Bilbo, der faldt ned på sine kraftige fødder, løb ned af den nye gang. Han ventede sig ikke for at se, hvad Gollum foretog sig. Først lød der væsen og banden næsten lige ham, så holdt det op, og lige efter løb der et skrig, som fik blodet til at stivne i hans år. Det var fyldt med had og fortvivlelse. Gollum var besejret. Han vågede ikke at gå videre. Han havde tabt. Han var gået glip af sit bytte, og han havde desuden mistet det eneste, han nogensinde havde brudt sig om. Sin dyre vare. Vilbos hjerte sad i halsen, da han hørte skriget, men han holdt ud. Nu lød den truende stemme som et svagt ækko bag ham. Tiv, tiv, tiv. vi hader den. Vi hader den. For evigt! Så bliver der stille. Men det forekommer også snart på Trun. Hvis bjergtrollene er så ved, at han kan lugte dem, tænkte han, så må de også have hørt ham skrige og bande. Nu gælder det om at være forsigtig, ellers vil den vej føre os til det, der er værre. Gangen var lav og groft udhugget. Den var ikke så forfærdelig vanskelig at få se, og for har Bitten, når han er skidt i gange, støtte sin stakkelstæger mod vemmelige, ujævne sten på gulvet. Har jeg nu lidt lavt for bjergetroldet, i hvert fald de store, tænkte Bilbo, der ikke vidste, at selv de store bjergorkerne går foroverbøjet og lynhurtigt afsted, så de næsten holder hænderne ved jorden. Snart begyndte den gang, der havde ned nedad at gå opad, og efter et stykke tid førte den stejlt op ad bakken. Bilbo måtte farten ned, men til sidst holdt skråningen op, gangen drejede om et hjørne og begyndte at gå nedad igen, og der ved foden af en kort skræns så han et lysglemt, der sivede rundt om et nyt hjørne, ikke rødt lys som fra et bål eller fra lygter, men et bleget dagslys. Så begyndte Bilbo at løbe. Han tøflede afsted så hurtigt, hans ben kunne bære ham. Han drejede om det sidste hjørne og nåede pludselig til et åbent rum, hvor lyset efter den lange tid i mørket forekom ham blændende stærkt. I virkeligheden var det kun en stribe solskin, der skinnede gennem en døråbning med en stor åben stendør. Bilbo missede med øjnene, og så var det, at han pludselig fik øje på bjergtrollen. Bjergtrollen i fuld rustning og med dragende svær, der sad lige inden for døren og i agthåben med åbne øjne, mens de samtidig holdt øje med den gang, der førte derhen. Der sad de ophidsede, vagtsomme, parate til hvad som helst. De fik øje på ham, før han så dem. Ja, de så ham. Hvad enten det nu var et tilfælde eller et sidste træk fra ringens side, før den gik over til sin nye ære, så var den ikke på hans finger. Bjergtrollene kastede sig over ham med frydeskrig. skrig. Rædselen og tabet ramte Bilbo som et ærko af Gollums elendighed. Han glemte at drage sit sværd, stak hænderne i lommerne, og der lå ringen stadigvæk i hans venstre lomme og smuttede på hans finger. Bjergtrollene stansede bræt op. De kunne ikke se noget som helst til ham. Han var forsvundet. De hyldede dobbelt så højt som før, men ikke af begejstring. Hvor er den? skreg de. Gå tilbage af gangen, råbte nogen. Denne vej, brølede nogen. Nej, denne her vej, frælede andre. Hold øje med døren, brølede deres anfører. Der blev piftet i fløjter. Der lød våben larmt, raslede, bjergtrollene bandede og svor og løb hid og dit, men de faldt over hinanden og var meget Der lød vældige ramaskrig, og der blev et forfærdeligt forstyr. Bilbo blev frygteligt forskrækket, men han havde fornuft nok til at forstå, hvad der var, der var sket, og til at liste sig om bag en tynde møle til bjergtrollvagterne. På den måde kom han af vejen og undgik, at man støttede ind i ham, trampede ham til døde eller fangede ham ved at føle sig frem. Jeg skal nå hen til døren, jeg skal nå hen til døren, blev han ved at sige til sig selv. Men det varede længe før han vågede at prøve. Det var som om han legede en forfærdelig form for blindebuk. Stedet myldrede med bjergtrollet, der løb rundt, og den arme lille hobbit, smuttede hid og dit, blev væltet af en bjergtroll, så vi ikke kunne regne ud, hvad det var, han må stødt ind i. Han kravlede væk på alle fire og slap ud mellem benene. På vagtens anfører i yderste øjeblik rejste sig og løb hen til døren. Den stod stadig på klem, men der var en af bjergtrollene, der havde skubbet den næsten i. Bilbo kæmpede, men han kunne ikke have flyttet den ud af stedet. Han prøvede at masse sig igennem Han massede og massede, men han sad fast. Det var forfærdeligt. Hans knapper var kile fast mellem dørkanten og dørkarmen. Han kunne se ud i det fri. Der var kun få skridt at løbe ned i en smal dal mellem Højebjerget. Solen dukkede frem bag en sky og skinnede klart på dørens yderside, men han kunne ikke komme igen. Pludselig råbte en af bjergtrollene, der er en skygge ved døren. Der er noget udenfor. Bilbo stod med hjertet i halsen. Han trykkede med fortvivlens kraft. Knapperne sprang af i alle retninger. Han var kommet igen Med flået, trøjet og vest, han sprang ned ad trappen som en gild, mens de forbløffede bjergtrollet endnu var i færd med at samle hans pæne messingknapper op fra dørtrinnet. Selvfølgelig begyndte de snart at løbe efter ham. De hude og råbte, mens de jagede ham mellem træerne. Men de bryder sig ikke om solskin, det gør deres ben usikre og får det til at svimle for dem. De kunne ikke finde Bilbo, der smuttede ind og ud af træernes skygger. Han løb hurtigt og stille og holdt sig for solskinnet. Derfor varede det ikke længe, før de muggene og bandende vendte tilbage for at bevogte døren. Bilbo var undsluppet. Bilbo var sluppet bort fra bjergetroldene, men han vidste ikke, hvor han var. Han havde mistet sin hætte, kappe, mad, pony, knapper og venner. Han blev ved at gå, til solen begyndte at synge i vest, bag Der Deres skygger faldt over Bilbos sti, Og han så sig tilbage, så vendte han blikket fremad. Og det eneste, han så, var bjergkamme og skråninger, der førte ned i lavlandet og slætterne, der nu er da skimtede mellem træerne. Du godeste, udbrød han. Jeg må være kommet lige over på den anden side af togebjergene. Jeg er nået til udkanten af landet på den anden side. Åh, oh, hvor mon Ganalf og dværgerne er gået hen. Jeg håber der ikke, at de stadig befinder sig i bjergtrollenes magt. Han gik videre ud af den lille højt liggende dal, hen over dalens kant og ned ad skråningerne på den anden side, men hele tiden blev en meget ubehagelig tanke stærkere i ham. Han spekulerede på, om han ikke nu, hvor han havde trylleringen, burde vende tilbage til de forfærdelige tunneler for at lede efter sine venner. Han havde netop besluttet, at det var hans pligt, at han måtte vende tilbage. Og han følte sig helt elendig i orden, da han pludselig hørte stemmer. Han dansede og lyttede. Det lød ikke som bjergtråd. Så sne han sig forsigtigt fremad. Og pludselig fik han øje på en hoved med en rød hætt, der kiggede frem mellem to store klippeblokke, og han så, det var Berlin, der holdt udkig. Han kunne have klappet i hænderne og råbt af glæde, men det gjorde han ikke. Han havde stadig ringen på rejse for at møde noget uventet og ubehageligt, og han opdagede, at Berlin så lige på ham, uden at lægge mærke til ham. Jeg skal give dem alle sammen en overraskelse, tænkte han, da han kravlede ind i buskene ved kanten af den lille dal. Ganalf skændtes med dværgerne. De diskuterede alt det, der var hent dem i og de snakkede om, hvad de nu skulle gøre. Dværgerne gjorde vrøvel, og Ganalf sagde, at de ikke på nogen måde kunne fortsætte deres rejse og efterlade herr hos bjergtrollene, uden at finde ud af, om han var død eller levende, og uden at prøve på at redde ham. Han er nu engang min ven, sagde Trollmann. Han er ikke en ægelt lille kal. Jeg synes, jeg har ansvaret For ham, jeg vil ønske, at I ikke var kommet bort fra ham. Dværgerne ville gerne vide, hvorfor han overhovedet var kommet med, og hvorfor trollmanden ikke kunne have valgt en, der havde noget mere fornuft i hovedet. Han har været mere til besværen til nytte, sagde en af dem. Hvis vi nu skal tilbage til de afskyelige bjergange, så gild pokker Adam, siger jeg bare. Garnalf svarede vridt, det er mig, der har taget ham med, og jeg tager ikke noget med, der ikke kan bruges. Enten hjælper I mig med at søge efter ham, eller så går jeg alene og lader jeg blive her, og så må I selv klare jeg ud af dette her så godt I kan. Hvis vi bare finder ham, så kommer I til at takke mig, før alt dette her er overstået. Hvorfor gik du også og tabte ham, Dori? Det ville du også have gjort, hvis en bjergtroll havde grebet dig bagfra i mørket og trådt på dine fødder og sparket dig i ryggen, sagde Dori. Jamen, hvorfor samlede du ham så ikke op igen? Himmel, hvor du kan spørge! Bjergetrolde, der slås og bider i mørket Alle falder over hinanden og tæver lys på hinanden Du var selv lige ved at hugge. Mit hoved er med klamdring Og Torin stak hister her og alle var med åkrist og pludselig er du et af dine blændende klimt, vi så bjergtrollene trække sig hylene tilbage, og så skræk du, følg efter mig sammen. og så burde der alle være fulgt efter dig. Det troede vi jo også, at trollene havde gjort, og du ved jo også meget godt, at der ikke var tid at tale, før vi var kommet forbi Portvagterne og ud gennem den nedre dør, og hovedkuls var løbet herned. og her sidder vi altså uden den pokkers tyveknæt. Og her har I tyveknægten, sagde Bilbo trådte midt ind blandt dem, og lod ringen glide af. Du gode, søster, hvor de får sammen. Så kan de sig til at råbe af overraskelse og begejstring. Ganalf var lige så som de andre, men han var måske også gladere end alle andre. Han kaldte på baling og sagde ham sin mening om en udkigsmand, som lod folk gå lige ind blandt dem uden advarsel. Det er en kendt skærning, at Bilbo steg i dværgenes agtelse efter den historie. Hvis de stadig, trods for Janals påstand, havde tvivlet på, at han var en førsteklasses indbrudstyr, så tvivlede de ikke mere nu. Balin var den, der var mest forvirret, men alle sagde, at det var et fint lykke arbejde. Og så ville de alle sammen høre, hvad han havde oplevet, efter de var kommet bort fra ham, og han satte sig ned og fortalte dem det hele, undtagen om, hvordan han havde fundet ringen. Ikke lige nu, tænkte han. De var særligt interesseret i gode konkurrencen og gys taknemmeligt over hans beskrivelse af Gollum. Og så kunne jeg ikke finde på noget nyt spørgsmål, når han sagde, der ved siden af mig sluttede Bilbo. Og så sagde jeg: Hvad er det, jeg har i min lomme? Og det kunne han ikke gætte, selvom han fik lov til at gætte tre gange. Og så sagde jeg: Og oh, hvad som med dit løfte? Vis mig vejen ud, men så faldt han over mig i mørket for at slå mig ihjel. Og jeg løb, og jeg faldt. Og så gik han fejl af mig i mørket, og så fulgte jeg efter ham, fordi jeg kunne høre at han tal med sig selv. Han troede, at jeg virkelig kendte vejen ud. Så derfor løb han den vej, og så satte han sig ned ved indgangen, så jeg ikke kunne komme forbi. Derfor sprang jeg hen over ham og slap ud og løb ned til porten. Jamen, hvad så med vagterne? spurgte de. Var der ikke nogen dem? Åh, jo, der var masser, men dem smuttede jeg udenom. Jeg sad fast i døren, der kun stod på klæder. og jeg har tabt en hel masse knapper, sagde han, og så bedrøvet på sine forrevne klæder, men jeg mastede mig igennem alligevel, og her er jeg så. Dværgene betragtede ham med fornyet respekt, da han talte om at smutte udenom vagterne og springe over gollum og masse sig igennem, som om det ikke var noget særligt. Var det ikke det, jeg sagde? Ja, sagde Gandalf og Lug. Her her sikkert har mere i sig, end I regner med. Han sendte Bilbo et mærkeligt blik fra øjnene under de buskede øjenbryn, mens han sagde, det, og Hobbiten måtte spekulere på, om Gandalf skulle have gættet den del af historien, som han havde lavet være med at fortælle. Bilbo ville nu gerne vide, hvordan troldmanden var dukket op igen, og hvordan de sammen var kommet til det sted, hvor de nu befandt sig. Rent ud sagt, brød troldmanden sig ikke om at forklare mere end en gang, hvor dygtig han havde været, så derfor sagde han bare til Bilbo, at både han og Elrond havde været fuldstændig klar over, at der var onde bjergtrolle i denne egen at bjergene, men at trollenes hovedport plejede at vende ud mod et andet pas. Et pass, som var nemt at forse og så, at de ofte fangede folk, der overnattede nærheden af deres indgange. Men nu var folk åbenbart holdt op med at gå den vej, og bjergtrollene havde ønsynligt for nylig åbnet deres ny indgang øverst i det pas, som dværget var gået af. Det, som man havde regnet for helt sikkert indtil nu. Jeg må se, om jeg kan finde en eller anden nogenlunde flink kæmpe, der vil spære den igen, sagde Ganalf. Ellers bliver det snart helt umuligt at komme over bjergen. Så snart Ganalf havde hørt Bilbos hyl. Havde han forstået, hvad der var sket? I det lysglems, som dræbte de bjergetrolle, der havde været ude efter ham, var han smuttet ind af sprækken, netop da den lukkede sig. Han var fuldt efter driverne og fangerne til indgangen til den store sal, og der satte han sig ned og arbejdede i mørket på det bedste trolleri, han kunne. Det var en meget indviklet historie, sagde han. Det var på et hængende hår. Men selvfølgelig havde gerne alt kendskab til trolleri med lys og ild, som I husker, havde selv bitten aldrig glemt det fantastiske fyrværkeri på den gamle Toggårds midsommerfest. Resten ved vi alle sammen beskid med undtagen, at Ganalf kendte bagdøren, som bjergtrollene kaldte den nedover bord, der hvor Bilbo tabte sine knapper. Den var faktisk kendt af alle, der var fortrolig med denne egne af bjergene, men der måtte en troldmand til for at finde vej igennem tunnelerne og føre dem i den rigtige retning. Den port har de lavet for mange, mange år, siden delvis, for at have en vej, de kunne undslippe af, hvis de skulle få brug for det, og dels for at kunne smutte ud i landet hendes sides bjergene, hvor de ofte kommer om natten og volder stor skade. De holder den altid bevogtet, og det er endnu ikke lykkedes nogen at spærre den. De vil bevogte den dobbelt efter dette, lå han. De andre lå med. Ganske vist havde de mistet meget, men til gengæld havde de dræbt den store bjergtrol, og desuden mange flere, og de var alle sluppet fra med livet, så man kunne godt sige, at de hidtil var gået af med sejren. Men troldmanden kaldte dem til fornuft. Vi må se at komme videre med det samme, når vi nu har hvilet os lidt, sagde han. Når først natten falder på, vil der blive sendt mange hundrede ud efter os, og skyggerne er allerede ved at blive langet. De kan lugte vores fodspor i mange timer efter vi er forsvundet. Vi må være mange mil borte, før tusind falder på. Hvis vejret er klart, vil der være en smule måneskin, og det er heldigt. Ikke fordi de tager sig mad af månen, men det vil give os lidt lys at styre efter. Solen var for længe siden gået om bag bjergerne. Skyggerne var allerede ved at samles omkring dem, men langt borte mellem træerne og de sorte toppe af de træer, der voksede længere nede, kunne de stadig se aftenlyse skinne på slætterne på den anden side. De humpede afsted så hurtigt de kunne, af fyrerbevoksede skrænter, stien gik jævnt ned ad bakken, sommeltider gik den gennem et bregnekrat, hvis høje blade nåede har over hovedet, og tider vandrede de musse stille hen over et tæppe af fyrernåle, og hele tiden blev mere dyster og stillheden dybere. Den aften var der ikke en vind, som rørte sig, intet, der kunne få træernes græne til at suppe. Med et hørte de et hyl længere ned ad bakken, et langtrukket hyl, der fik den til at gysse. Det blev besvaret af et andet, et sted til højre for dem, og temmelig meget nærmere ved dem. Og så er endnu et hyl ikke ret langt til venstre for dem. Det var ulve, der tuede mod månen. Ulve, der var ved at samle sig. Hurtigt, op i træerne, råbte Gernalf, Og de løb hen til træerne i udkanten af lysningen. De søgte efter de træer, der havde grene tilstrækkeligt langt nede i jorden, eller som var så slanke, at man kunne klatre op af stammen. De fandt dem så hurtigt, de kunne lade sig gøre, kan jeg nok forstå. Og så klatrede de så højt op, som de to stole på grenene. alt der var ret meget højere, end de andre havde fundet et træ, som de ikke kunne klatre i. Det var et stort føretræ, som stod lige udkanten af lysningen. Han sad helt skjult i det grene, men man kunne se, at hans øjne klemte i måneskenet, når han kiggede frem. Og Bilbo, han kunne ikke komme op. En nådtræ. Han vimsede rundt fra stamme til stamme, som en kanin, der ikke kan finde sit hul, mens den bliver forfuldt af en hund. Nu har du igen lavet tyven i stikken, sagde Nori til Dori og kiggede ned. Jeg kan ikke altid slæbe rundt med tyve på ryggen, sagde Dori. ind i tunnler op i træer. hvad vil der da ind i er? Han bliver et, hvis du ikke gør noget, sagde Torin. For nu lød der tuden hele vejen rundt om dem, og den kom nærmere og nærmere. Dori, råbte han, for Dori var den, der sad længst nede i det nemmeste træ. Giv hurtigt her sikker en hånd, så han kan komme op. Dori var i grunden vældig rar, selvom han gjorde så meget rød. Stakkels Bilbo kunne ikke nå hans hånd, selvom han klatrede ned til den nederste gren og lod sin arm hænge så langt ned, han kunne. Derfor klatrede Dori om helt ned for træet og lod Bilbo kravle op og stå på sin ryg. Netop i det øjeblik kom ulverne hylende ind i lysningen, Pludselig var der øjne i hundredvis, der så på dem. Alligevel svigtede Dårige, ikke Bilbo. Han ventede til han var klædt op i grenene, og så sprang han selv op. Og det var i yderste øjeblik. En af ulvene snappede efter hans kappe, da han svang sig op, og fik næsten fat i ham. Et øjeblik efter stod der en hylende flok rundt om træet. De sprang op af stammerne med glødende øjne og tunger, der hang langt ud af gabet samlede de store kogler fra grenene i sit træ. Så satte han ild til en af dem. Den brændte med en klar blå flamme. Han smed den knitrende ned på ryggen af en af ulvene, og straks gik der i dens stridhårede pels. Den sprang frem og tilbage, mens den hylede forfærdigt. Så gik der i en kogle til, og en til. En lyste blot, en rødt og en grøn, De sprak på jorden midt i krisen og forsvandt i en kaskade af kulørt knister og røg. En særlig stor kogle ramte ulvenes høvding på snuden. Han sprang ti fod i vejret, så kan han sig til at løbe rundt og rundt i kredsen, mens han bed snappede de andre ulve i sin brede og redset. og Bilbo råbte og jublede. Ulvenes raseri var forfærdeligt at skue, og den støj, de lavede, fyldte hele skoven. Ulve er altid meget bange for ild. Hvis de fik en knift i pelsen ved den siddende og brændte sig ind i den, og hvis den ikke hurtigt rullede sig rundt, stod de snart helt i flammer. Hvad er det for en ballade, der er i skoven i nat? spurgte Ørnefyrsten. Han sad som en sort skygge i måneskinnet og lurede på toppen af en egentlig klippetinde ved den østlige udkante af bjergene. Jeg hører ulvestemmer. Har ondt for i skoven? Han sejlede op i luften og straks lettede to hans vagter, fra klippetoppet på begge sider for at følge med ham. De kredsede op under himlen og kiggede ned på ulverne skare en lille bitte plæt langt nede. Men ørne har skarpe øjne og kan se ting på lang afstand. Ørnefyrsten i togebjergerne havde øjne, der kunne se mod solen uden at blinke og se en kanin, der rørte sig i månesken en mil nede. Skønt han ikke kunne se de folk, der sad i træerne, kun kunne han skældne uroen blandt ulvene, se de små ildglimt og høre den hylen og tuden som steg op fra et sted langt under ham. Og han kunne se månen skinne i bjergetrollene, spyd og hjelme, der lange rækker af de ondskabsfulde væsener snidte ned af bjergsiden og snodede sig ind i skoven. Ørene er ikke venlige fugle. Nogle af dem er feje og grusomme. Men den gamle rase fra de nordlige egne hvor de største af alle fugle. De var stolte. Og stærke og edle, de brød sig ikke om bjergetrold, og de frygtede dem ikke. Når de overhovedet lavede mærke til dem, og det var sjældent, for de åd ikke den slags væsener, slog de ned over dem, drev dem skrigende tilbage til deres huler og forhindrede, hvad ondt de måtte være ude på. Bjergetroldene hadede ørnene, og de var bange for dem, men de kunne komme op til deres høje redder eller drive dem bort fra bjerget. Denne aften var ørnefyrsten meget nysgerrig efter at vide, hvad der foregik på jorden. Derfor sammenkaldte han mange andre ørene, og de fløj bort fra bjergene for at kredse langsomt rundt og rundt og kom længere og længere ned mod ulvenes skarer og bjergtrollenes mødested. Og det var godt det samme. Der var ved at ske forfærdige ting dernede. De ulve, der var gået i i, var flygtet ind i skoven og havde antændt den mange steder. Det var højsommer, og på denne side af bjergene var der ikke faldet meget regn i den sidste tid. Hulebregner, knækkede grene og store bunker af førernåle og udgåede træer, hister her, stod snart i flammer. Hele vejen rundt om ulvenes lysning sprang ilden, men ulvevagterne forlod ikke træerne. De sprang ophisset og vrede rundt om stammerne og tude og forbandede dværgene på deres forfærdelige sprog med hængende tunger. Deres øjne skinnede lige så rødt og voldsomt som flammerne. Så dukkede de hylende bjergtrolde pludselig op. De troede, at ulvene var op og slås med skovfolkene, men de fandt snart ud af, hvad der virkelig var sket. Nogle af dem satte sig simpelthen hen og grinede. Andre viftede med deres spyd og slog spydskafterne mod skålene. Bjergtrolle er ikke bange for ild, og de havde snart fået lagt en plan, der forekom dem fantastisk morsom. Nogle af dem fik alle ulvene samlet i en flok. Andre stablede brænde og kvæs rundt om træstammerne. Er der andre løb rundt og stampet og slog, slog og stampet, til næsten al ild var slukket? Men de slukkede ikke den ild, der var nærmest ved de træer, hvor dværgene sad. Den holdt de liv i med blade og knækkede grene og brænder. Snart var der en ring af røg og flammer hele vejen rundt om dværgene. En ring, som de hele tiden hindrede at brede sig ud af. Men det varede ikke længe, før den lukkede sammen, stammerne og slækkede i det brænder, der var stablet under træerne. Bilbo fik røg i øjnene. Han følte varmen for flammerne, og gennem røgen kunne han se bjergetrollene danse rundt i ring, som folk omkring et midsommerbord. Uden for den kreds, hvor krigerne dansede rundt med spyd stod ulvene i respektfuld afstand og så til, mens de ventede. Flammerne nåede til Ganals træ. På et øjeblik spredte den sig til de andre. Barken brød i brand. De nederste grene knækkede. Så klatrede Ganalf op til toppen af sit træ. Et pludseligt glimt sprang som et lyn fra hans stav, da han gjorde sig apparat til at springe højt, oppe og ned mellem bjergtrollen i spil. Det ville være ved hans død, selvom han sandsynligvis ville have slået mange af dem ihjel, når han kom ramlende ned som en tortenkile. Men han kom ikke til at springe. Netop i det øjeblik kom Ørnefyrsten susende ned fra luften, greb ham i sine kløer og forsvandt. Der lød et hyl af overraskelse og vrede fra bjergtrollene. Ørnefyrsten, som gerne af nu havde talt med, skræg højt. De store fugle, der var sammen med ham, svævede tilbage, de sank som store, sorte skygger. Ulvene tude og skar tænder. Bjergtrollene og stampede af raseri og slyngede deres tunge i været, men forgæves. Ørnene stod ned over dem. Den mørke vingesusen slog dem til jorden, eller drev dem langt bort. Deres kløer flåede i bjergetrollenes ansigter, andre fugle fløj ned, trætoppen og greb dvergene, der var klatret så højt op, som de aldrig havde gjort før, og Stakkels lille Bilbo var lige ved at blive glemt igen. Det lykkedes ham lige akkurat at få fat i Doris ben, da Doris som den sidste af dem alle blev slæbt af sted, og så steg de sammen op over tumulten og branden, Bilbo svingede sig i luften, og hans arme var næsten ved at gå midt over. Langt nede under dem var bjergtroll og ulve nu ved at sprede sig i alle retninger. Et par ørne kredsede og svævede stadig hen over slagmarken. Ilden omkring træerne sprang pludselig op til de højeste grene, som knitterne gik op i lure. Man så pludselig en kaskade af gnister og røg. Bilbo var undsluppet i yderste øjeblik. Snart skinnede skæret fra branden langt nede under dem, som et rødt glemt på den sorte jord. De var meget højt oppe mod himlen og steg hele tiden i det store fejende kredse. Bilbo glemte aldrig denne flyvetur, hvor han måtte klamre sig til Doris angler. Han støndede, mine arme, <høh>, mine arme, og Doris støndede mine ben, mine ben." Flyveturen endte i yderste øjeblik for ham, det var lige før hans arme kun kunne mere. Han slapp Doris angler med et gisp og faldt ned på en hår afsats, hvor ørnen havde sin rede. Der blev han liggende uden at sige noget, og hans tanker var en blanding af overraskelse over at være blevet frelst fra ilden, og redsel over at skulle falde ned fra dette sted til de dybe skygger på begge sider. På dette tidspunkt, Følte han sig meget underlig hoved, efter de forfærdelige oplevelser, han havde haft i de sidste tre dage, hvor han næsten ikke havde fået noget at spise. Og han hørte sig selv sige højt, «Nu ved jeg, hvordan det er at være stykke bacon, der pludselig bliver taget væk fra panden af en gavel og lagt tilbage på hylden.» «Nej, du gør ej, hørte han dårligt svar, for baconstykket ved godt, at det alligevel havner på panden før eller siden, og sådan må vi da ikke håbe, det går for os.» Og ørne er jo dog hverken gafler eller forke. Nej, nej, de ligner slet ikke storket. Nej, forke mener jeg, sagde Bilbo, i det han satte sig op og så bekymret på ønen, der havde sat sig i nærheden. Han spekulerede på, hvad han ellers havde sagt af Røvl, og på, om ørnen måske ville synes, at det var uhøfligt. Man bør jo ikke være uhøflig overfor en ørn, når man ikke er større end en hobbit og befinder sig i den rede midt om natten. Ørnen sleb, bare sit næb mod en sten, pillede i sine fjer og lod som om den ikke lade mærke til noget. Snart efter var der en af de andre ørene, der kom flyvende derhen. Ørnefyrsten bydede jeg bringe fangerne til den store afsatsskrejten og fløj bort igen. Den anden ørn greb då i kløerne og fløj bort med ham i mørket og lod Bilbo være helt alene. Han havde akkurat kræftet til at spekulere på, hvad sendebudet kunne have ment med fanger, og til at spekulere på, hvordan det ville være at blive flået til aftensmad som en anden kaniner på hans tur. Ørnen kom tilbage, greb ham i jaktens ryg med kløerne og lettede. Denne gang fløj den kun et kort stykke. Det varede ikke længe før Bilbo, skælvene af rejsen, blev lagt ned på en bred klipafsats. Man kunne kun komme ned til den ved at flyve. Hvis man ikke sprang over en afgrund, var der ingen vej bort fra den. Der fandt han alle de andre, der sad med ryggen mod bjergvæggen. Ørnefyrsten var der også. Han sad og talte med Ganalf. Så skulle Bilbo alligevel ikke spises. Mens han lyttede til, hvad Gernalf sagde, forstod han, at de nu for alvor skulle slippe væk fra de modbydelige bjerge. Han og den store ørn diskuterede deres plan om at bære ham, dværgerne og Bilbo langt bort og sætte dem ned langt ude på sletten. Øvnefyrsten ville ikke bære dem til et sted, hvor der boede mennesker i nærheden. Så ville de bare skyde på os med deres store takstræsbure, sagde han, for de ville tro, at vi var ude efter deres for. Og på alle andre tidspunkter ville de nok også have ret. Men vi er glade for at snyde bjergtrollene for deres bytte, og vi er glade for at kunne gøre gengæld over for dig. Men vi vil ikke risikere vores liv på slætterne mod syd for dværgenes skyld. Udmærket sagde Garnalf, så fører os hvorhen, og hvor langt de vil. Vi står allerede i dyb taknemmelighedsgæld til jer, men foreløbig er vi ved at dø af sult. Ja. ja, jeg er næsten allerede død af sult, sagde Bilbo med en lille svag stemme, som ingen hørte. Nå ja, men det kan da vel gøres noget ved, sagde Ørnefyrsten. Lidt senere kunne man så se et klart bål på klippeafsatsen og dværgernes skikkelser, der sværmede rundt om det, mens de lavede mad og frembragte en dejlig duft. Ørnene var kommet med tørre grene, der kunne bruges som brændsel, og de var kommet med kaniner, hare og et lille får. Dværgernes klarede selv alle forberedelserne. Bilbo var for svær til at hjælpe til, og han var heller ikke ret god til at flå kaniner eller skære kød ud, for han var vant til at få det leveret gryde klar fra slagteren. Og så gerne alt ned, han havde gjort sit ved at tænde ilden, for øjen og gløgn havde mistet deres fyrtøj. Ikke engang nu om stunder er dværge begyndt at bruge tændstikker. Således endte eventyrene i tåget ja. Snart føltes Bilbos mave fuld igen, og han befandt sig godt, og han havde en fornemmelse af, at han ville kunne sove fredeligt og roligt, men han ville egentlig hellere have haft et stykke smør og end kødstykker, der var stigt på spil. Han sov bedre sammenrullet på den hårde klippe, end han nogensinde havde gjort det i sin bløde seng hjemme i sit eget lille hul. Men hele natten drømte han om sit eget hus, og i søvne vandrede han rundt i alle sine værelser for at lede efter noget, som han ikke kunne finde, og han kunne heller ikke huske, hvordan det skulle se ud. Denne gang fik han lov til at sætte sig på ryggen af en ørn og klamre sig fast mellem dens vinger. Luften susede hen over ham, og han lukkede øjnene. Lad er med at knibe, sagde Hans Søren. Du behøver ikke at være bange som en kanin, selvom du godt kunne lide en. Det er dejligt vejr til morgen, og det blæser ikke ret meget. Hvad kan være bedre, end at flyve? Bilbo ville gerne have sagt et varmt bad, og så en gang se morgenmad på plænen bagefter. Men han syntes, det var bedre, at ikke var sige noget, og løsnede sit greb ind i sin lille. Længe efter havde ørnene åbenbart selv oppe fra deres store højde fået øje på det sted, de var på vej til, for de begyndte at synke i store spiraler. Det gjorde de længe, og til sidst åbnede hobitten øjnene, jorden var kommet meget nærmere, og under dem var træer og et udstrakt græsland, og gennem det hele løb en flod, men midt i floden skød en klippe op, næsten som et bjerg. Nu slog ørnene hurtigt ned på denne klippe en for en og satte deres passagerer af. Farvel, skreg de. Farvel, hvorhen I en far til rejsen er endt, og jeres reder tager imod jer. Det er en høflig hilsen, som ørne plejer at bruge. Måtte vinden under jeres vinger bære jer, hvor solen sejler og månen vandrer, svarede af, som kendte det rigtige svar. Øverst på bjerget var der en flad afsats, og en trods sti med mange trappetrin førte ned til floden. Her samlede rejseselskabet sig for at diskutere, hvad der nu skulle gøres. Det har hele tiden været min mening at sørge for, at de om muligt kom over bjergene i sikkerhed, sagde troldmanden. Og det har jeg nu gjort med dygtighed og held. Nu er vi faktisk kommet en hel del længere mod øst, end jeg havde tænkt at følge jer. Dværvene sukkede, og så meget nedslået ud, og på De var begyndt at tro, at Ganalf ville tage med dem hele vejen. Jeg har ikke tænkt mig at forsvinde lige i dette øjeblik, sagde han. Jeg kan godt give jer et par dage til. Jeg kan sikkert nok hjælpe jer ud af jeres øjeblikkelige vanskeligheder. Jeg har også selv brug for lidt hjælp. Der bor ikke mange folk her på disse egne, men der er nogen, som jeg kender, og som ikke bor så langt herfra. Og det er den nogen, der har hugget trappen ud på den store klippe. Vi må gå ud og lede efter ham, og hvis alt går, som det skal ved vores første møde, så tror jeg nok, jeg tager sted, og ligesom ørnene ønsker jeg, farvel, hvorhen I en far. Det var ikke længe før, de gik over floden. De bar på bitten. Den nogen, som jeg har talt om, sagde Garnalf, er en meget betydelig person. I må alle sammen være meget høflige, når jeg præsenterer jer. Jeg tror nok, jeg vil præsentere jer langsomt, to gange, og I må gøre jer meget umad, for ikke at irritere ham, ellers må himlen vide, hvad der vil ske. Han kan være ganske forfærdelig, når han er vred, selvom han er flink nok, når han er i godt humør. Dværgene samlede sig alle sammen rundt om trollmanden Kunne du ikke finde en, der var lidt mere ligevægtig, og var det ikke bedre, hvis du forklarede det hele lidt tydeligere, jeg har forklaret det tydeligt nok, sagde troldmanden knavet Og hvis I endelig skal vide mere, så hedder han Bjørn Han er meget stærk, og så er han skinbytter Aba har. mener du en pelshandler? Han er skinbytter Det vil sige, at han skifter ham Samtidig er han en stor, sort bjørn Og tider er han en stor, stærk, sorthåret mand Med lange arme og langt skæg Nogen siger, at han er en bjørn der nedstammer fra de store gamle bjørne, som boede i bjergene, før kæmperne kom. Andre siger, at han er et menneske, der nedstammer fra de første mennesker, som levede før Smaug, og de andre drager kom til denne del af verden, og før bjævtrollene dukkede op fra de nordlige bjerge. Under alle omstændigheder underkaster han sig ikke nogen anden trolddomskraft end sin egen. Han bor i en egeskov, og han har et stort træhus, og som menneske holder han kvæg og heste, der er næsten lige så som han selv. De arbejder for ham og snakker med ham. Han spiser dem ikke, og han hverken jager eller spiser vilde dyr. Han har mange, mange kuber med store, stærke bier. Han lever mest af fløde og honning. Nu havde Bilbo og dværgene nok at tænke på, og de stillede ikke flere spørgsmål. Først midt på eftermiddagen fik de øje på de store bede med blomster, der var begyndt at dukke op. Der var især kløver, store strækninger med den lave, hvide, sød-honningduftende kløver. Der var en summen og brummen i luften. Bierne havde travlt alle vegne, og sikke nogle bier. Bilbo havde aldrig set noget lignende. Hvis en af dem stak mig, tænkte han, så ville jeg svulme op og blive dobbelt så stor, som jeg er nu. De var større end gedehamse, dronerne var noget større end en tommelfinger, og de gule striber på deres kulsorte kroppe skinnede som guld. Vi er ved udkanten af hans bimark, og I må nok hellere vente her, sagde trollmanden til dværgen, og når jeg kalder eller fløjter, skal I begynde at følge efter mig, men kun to og to. Husk det, og lad der gå fem minutter mellem hvert par. Bombur er den tykkeste, han gælder for to. Han må nok hellere komme alene, og til sidst. Kom her, sikker. trollmanden og den skubbede den tunge, knirkende låge op og gik en bred gang hen mod huset. Nomade, slanke og velpassede heste kom traven hen over græsset og betragtede dem med kloge ansigter. Så galoperede de hen til husene. De er løbet hen for at fortælle ham, at der kommer fremmede, sagde han. Snart efter nåede din gård. Midt på gården lå en stor egestamme med mange afhuggede grene ved siden af. I nærheden stod en kæmpestor mand med tæt sort hår og skæg og kraftige nøgne arme og ben med svulmende muskler. Han var klædt i en ulden kafte der nåede ham til knæene, og han stod og støttede sig til en stor økse. Hestene stod ved siden af ham og havde lagt mulerne mod hans skulder. Nå, der er de, sagde han til hestene, de ser da ikke farlige ud. Stik af med jer, ha!" <laughs> Han lå en høj rumlende og lavede sin økse fra og kom hen til dem. Hvem er I? Og hvad ønsker I? Spurgte han strengt, da han stod foran dem. Han var et godt stykke højere end Ganalf. Jeg er Ganalf, sagde Troldmanden. Aldrig hørt om ham, brummede manden. Og hvad er det for en lille fyr? Det er her sikker. En hobbit af gode og med et udplettet rygt, sagde Ganalf. Bilbo bukede. Jeg er troldmand, forsagte Gandalf. Jeg har hørt om dig, selvom du ikke har hørt om mig. Men du har måske hørt om min gode fedtter Radagast, som bor i nærheden af Dunkelskovs sydlige grænse. Ja, han er vist ikke så slem er en troldmand at være. Tidligere har jeg besøgt ham nu og da, sagde Bjorn. Åh, nu ved jeg godt, hvem du er, eller hvem du siger, du er. Hvad vil du? Sandt at sige, har vi mistet vores oppakning og er også farvet lidt og vi har meget brug for hjælp eller i hvert fald for råd. Jeg må sige, at vi har haft en skrab omgang med de bjergtrolde i bjergene. Bjergtrolde, sagde manden mere streng. Ah, Nå, så I har haft røg med dem. Hvad skulle I også i nærheden af dem? Vi havde skam heller ikke tænkt os at nærme os dem. De overraskede os om natten i et pas, vi var nødt til at gå over, og så kom vi ud af bjergene mod vest og kom her til egnen, men det er en lang historie. Nå, jamen så må I nok hellere komme ind for at fortælle mig noget af den, hvis det da ikke tager hele dagen, sagde manden, og førte dem gennem en mørk dør, der ventede fra huset ud til gården. De fulgte efter ham og kom ind i en stor sal med en arne i midten. De gik gennem denne halvmørke sal, der kun oplystes af ilden og hullet over ilden, og kom gennem en mindre dør ud på en slags veranda. Her sad de på træbænke, mens Garnald fortalte sin historie, og Bilbo dinglede med benene. Jeg var på vej over bjergerne med en ven eller to, sagde troldmanden. Eller to? Jeg kan kun se en, og det er endda kun en lille en, sagde Bjørn. Nå ja, <coughs> sandt at sige, så ville jeg ikke ulejlige dig med os alle sammen, før jeg havde fundet ud af, om du havde travlt. Må jeg have lov at kalde? Ja, kalde du bare væk. Så gerne Ganalf et langt skingers fløjter og straks kom Torin og Dori rundt om huset, havde på gangen, og stillede sig op foran dem og bukkede dybt. Nå, ja, du mente nok én eller tre, kan jeg se, sagde Bjørn. Men dette her er da ikke hobbitter, det er dværget. Thorin, egeskjold til deres tjeneste, Dori til deres tjeneste, sagde de to dværge og brugte igen. Jeg har ikke brug for jeres tjeneste, ellers, sagde vi Det er vist jeg, der har brug for min. Jeg er ikke helt vild med dværge, men øh, Hvis det passer, at du er Toring, søn af træn, søn af tror, er det rigtigt? Og at din kammerat er en pæn dverge, og at I er fjender af bjergtrollene, og at I ikke er ude for noget ondt her i mit land, Ja, hvad er I forresten ude på? De er på vej for at besøge deres forfædres land mod øst, på den anden side af Dunkelskov, indskød ganald, og det er et fuldstændigt tilfælde, at vi overhovedet er havnet i dit land. Nå, Nå så fortæl videre, sagde Bjørn. Vi kom ud for et forfærdeligt uvære, og stenkæmperne var ude og kylde med klippeblokke. Øverst i vi ly i en hule, biden og jeg og flere af vores kammerater, Kalder du to for flere? Nå, ja. <laughs> Faktisk var der flere end to. Hvor er de? Er de blevet slået ihjel? Er de blevet et? Er de taget hjem? Øh, øh nej. Nej, de kom ikke alle sammen, da jeg fløjtede. Forstår du, vi er bange for, at vi er lovlig mange gæster for dig. Nå, ja, men så fløjt igen. Jeg skal åbenbart have selskaber, og et par stykker fra til gør om meget forskel. Brummede Bjørn. Ganalf fløjtede igen, men Nori og Ori var der næsten før, han havde fået fløjtet færdig, for I husker jo nok, at Ganalf havde sagt til dem, at de skulle komme to og to med fem minutters mellemrum. Nå, da, sagde Bjørn, I kom sandelig hurtigt. Hvor har I gemt jer? Men kom indenfor, trolle. Nuri til deres tjeneste, Ori. Tak, tak. Når jeg får brug for jeres tjeneste, skal jeg nok selv bede om den. Sæt jer ned, og lad os komme videre med den historie, ellers bliver det spisetid, før vi er færdige. Og så snart vi var færdige i søvn, fortsatte gerne var der en sprækkebær i hulen, som åbnede sig. Bjergtrollene kom frem og greb habitten og dværgene og vores ponyflok. Ponyflok. Hvad var I da? Et omrejsende cirkus. Eller, måske kalder I altid seks en flok. Øh, nej, vi havde faktisk mere end seks ponier, for vi var nemlig mere end seks. Åh, jamen, der er jo to til. Netop i det øjeblik dukkede dvælin og bælin op, og bukkede så dybt af deres skægfejl hen over stengulvet. Den høje mand tog først vred ud, men de gjorde deres bedste, for at være forfærdeligt høflige. De blev ved at bøje sig sådan og brugge sig, så han holdt op med at se vred ud og bræst i en hjertelig latter. De så så komiske ud. Flok var det rigtige ord, sagde En komisk flok. Kom indenfor, muntre venner. Ja, og hvad hedder så I? Jeg har ikke brug for jeres tjeneste lige nu, kun jeres navne. Balin og Dvalin, sagde det. Nå, ja. præcis så kom videre, sagde Bjørn til troldmanden. Øh, hvor langt kom jeg? Åh oh, jo, øh, jeg blev ikke fanget. Jeg fik dræbt et par bjergtrolle med et glimt godt, brummede Bjørn. Så er det godt at være troldmand. Og smuttede ind af sprækken, før den lukkede sig. Jeg fulgte efter dem ned i den store sal, hvor det vrimlede med bjergtrolle. Og der var den store bjergtroll med en 30-40 bevæbnede vagter. Jeg tænkte ved mig selv, Hvad kan du dusin stille op mod så mange? Et dusin? Det er første gang, jeg har hørt nogen kalde otte for et dusin. Eller har du stadig flere æsketrold, der ikke dukket op fra deres æske endnu? Ja, jo, der er vist et par stykker til her. Det, det er jo fili og Kili, sagde Gernald, da de to nu dukkede op og stod og smilede og bukkede. Ja, det er godt med jer, sagde Bjørn. Sæt jer ned og ti stille, gå så videre, Gernalf. Og så fortsatte Gernalf med historien til at nå til kampen i mørket, opdagelsen af den nedre port, og deres redsel, da de opdagede, at de havde glemt. Jeg er sikker. Vi talte og fandt ud af, at der ikke var nogen hobbit. Der var kun 14 af os tilbage. 14? Ja. Det er første gang, jeg har hørt, at en fra ti skulle blive 14. Du mener vel ni, Eller du har måske ikke fortalt mig om alle deltagerne i jeres selskab. Nej, du har selvfølgelig ikke set øjen og kløgen endnu. I øh, der kommer de jo. Jeg håber, du vil tilgive dem, at de volder dig ulejlighed. Åh, lad dem bare alle sammen komme. Skynd Kom nu, I to, og sæt jer ned. Men her nu her, Gernalf, endnu har vi kun dig og ti kværet og Robitten, som var blevet bortet. Det bliver elve, og så en, der er blevet glemt. Og ikke 14, hvad mindre troldmænd har en anden måde at tælle på end andre. Så nu, kom videre med den historie. Ja, ja, sagde Gernalf. Og der sad vi så med disse ulve, der var... Ved at være helt ude af sig selv under os Og skoven der begyndte at brænde Kister her Da bjergtrollene kom ned fra bjergene og fik øje på os De hylede af fryd og sang sange Der gjorde nar os. 15 fugle i 43 og 5 Himmel Brummede bjørn, Nu må du ikke bilde mig ind At ikke kan tælle. Det kan de 12 er ikke 15 Og det ved de udmærket godt Ja og, og jeg ved det også, Bifur og Bofur var der også i. Jeg har ikke turde præsentere dem nu, men her er de. Og inden kom Bifur og Bofur og mig, de spødde bomboer. Der kom pustene bagefter. Han havde nægtet og vente fem minutter og var gået lige efter de to andre. Nå, men nu er jeg jo 15. Nu kan vi så måske få den historie fortalt færdig uden flere afbrydelser. Så forstod herr Sikker, hvor snedig Ganalf havde været. Afbrydelserne havde i virkeligheden gjort Bjorn mere interesseret i historien. Han havde meget få venner og plejede aldrig at invitere mere end et par stykker af gangen hjem til sig. Nu sad der femten fremmede på hans veranda. Inde i salen var der nu næsten mørkt. Bjørn klappede i hænderne, og indtravede fire smukke hvide ponier og mange store, langlemmede, grå hunde. Bjørn sagde noget til dem på et mærkeligt sprog. Det lød som dyrelyde, der blev til tale. Det gik ud igen og kom snart tilbage med fakler i munden. Dem tændte de og satte dem fast i lave stager på de søjler, der omgav armen i midten. Hundene kunne stå på bagbenene, når de ville, og bære ting med forpoterne. De fik trukket brædder og bukket frem på væggene og stillede dem i nærheden af ilden. Så lød et mæh og ind kom nogle for anført af en stor kulsort sort buk. En af dem bare en hvid du, der var broderet med motiver i ånderne. Andre kom med bakker på deres brede rygge, bakker med skåle, talerkner, knive og træskeer, som hundene tog og hurtigt lagde på borgerne. Bordene Borene var ganske lave, ja de var så lave at selv Bilbo ville kunne sidde bekvemt ved dem. En af ponierne skubbede to stole med lave brede rørsæder og små korte ben hen til den garnal fortorien, og ved den anden ende af bordet stillede den bjørns store sorte stole Samme slags. Han måtte have de lange ben langt ind i bordet. De andre ponier kom rullende ind med runde, trommeformede stykker af træstammer, der var høvlet og poleret og lave nok selv til Bilbo, så det varede ikke længe, før de alle sad bænket ved Bjorns bord, og salen havde ikke set mage til selskab i mange år. Der fik de en aftensmad eller en middag, som de ikke havde fået den siden de forlod det sidste hyggelige hus mod vest og tog afsked med ældrønd. Lyset fra faklerne og arnen flakkede hen over deres ansigter og på bordet stod to høje røde bivokslys. Hele tiden mens de spiste fortalte Bjørn med sin dybe stemme historier om det øde land på denne side af bjergene og især om den mørke og farlige skov, der strakte sig langt mod nord og langt mod syd et dagsrit foran dem og spærrede vejen mod øst, den uhyggelige skov. De sad længe ved bordet med mjød i deres trækrus. Udenfor faldt den mørke nat på. Den store dør havde knaget og var blevet smækket. Bjørn var gået. Dværgene sad med benene over kors på gulvet rundt om ilden, og nu begyndte de at synge. Deres sang blev ved længe. Vilbo begyndte at nikke. Pludselig rejste gerne, og sagde: Så er det sengetid for os, sagde han for os. Men jeg tror ikke, det er det for Bjørn. Her i salen kan vi sove godt og sikkert, men jeg advarer jer alle sammen mod at glemme, hvad Bjørn sagde, før han gik. I må ikke løbe rundt udenfor, før solen står op. Det ville være for farligt. Bilbo opdagede, at der allerede var blevet reddet op til den langs salens vægge på en slags platform mellem søjlerne og ydervæggen. Til ham selv var der en lille madras af strå og med tæpper. Han puttede sig henrygt i dem. Skal det var sommer. Udenfor lød der en brumme og en støj, som om et stort dyr prøvede at komme ind ad døren. Bilbo spekulerede på, om det måske skulle være Bjørn, der havde forvandlet sig, og om han måske ville komme ind som Bjørn og slå dem ihjel. Han dykkede ned under tæpperne, gemte sit hoved og faldt om sider i søvn igen, til trods for forskrækkelsen. Da han vågnede, var det højlys dag. En af dværgene var snublet over ham, der hvor han lå i halvmørket, og var med et bump faldet fra forhøjningen ned på gulvet. Det var Bofur. Og han mukkede over det, da Bilbo åbnede øjnene. Se så, kom op med dig din døgnkrop, sagde han, ellers bliver der ikke noget morgenmad til dig. Bilbo for op. Morgenmad, udbrød han, hvor er der morgenmad? Ja, yeah, mest i maven på os, svarede de andre dværge, som gik rundt i salen. men det der er tilbage, er ellers ude på verandaen. Vi har gået rundt og let efter Bjørn sin solopgang, men der er ingen spor af ham nogen steder, selvom morgenbordet stod dækket, da vi kom derud. Hvor gerne Alf spurgte Bilbo, der så hurtigt som muligt var på vej ud for at få noget at spise. Åh, han er sådan rundt omkring et eller andet sted, sagde de til ham. Men han så slet ikke noget til troldmanden, før det var blevet aften. Lige før solnedgang kom han gående ind i salen, hvor hobbiten og dværgene sad og spiste aftensmad. De blev opvartet af Bjorns vidunderlige dyr, som de var blevet det hele dagen. Hvor er vores vært henne, og hvor har du selv været hele dagen? de alle sammen. Et spørgsmål er gangen, og ingen spørgsmål før efteraftensmad. Jeg har ikke fået en mundfuld siden morgenmad. Omsider skubbede gerne sin tallerken og sit krus til side. Han havde spist to hele brød, med en masse smørhånding og flødeost, og havde drukket mindst en kvart tønde mjød, og tog sin pibe frem. Jeg har set bjørnespor, sagde han til sidst. Der må have været en bjørnegeneralforsamling udenfor i går aftes. Det gik hurtigt op for mig, at bjørn ikke kunne have lavet dem alle sammen. Der var alt for mange, og de havde heller ikke samme størrelse. Jeg vil regne med, at der har været store bjørne, små bjørne, almindelige bjørne og kæmpe bjørne, og de har alle sammen danset rundt udenfor, fra det blev mørkt og til daggry. De er kommet fra næsten alle retninger undtagen fra bjergene i vest, i den retning er der kun et sæt fodspor, og det er ikke et der kommer, men et der fører bort fra. Sporet førte lige mod fjordsgårdene på østsiden af Thorbjergene, hvor vi havde vores lille hyggelige sammenkomst med vareulven i Thorgaards aftes, og nu har jeg vist fået svaret på jeres første spørgsmål. Sluttede Gandalf og sad længe uden at sige noget. Bilbo var sikker på, at han havde forstået, hvad troldmanden mente. Hvad skal vi gøre, hvis han nu fører alle vareulvene og bjergtrollene herned?" Udbrød han. Så vi vil vi blive fanget og dræbt alle sammen. Jeg synes, du sagde, at han ikke var en af deres venner. Det gjorde jeg også. Hold op med at brøl. Du må hellere se at komme i seng. Din forstand fungerer ikke. Hobbiten følte sig helt slået ud og da der vist ikke var andet at gøre, gik han i seng. Da alle andre var faldet i søen, vågnede han. Han hørte den samme skraben og puffen og snusen og brummen, som han havde hørt før. Næste morgen blev de alle sammen vækket af Bjorns selv. Nå, så I er her alle sammen endnu, sagde han. Han løftede habitten op og lo. <laughs> og I er endnu ikke blevet spist af ulve bjergtrolde eller ondskabsfulde bjørne. <går> og han dækkede her sikker på vesten på det mest respektløse. Og lille Peter Kanin blev pæn og buttet igen af brød og honning. <går> han. Kom med og få mere. Og så gik de alle sammen ud for at spise morgenmad sammen. Til en afveksling var bjørn selv den mundreste. Ja, han lød til at være i godt humør, og han fik dem alle sammen til at grine af sine morsomme historier. Og de fik heller ikke lov til at spekulere længe på, hvor han havde været, eller hvorfor han var så rar ved dem. Han havde været over på den anden side af floden, og en lille tur op i bjergene, og den afsvedende lysning havde hurtigt overbevist ham om, at noget af deres historie var sand. Men han havde fundet ud er mere end det. Han havde fanget en ulv og en bjergtrol, der flakkede rundt i skoven. Fra dem havde han hørt nyt. Sammen med ulverne var bjergtrollepatruljerne stadig på jagt efter djergene, og de var ude af sig selv af på grund af den store bjergtrols stød. Og også fordi ulvehøvdingen havde brændt snuden, og fordi mange af hans fornemste tjenere, takket ved at ild, havde lidt døden. Så meget havde han tvunget dem til at sige. Men han havde gættet, at der måtte være flere ondskabsfulde planer, at hele bjergtroldehæren sammen med ulveforbundsfæller i landet ved foden af bjergerne, snart ville drage ud for at finde dværgene eller for at sig af de mennesker og andre væsener, der boede der, og som de mente, måtte beskytte dem. Det var en god historie, I fortalte mig, sagde jeg, Men jeg kan bedre lide den nu, hvor jeg er sikker på, at den er sand. I må meget undskylde, jeg ikke troede på jer, men nu kan jeg kun sige, at jeg har skyndt mig hjem, så hurtigt jeg kunne for at se, om I var i sikkerhed, og for at tilbyde jer alt den hjælp, jeg kan give jer. Efter dette vil jeg have højere tanker om dværet. I dræbte den store bjergtroll. Ja, dræbte den store bjergtroll, lo han voldsomt i sig selv. Hvad gjorde du selv med bjergtrollen og ulven? spurgte Bilbo pludselig. Kom og se, sagde Bjørn, og de fulgte efter ham rundt om huset. Et bjergtroldehoved var sat fast udvendigt på lågen og et vareulveskinn var sømmet fast til et træ lige indenfor. Bjørn var en grusom fjende, men nu var han deres ven og gerne alt mente, det ville være klogt at fortælle om hele deres historie og grunden til deres rejse for at de kunne få al den hjælp, han kunne give dem. Dette var, hvad Bjørn lovede at ville gøre for dem. Han ville skaffe dem hver en pony og gerne af en hest til deres rejse ind til skoven, og han ville forsyne dem med så meget mad, at der med lidt sparsommelighed ville være til flere uger, og pakke det, så det ville være så let som muligt at bære det. Nødder, mel, forseglede krukker med tørret frugt og røde lærpotter med honning og tvedbakker, der kunne holde sig friske længe, og som de kun behøvede at spise lidt af for at kunne gå langt. Jeres vej gennem Dunkelskov bliver mørk, farlig og vanskelig sted. Og der er det ikke let at finde hverken vand eller mad. Jeg vil give jer skinsække til at bære vand i, og jeg vil også give jer nogle buer og pile. Men jeg tvivler meget stærkt på, at I vil kunne finde noget i et skov, som det er sundt at spise og drikke. Jeg ved, der skal være en enkelt flod derinde, men den bør I hverken drikke af eller bade i, for man siger, at den fører trolddom med sig, så man bliver sløv og glemmer sig. Og i det dybe mørke derinde, tror jeg ikke, I vil komme til at skyde noget, hverken noget sundt eller noget usundt, uden at gå bort fra stien. Og det må I ikke under nogen omstændigheder. Det her råd kan jeg ikke give jer. Ved indgangen til skov må jeg bede og sende mine, mine ponyer tilbage, men jeg ønsker jer god fart, og hvis I nogensinde skulle komme denne vej igen, så står mit hus, jeg åbent. Så snart de var kommet uden for de høje hække om den østlige del af hans jord, drejede de mod nord, og så styrede de mod nordvest. Bjergtrollene våger ikke at komme i nærheden af mit hus, havde Bjørn sagt. Det er godt beskyttet ved nattetid. Men hvis jeg var hjem, vil jeg ride hurtigt. For hvis de snart rider ud på deres togt, vil de nok gå over floden mod syd og gennemsøge udkanten af skoven for at afskære jer. Og ulve løber hurtigere end ponier. Desuden vil det være Sikre for at drage mod nord, for det er det, de mindst vil vente, og så får de en længere ridetur, inden de fanger jer. Se nu at komme afsted, så hurtigt de kan. Det var derfor, de nu redde sted uden at sige noget, og galopperede hvor jorden var græsbevokset og blød. De mørke bjerge lå til venstre for dem, og i det fjerne kom floden med træerne stadig nærmere. Solen var kun lige begyndt at gå over i vest, da de tog afsted, og indtil aften skinnede den gyldent på landskabet omkring dem. Det var svært at forestille sig, at der kunne være bjergtrolde bag dem, og da de havde lagt mange mil mellem sig og bjørnens hus, begyndte de at snakke og synge igen og at glemme den mørke skovstid der lå foran dem. Men om aftenen, da tusmørket kom, og bjergtinderne igen gløde mod solnedgangen, sov de fleste af dem uroligt og drømte, om tusende ulve og skrigende bjergetrøde. Men næste morgen gryede igen lys og smuk, og endnu mens skyggerne var lange, drog de afsted igen. Således redde de nu i to dage til, og hele tiden så de ikke andet end græs, blomster, fugle og enkelte træer, og nu er der små flok af røde jorden. Den tredje aften var de så ivrig efter at skynde sig, for Bjørn havde sagt, at de skulle nå skoven tidligt den fjerde dag, at de blev ved at ride videre i tusmørket, og efter mørket var faldet med månen stående på himlen. Da lyset blev svagere, forekom det Bilbo, at han skiftevis til højre og venstre så skyggen af en stor bjørn, der snusede sted i samme retning. Men når han våbede at sige noget om det til Gandalf, sagde troldmanden bare, det skal du ikke tage dig af. Næste dag startede de før daggry, skønt deres nat havde været kort. Så snart det blev lyst, kunne de se, at skoven så at sige, kom dem i møde. Nå ja, her har vi så dunkelskov, sagde Garnap. Det er den største skov i den nordlige del af verden. Jeg håber, I synes om den. Og nu må I sende disse dejlige, lunte til tilbage. Det var tværgen ikke rigtig tilfreds med, men troldmanden sagde, at de var dumme. Bjørn er ikke så langt borte, som I tror, og I må nok hellere holde jeres løfte under alle omstændigheder, for han er en uhyggelig fjende. Hvis I ikke hver aften efter mørkets frembrud har lagt mærke til en stor bjørn, der har forfulgt os, så har I ikke så gode øjne som her sækker, ikke er alene for at bevogte jer, eller vise vej, men også for at holde øje med ponyerne. Bjørn er måske nok jeres ven, men han elsker sine dyr, som om de var hans egne børn. Og hvad så med hesten, spurgte Torin. Du sagde ikke noget om, at du ville sende den tilbage. Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg sender den nemlig ikke tilbage. Hvad så med dit løfte? Det skal jeg nok selv passe. Jeg sender den ikke tilbage. Jeg rider den tilbage. Så forstod de, at alt skulle til at forlade dem netop ved udkanten af Dunkelskov, hvor de blev helt fortvivlet. Men intet de sagde kunne ændre hans beslutning. Nej, det har vi snakket igennem, sagde han. Det kan ikke nytte noget at skændes. Jeg sender her sikkert med jer. Jeg har før sagt, at der er mere i ham, end I regner med, og det vil I opdage inden længe. Op med næbbet Bilbo, så ikke så trist ud. Op med humør Torin og alle de andre. Dette her er trods alt jeres egen ekspedition. Tænk bare på den skat, der venter jer til sidst, og glem skoven og dragen, i hvert fald til morgen da det blev morgen sagde han stadig det samme, så nu var der ikke andet at gøre end at tage oppakningen af boligerne. De fordelte bagagen, så retfærdigt de kunne, men Bilbo synes at hans par var forfærdeligt tom, og brød sig slet ikke om tanken om, at skulle træske mange mil med den på ryggen. Bare rolig sagde Toril. Den vil alt for hurtigt blive lettere. Jeg gætter på, at der ikke vil gå lang tid, før vi ønsker, at vores bylder var tungere, når først maden begynder at slippe op. «Farvel», sagde jeg gerne alle. «Farvel alle sammen. Farvel. Nu fører jeg jeres vej lige gennem skoven. I må ikke gå bort fra stien. Hvis I gør det, er der tusind mod en, for at I aldrig vil finde den igen og aldrig kommer ud af Dunkelskov, og så tror jeg ikke, at hverken jeg eller nogen anden kommer til at træffe jer igen. Er vi virkelig nødt til at gå gennem den?» Ja, det er jeg, sagde troldmanden. Enten må I gå igennem den, eller også må I opgive jeres mål, og Jeg har ikke sinde at tillade dig, jeg bakket ud nu, her sikker. Jeg skammer mig over, at du kan tænke på det. Du skal jo passe på disse her dværge for mig. Ja, lå han. Nej, nej, sagde Bilbo, det, men, det, det mente det var, er, er der ikke en anden vej rundt om skoven? Jo, det er der. Hvis I bryder jer om at gå 300 kilometer eller sådan noget mod nord, og dobbelt så meget mod syd. Men I vil alligevel ikke kunne finde nogen sikker vej. Der findes ikke sikre veje i denne del af verden. Hold humøret oppe og håb det bedste. Og hvis I så er meget heldige, kommer I måske ud en skønne dag og ser lange masken foran jer. Højt mod øst, på den anden side af den, ligger det ensomme bjerg, hvor den søde, gamle smag ligger. Men jeg håber nu ikke, han venter jer. Ja. Du er sandelig fuld af trøst, brummede Thorin. Farvel. Hvis du ikke vil gå mere, så må du hellere stikke af uden at sige mere. Jamen så farvel, og jeg mener virkelig farvel, sagde Ganalf, og han vendte sin hest og red ned mod vest. Men han kunne ikke modstå fristelsen til at få det sidste ord. Endnu før han var kommet ud at høre det, vendte han sig, satte hånden for munden og råbte. De hørte hans stemme svagt Farvel, vær nu flinke, og pas godt på jer selv, og gå ikke bort fra stien. Så galopperede han bort, og forsvandt snart ud af syne. De gik afsted i gårsegang. Der hørtes mange underlige lyde grønten, rasslen og noget, der bevægede sig hurtigt under jorden eller blandt de blade, som lå i høje bunker rundt omkring på skovbunden. Det væmmeligste, de så, var spindelvæven. Mørke, tætte spindelvæv med usædvanligt tykke tråde, der ofte strakte sig fra træ til træ eller var viklet ind i de laveste grene til begge sider. De sov tæt sammenrullede og skiftedes til at holde vagt, og da det blev Bilbus tur, så han glimt i mørket omkring sig og samtidig var der gule, grønne og røde øjenpar, der stirrede på ham. Et lille stykke vej borte, for langsomt at forsvinde, og langsomt at det sig til at skinne et nyt sted, og samtidig skinnede det ned for grinene lige over ham. Og det var det forfærdeligste. Skønt, det ikke var særligt koldt, prøvede de at tænde vagtbål om natten, men det måtte de snart opgive. Det var, som om det tilkaldte i hundredvis af øjne omkring dem, kun de væsener øjnene tilhørte. Hvad det så ellers var for nogen, passede på ikke at afsløre deres kroppe i skæret af flammerne. Men værre end nu var det, at det lokkede i tusindvis af mørkegrå og sorte insekter til. Nogle af dem var så store som en hånd, og flagrede og sværmede om ørerne på dem. Det kunne de ikke holde ud, og de brød sig heller ikke om de store flagermus, som var på størrelse med en høj hat. Alt dette blev ved, i hvad der forekom hobbiten at være mange, mange år, og han var hele tiden sulten, for de var uhyres barsommelige med provianten. Maden kunne ikke strække til i al evighed. De prøvede at skyde efter egerne, og de spilte mange pile, før det lykkedes dem at skyde et ned på stien. Men da de her stigte, viste det sig at smage forfærdeligt, og de skød ikke flere egerne. De var også tørstige, for de havde ikke for meget vand, og i alt den tid havde de ikke set nogen kilde eller bæk. Således var der situation, da din en skønne dag opdagede, at stien var spærret af vandløb. Det strømmede hurtigt og stærkt hen over stien. Det var ikke særlig bredt, men vandet var sort. Sådan så det i hvert fald ud i den dunkle belysning. Det var godt, at Bjørn havde advaret dem imod, ellers ville de have drukket af den uanset dens farve og fyldt nogle af deres tomme vandboser ved dens bredder. Nu tænkte de kun på, hvordan de skulle kunne komme over den, uden at komme til at røre vandet. Der havde været en træbro, men den var rådnet og faldet sammen. Bilbo knælede ved kanten, og i det han kiggede ned, udbrød han. Der ligger en båd ved den anden bred, Ah, hvorfor kunne den nu ikke lige så godt ligge ved denne her? Hvor langt borte, tror du, det er, spurgte Thorin, for nu var de klar over, at det var Bilbo, der havde det skarpeste syn. Og det er slet ikke så langt. Det er vel en 12 meter? 12 meter? Jeg vidste da mindst, at jeg troede, at det var 30. Men mine øjne ser ikke så godt, som de gjorde for 100 år siden. Men 12 meter eller en mil, det kan næsten komme ud på et. Vi kan ikke springe så langt, og vi tør hverken vade eller svømme. Er der ingen, der kan kaste et reb? Ja, hvad skulle den nytte på, at må sikkert være fortøjet? Selvom vi kunne få en krog i den, og det tvivler vi på, at vi kan. Nej, jeg tror ikke, den er fortøjet, sagde Bilbo, men jeg kan naturligvis ikke være sikker på det i den belysning. For mig ser det ud, som om den bare lige er trukket op på bredden, som er lavt der, hvor stigen fører ned til vejen. Doris er den stærkeste, men Fili er den yngste, og har de bedste øjne, sagde Thorin. Kom herhen, Fili, og se om du kan se den båd, jeg sikkert taler om. Det mente Fili nok han kunne. Så da han havde stirret længe for at få en forestilling om retningen, kom de andre med reb til ham. De havde mange med, og i enden af det længste de en af de store jernkroge, de havde brugt til at hægte oppakningen fast til skulderremningen. Fili tog den, vejede den i hånden, og slyngede den over floden. Den faldt i vandet med et Det var ikke langt nok, sagde Bilbo som stort stirrede fremad. Et par fod til, og du ville have ramt båden med den prøv igen. Jeg tænker ikke, at troldommen er stærk nok til at gøre dig noget, fordi du rører ved lidt vart røb. Da Filie havde trukket krogen tilbage, tog han den i hånden, som om han var noget betænkelig ved det. Denne gang kastede han den med større styrke. Rulig! Sagde Bilbo, nu har du kølet den lige ind i skoven på den anden side. Træk den så forsigtigt tilbage. Fili halede langsomt ræbet tilbage, og lidt efter sagde Bilbo, Pas på, nu ligger det på båden, så lad os håbe, at krogen sætter sig fast. Det gjorde den, ræbet strammedes, og Fili træk forgæves i det. Først kom Kili og så øjn og hen for at hjælpe ham. De trak og trak, og pludselig faldt de alle sammen på enden. Bilbo var i midlertid vågen, han fik fat i ribet, og trak. Hjælp! råbte han, og Balin kom lige i rette øjeblik til at gribe båden, før den flød ned ad strømmen. Nå, så var den alligevel på han og kiggede på den knækkede line, der dinglede fra den. I træk godt, drenge, og det var sandelig godt, at vores reb var det stærkeste. Hvem skal sejle over først, spurgte Bumbo. Det skal jeg, sagde Thorin, og du og Fili og Balin kommer med mig. Flere kan der ikke være i båden på én gang, og så kommer Kili, Øgn, Gløgn og Dori, og så Ori og Nori, Bifur og Bofur, og til sidst Dvalin og Bombur. Ah, jeg skal også altid være den sidste, og det kan jeg ikke lide, sagde Bombur. I dag må det være en anden tur, hvis du bare ikke var så tyk. Du bliver nødt til at komme med i den sidste og letteste ladning, og nu skal du holde op med at gøre brøgel over min ordre. Ellers hænder dig, der, der, der er noget ubehageligt. Der er ingen og Hvordan vil I fra båden over til den anden bred. spurgte Hoplin. Giv mig et nyt stykke reb og en ny krog, sagde Filip. Og da de havde fået gjort det parat, kastede han det ud i mørket på den anden side, og så højt som han kunne kaste det, Eftersom det ikke faldt ned igen, forstod de, at det måtte have ramt grinene. Op i båden med jer, sagde Fili, og en af jer må have i det reb, der sidder fast i træet på den anden side. En af de andre må holde fast på den første krog, og når vi så er nået velbeholden over på den anden side, så må han sætte den fast i båden, og så kan I trække den tilbage. På denne måde nåede de snart alle sammen over på den anden bred, af den forheksede flod. Dvælin var lige tumlet i land med det sammenrullede reb under armen, og bombor, der blev ved at gøre vold, var parat til at følge efter, da der skete noget slemt. De hørte lyden af hastige klove, og pludselig kom en jord løbende ud af trusmøkket. Den styrede ind mod dværgen og væltede dem, og så samlede den sig sammen til et spring. Den sprang højt og klarede floden, men den nåede ikke velbeholden til den anden bred. Torin havde spændt sin bue og lagt en pil til rette for det tilfælde skyld, at den skjult vogter af båden skulle dukke op. Nu sendte han et hurtigt og sikkert skud mod det springende dyr. Inden de kunne nå at råbe op i begejstring over skuddet, fik et frygteligt vregel fra Bilbo dem til at glemme en hver tanke om dyrekød. Bumbur er faldet i vandet! Bumbur er ved at drukne, råbte han. Det var kun alt for sandt. Bombur havde kun nået for den ene fod på bredden, da bukken styrede ned mod ham og sprang hen over ham. Han snublede det, han skød båden væk fra bredden, og så væltede han ud det mørke vand. Hans hænder slap de slimede rødder på kanten, mens båden gled langsomt bort og forsvandt. De kunne stadig se hans hætte stikke op over vandet, da de løb ned til bredden. Hurtigt kastede de dræben en krog ud til ham. Hans hånd fik fat i den, og de trak ham op på bredden. Han var naturligvis gennemblødt fra hår til støvler, men det var ikke det værste. Da de lagde ham på breden, var han allerede faldet helt i søvn, med den ene hånd knugede han ræbet så fast, at de kunne få det ud af hans hånd, og han blev ved med at sove trygt lige med, hvad de gjorde. De stod stadig bøjet over ham og bandede over deres uheld og bombords klodsethed mens de begrede, tabet af båden, der gjorde det umuligt for den at sejle tilbage for at se efter jorden. Bumboer sov videre med et smil på sit tykke ansigt, som om han ikke længere brød sig om alle de bekymringer, der plagede de andre. Pludselig dukkede nogle hvide hjorte op på stien foran dem. En hen og nogle kid, der var lige så snehvide, som bukken havde været nok. De skinnede på stien. Før Thorin kunne råbe advarende, var tre af dværgene sprunget op og havde løsnet en pil fra deres bue. Der var åbenbart ingen af dem, der ramte. Jortene ventede sig og forsvandt lige så stille, som de var dukket op. Og dværgene havde forgæves de skudt deres pile efter dem. Stans! Stans! råbte Thorin efter dem, men det var for sent. De ophissede dværge havde spildt deres sidste pile, og nu var de buer, som Bjørn havde givet dem, til ingen nytte. Den aften knæbte med humøret i rejsesætskabet, og det blev ikke bedre de følgende dage. De måtte slæbe på bombers tykke, tunge krop. De skiftede til at være fire om den 13. opgave, mens de andre delte deres bylder. Hvis bylderne ikke var blevet alt for lettet de sidste dage, ville de aldrig have kunnet klare det. Men en sovende og smilende Bombur var en dårlig erstatning for fyldte madposer, lige meget, hvor tunge de havde været. I løbet af et par dage kom det øjeblik, hvor der næsten ikke var noget tilbage at spise eller drikke. De kunne ikke finde noget spiseligt i skoven. Der var ikke andet svampe og urter med blege blade og en ubehagelig lukk. Omtrent fire dagsrejser fra den forheksede flod nåede de til et sted, hvor de fleste træer var bøgetræer. Til at begynde med var de lige ved at glæde sig over forandringen men lyset afslørede kun endeløse rækker af lige, grå stammer, som søjler i en stor tusmørkehad. Bombur sov stadig, og de blev meget trætte. tider hørte de en foruroligende latter, og samtidig var der også nogen, der sang i det fjerne. To dage senere opdagede de, at stien begyndte at gå nedad, og inden længe nåede de til en dal, hvor der næsten ikke voksede andet end mægtige egetræer. Er der da ingen ende på denne forbandede skov, spurgte Toren. En eller anden må klatre op i et træ og prøve at få sit hoved op over for at spejde. Det eneste, der er at gøre, er at vælge det højeste træ, der hænger ud over stien. Selvfølgelig betød en eller anden Bilbo. Den arme herr Sækker havde ikke ret meget en øvelse i at klatre i træer, men de løftede ham op i de nederste grene i et vældigt egetræ, der voksede lige ud til stien, og så måtte han klatre det bedste, han kunne. Han skubbede sig op gennem de sammenvoksede kviste og blev hele tiden svirvede i øjet. Han blev grøn og snavset af den gamle bark på de største grene, og mere end en gang gled han og redde sig i yderste øjeblik. Og efter en frygtelig kamp på et vanskeligt sted, hvor der slet ikke lå til at være nogen så helst egnede grene, nåede han op til toppen. Han spekulerede hele tiden på, om der skulle være æderkopper i træet, og på, hvordan han skulle komme ned igen, hvis han da ikke ligefrem ned. Til sidst stak han hovedet op over løvetaget, og der fandt han ganske rigtig æderkopper. Men det var kun... Almindelige små kopper, Og de var ude efter sommerfugle. Bilbos øjne blev næsten blændet af lyset. Han kunne høre dværgene der råbte op til ham langt fra, men han kunne ikke svare. Han kunne bare holde fast og blinke. Men da han først havde vendt sig til det, så han hele vejen omkring sig et hav af mørkegrønt, der hister her bølge i brisen, og overalt var der i hundredvis af sommerfugle. Han nødede at føle blæsten i sit hår og mod sit ansigt, men langt om længe mindede råbene for dværgen, at du simpelthen stampede af utålmodighed langt ned under ham, ham om, hvad det egentlig var, han skulle deroppe. Det nyttede ikke noget. De meget, hvor meget han stjerede, kunne han ikke se nogen ende på træer og løb i nogen retning. Hans beretning gjorde snart de andre lige så nedbog. – Skoven bliver ved og ved i alle retninger. Hvad skal vi dog gøre? – Og hvad nytter det at sende en hobbit med? – udbrydte, som om det var hans fejl. De var ganske ligeglade med og De blev bare mere vrede, da han fortalte om den herlige brise, som de var for tunge til at klatre og Den aften spiste de deres aller sidste madrester og krummer. Og da de vågnede næste morgen, var det første, de lagde mærke til at de stadig var hundesultne, og det næste, at det regnede, og at der hister her dryppede en tung dråbe ned på skovbunden. Det fik den til at tænke på, at de også var vanvittigt i. Men regnen hjalp dem ikke, man kan ikke slukke en forfærdelig tørst ved at stå under et stort egetræ og vente på, at en tilfældig dråbe skal falde på ens tung. Den eneste lille trøst kom uventet fra bombo. Han vågnede pludselig, satte sig op og kløde sig i hovedet. Han kunne slet ikke finde ud af, hvor han var, eller hvorfor han var så sulten. Da han hørte, at der slet ikke var noget at spise, satte han sig ned og græd, for han følte sig så svag, og benene rystede under ham. For, hvorfor skulle jeg også vågne, græd Jeg drømte så dejligt. Jeg drømte, at jeg gik i en skov. Den lignede lidt denne her, men den var oplyst der fakler på træerne og lygter, der svingede frem og tilbage i grenene, og bål der brændte på jorden. Det hele var på grund af et stort festmåltid. Der var en skovkonge med en krone af blader, der var munter og sang, og jeg kan ikke opregne eller beskrive alt det, der var at spise eller drikke. Det behøver du heller ikke, sagde Thorin. Og hvis ikke du kan tale om noget andet, må du heller holde din mund. Vi suger sure nok på dig endda. Hvis du ikke var vågnet, kunne vi have overladt dig til dine idiotiske skovdrømme. Det kan nogen spøg at slæbe på dig, når man har levet på små rationer i flere uger. Nu var der ikke andet at gøre, end at spænde livet andet. om de tomme lave. de tomme poser, fyldte på skulderen og trappe videre af vejen ud med håb om at nå til skovens udkant, før de døde af sult. De blev ved med at trappe hele dagen. Det gik meget langsomt mens Bumbur blev ved med at hyle op om, at hans ben ikke kunne bære ham, og at han gerne ville ligge ned og sove. Nej, vel ved du ej, lad du bare dine ben tage deres del. Vi har slæbt der længe nok. Alligevel nægtede han pludselig at gå videre og kastede sig ned på jorden. Hvis I er nødt til det, så må jeg gå videre, sandt. Jeg må lægge mig ned her og sove og drømme om mad, hvis jeg ikke kan få noget at spise på nogen anden måde. Jeg håber aldrig, jeg vågner mere. I netop det øjeblik råbte Balin, som var lidt forude. Hvad var det? Jeg synes, jeg så et lysglimt i skoven. Jeg så alle sammen op, og langt, langt borte forekom det dem. Så de et rødt glimt i mørket, så i til og et til, der sprang frem med siden af. Selv bomboer rejste sig op, og de skyndte sig afsted, uden at tænke på, at det kunne være trolde eller bjergtrål. Lyset var foran dem og til venstre på stien, og da de til sidst var kommet på højde med det, blev det klart for dem, at der brændte fakler og bål under træerne, men det var et godt stykke for deres sti. Det ser næsten ud som om min drømme vil blive til virkelighed, i de spøde der for puslet kom hen til dem. Han var parat til at styrte lige ind i skoven efter lyset, men de andre huskede kun alt for godt troldmandens og bjørns advarsel et festmåltid vil ikke være til en nytte, hvis vi aldrig kommer tilbage fra det, sagde Torin. Ja, men uden noget festmåltid vil vi alligevel ikke være i ret meget længere, sagde Bombo og Bilbo var fuldstændig enige med ham. De diskuterede det forfra og bagfra i lang tid, til de omsider blev enige om at sende på spioner ud. De skulle snige sig hen i nærheden af lyset og finde ud af mere om det, men de kunne ikke blive enige om, hvem der skulle sende sig sted. Der var ingen, som var særlig juri efter at løbe risikoen for at være vild og aldrig finde deres venner igen. Til trods for alle advarsler, endte det med, at sulten afgjorde sagen for dem, fordi Bombur blev ved med at beskrive alle de gode ting, der blev spist ved skovfesten, sådan som han havde drømt det. Så gik de alle sammen bort fra stien og dykkede ind i skoven. Efter at have snede sig og kravlede et stykke vej, kiggede de rundt om stammerne og så ind i en lysning, hvor der var fældet nogle træer og hvor jorden var jævnet. Der var mange folk til stede. De så ud som elverfolk og var klædt i grønt og brunt og sad på afsagede stykker af de fældede træer i en stor kreds. I deres midte brændte et bål, og på nogle af træerne sad der fakler, men det dejligste var, at de spiste og drak og lå mundret. Lugten af stigt kød var så betagende, at de alle sammen, uden at vente på at spørge hinanden til råds, rejste sig og tumlede ind i kredsen med den ene tanke, at ville tække noget mad. Neppe var den første, at den trådte ind i lysningen, før alle lys slukkede som betrøldom. Nogen sparkede til bålet, det sprang i vejret som en raket i klare gnister, og forsvandt. De stod fortabt i et mørket, helt uden lys, og de kunne ikke engang finde hinanden. Det var i hvert fald længe. Efter at have tumlet sanseløs rundt i mørket, ved at faldet over træstammer, ved at buse lige ind i træerne, og have råbt og skræddet, til de måtte have vækket alt og alle i skoven i mange mils omkreds, lykkedes det dem til sidst at samle sig i en flok, og fortalt om alle var der ved at røre ved hinanden. På det tidspunkt havde de naturligvis fuldstændig glemt, i hvilken retning stien lå, og de var helt ude af stand til at finde vej, i hvert tilfælde ikke før det blev morgen. Der var ikke andet at gøre, end at stå sig ned for natten, hvor de var. De våvede ikke engang at undersøge jorden for madrester af angst for at blive skilt igen. Men de havde ikke ligget længe, og Bilbo var kun lige begyndt at blive døsig, da døren, der havde vagt, sagde med en savte visken, lysene kommer frem igen derovre, og der er flere af dem end nogensinde. De sprang alle sammen op, og ganske rigtigt. Ikke langt fra dem var der i snesevis af lys, og de hørte stemmerne og latteren helt tydeligt. De sne sig langsomt hen imod dem i en enkelt række. Hver af dem holdt den, der gik foran i ryggen. Da de var kommet helt derhen, sagde Thorin, ikke noget med at storme frem denne gang. Ingen må røre sig fra sit skjulested, før jeg siger til. Jeg sender først her sækker dig for at snakke med dem. Ham bliver de ikke bange for. Men hvad bliver jeg for dem, tænkte Bilbo, og jeg håber i hvert fald ikke, de vil gøre ham noget. Da de var nået til udkanten af lyskredsen, skubbede de pludselig Bilbo frem bagfra. Før han fik tid til at tage sin ring på, snublede han frem i det stærke lys fra bålet og faklerne. Det nyttede ikke noget. der gik alt lys ud, og der blev buller mørkt. Hvis det havde været svært for dem at finde hinanden før, så var det langt værre denne gang. Og de kunne simpelthen ikke finde hobitten. Hver gang de kaldte efter, blev det kun til 13. De råbte og kaldte, Bilbo Sækker Hobbits. Din forbandede hobbit. hej hobbit, din hobbit, hvor er du? Og den slags ting. Men de fik ikke noget svar. De var netop ved at opgive håbet, da Dori snublede over ham ved et rent held. I mørket faldt han over noget, som han troede var en træstamme, men han opdagede, det var hobbiten, der lå sammenrullet og snorksovt. Han måtte ruskes voldsomt for at blive vågen, og da han vågnede, var han slet ikke tilfreds. Mm, jeg lå drømte så dejligt, han. Noget med at spise en helt fantastisk middag. Åh, himmel nu, han min sanden blev ligesom bombo, sagde de. Hold nu op med dine drømme. Drømmemiddag er der ikke meget ved, og vi kan ikke dele dem. Jamen, det er de bedste, jeg kan regne med at få på dette det, rejselsfulde sted, mumlede han, da han lagde sig ned ved siden af dværgerne for at prøve at falde i søvn og finde tilbage til sin drøm. Men de havde ikke set lyset i skoven for sidste gang. Senere, det må have været ude på morgenstunden, kom Kili, der holdt vagt, vækkede dem igen og sagde, lyset er begyndt at stråle ikke langt herfra, der er fakler i hundredvis, og der må være blevet tændt en hel masse bål pludseligt og ved trolddom, og høre sangen og harberne. Efter at have ligget og lyttet lidt, mærkede de, at de ikke kunne modstå ønsket om at komme nærmere og endnu en gang prøve at få hjælp. De rejste sig igen, og denne gang, var resultatet katastrofalt. Den fest, de så, var større og mere pragtfuld end de andre, og i spidsen for en lang række gæster sad en skovkonge med en krone af blade på sit gyldne hår, næsten som bombur havde beskrevet skikkelsen i sin drøm. Elverfolkene lod skåle gå fra hånd til hånd og hen over bålet, der var flættet blomster i deres skinnende hår, grønne og hvide æde Stene glimtede på deres kraver og i deres bælter, og deres ansigter og deres sang var fyldt med munterhed. Sangene klang højt og klart og smukt, og Torin trådte ind midt i blandt dem. Midt i et ord blev der dødstille. Alt lys gik ud, bålene forsvandt i sort røg, Dvergene fik asker og slakker i øjnene, og skoven genlød adder af deres råb og skrig. Bilbo løb rundt og rundt, mente han da, og råbte og råbte, Dori, Nori, Ori, Øgn, Klein, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Dvalin, Balin og Torin Egeskjold mens folk han ikke kunne se eller føle løb rundt og råbte det samme med et enkelt bilbo indimellem. Men de andres råb kom stadig længere borte fra og blev svagere, og da der var gået et stykke tid, forekomte ham, at de blev til hyl og råb om hjælp langt borte. Til sidst døde alle lyde hen, og han var alene tilbage i fuldstændig stillhed og mørke. Det var et af de værste øjeblikke, han havde været ude for. Men han blev snart enig med sig selv om, at det ikke nyttede at gøre noget, før dagen kom med en lille smule lys, og at det slet ikke nyttede at tumle rundt og blive træt uden at ture håbe på et morgenmåltid, der kunne give en kræfterne tilbage. Derfor satte han sig ned, med ryggen mod et træ, og det var ikke sidste gang han kom til at tænke på sit fjerne med de dejlige spisekammer. Han var helt sunket hen i tanken om bacon og æg og ristet brød og slot, da han følte nogen røre ved sig. Det var som om en tyk klæbrig snor rørte hans venstre hånd, og da han prøvede at flytte sig opdagede han at hans ben allerede var viklet ind i det samme modbydelige stads, så han faldt, da han rejste sig op. Den store æderkop, som havde haft så travlt med at binde ham, mens hans hår kom bagfra hen til ham. Han kunne ikke se andet end uhyrets øjne, men han kunne føle dens hårde ben, mens den arbejdede med at vikle sine afskyelige tråde rundt og rundt om ham. Det var heldigt, at han var kommet til bevidsthed i tide. Snart ville han slet ikke have kunnet røre sig. Nu måtte han kæmpe vildt for at komme fri. Han slog uhyret væk med hænderne. Det prøvede at forgive ham, for at få ham til at falde til ro, som små æderkoppe gør det med fluer, indtil han kom i tanke om sit svær og trakte. Så sprang æderkoppen tilbage, og han fik tid til at skære sine ben løs. Derefter var det hans tur til at gå til angreb. Æderkoppen var åbenbart ikke vand til væsener, der bar sådan en brød ved siden. Ellers ville den nok have skyndt sig hurtigere væk. Bilbo faldt over den, før den kunne forsvinde og stak den i øjnene med sit svær. Den blev helt ud af sig selv, sprang og dansede og sparkede ud med benene i frygtelig svæt, til det lykkedes ham at dræbe den med endnu et stik. Så faldt han om, og huskede ikke mere i lang tid. Da han kom til sig selv igen, var han omringet af det sædvanlige, dæmpede grå skovdagslys. Ederkoppen lå død ved siden af ham, og klingen på hans svær havde sorte pletter. På en eller anden måde gjorde det, at han havde dræbt kæmpe Æderkoppen helt alene i mørket, uden at få hjælp af dværgene troldmanden eller nogen andre en stor forskel for herr Sækker. Han følte sig som en helt anden person, en meget stærkere og tabbare person til trods for sin tomme mave, mens han stod og tørrede sværdet af i græsset og stakte det tilbage i skeden. Jeg vil give dig et navn, sagde han til sværdet. Jeg vil kalde dig Stik. Så gik han på opdagelse. Skoven var uhyggelig og tavs, men selvfølgelig var han nødt til først at lede efter sine venner, der ikke kunne være langt borte, hvis de ikke var blevet taget til fange, eller det, der var værre af elverfolkene. Bilbo havde en fornemmelse af, at de ville være uklogt at råbe, og han stod længere spekuleret på, i hvilken retning vejen kunne ligge, og i hvilken retning han skulle begynde at gå, for at søge efter dværgene. Åh, oh, hvorfor huskede vi ikke på Bjørns og Gandalfs råd? Jammer han sikkert noget, vi har roet os ind i nu. Vi, ja, bare det dog er vi. Det er forfærdeligt at være helt alene. Til sidst forsøgte han, så godt han kunne, at finde ud af, fra hvilken side hjælp råbende var kommet om natten, og heldigvis. Han var født, temmelig heldig, gættede han, som I vil få at se mere eller mindre rigtigt. Da han var blevet enig med sig selv, sneg han sig sted, så stille han kunne. Hobbiter er dygtige til at færdes færdigt, især i skove, det har jeg fortalt jer før. Desuden havde Bilbo taget ringen på, før han begyndte, derfor hverken så eller hørte ædderkopperne ham komme. Han havde listet sig frem et stykke, da han lægger mærke til et sted, hvor mørket var helt sort. Selv i denne skov virkede det sort som et stykke midnat, der ikke var blevet ryddet til side. Da han nærmede sig, så han, at det bestod af det ene spindelvæv bagved over og indviklet i det andet. Pludselig lagde han også mærke til, at der sad kæmpemæssige, uhyggelige æderkopper i kringen over ham, og selvom han havde ringen på, rystede han for, at de skulle opdage ham. Han stod lidt bag et træ og holdt øje med en gruppe af dem. Så opdagede han, at han i den dybe skovstilhed kunne høre disse modbydelige væsener tale med hinanden. Deres stemmer var en slags knirken og væsen, men han forstod mange af de ord, de sagde, de talte om dværgerne. Det var en skrabkamp, men det var umagen værd, sagde en af dem. Det er skam noget vemligt, tykt skind de har, men jeg tør ved med, at der er masser af saft under det. Og de kommer til at smage godt, når de har en klit, sagde en anden. Ja, Lars, nu ikke lad dem hænge for længe, sagde en tredje. De er ikke så fede, som de kunne være. De har nok ikke spist for godt på det sidste, vil jeg regne med. Slå dem ihjel, siger jeg, væsede en fjerde. Slå dem ihjel nu, og lad dem hænge lidt, når de er døde. Jeg tør garantere for, at de er døde nu, sagde den første. de jeg, jeg så en af dem sprejle lige før... Han er vist lige kommet til sig selv, efter at have sovet dejligt. Kom med ind og se. Med disse ord løb en af de fede æderkoppe op af et reb til den noget du sin der hang i en række fra en høj gren. Bilbo så dem hænge der i mørket, og blev slagen ved at se en dværgefod stikke ud fra flere bylder og hister her en næsetip og et hjørne af et skak eller en hætte. Æderkoppen gik hen til den tykkeste bylt. Det som er som en nok stakkels gamle bombur, tænkte Bilbo, og knep hårdt i den næse, der stak ud. Der lød et dæmpet hyl fra bylden. En tåg stak frem og sparkede æderkoppen hårdt. Der var stadig liv i bombur. Man hørte en lyd som når nogen sparker til en slap fodbold, og den rasende æderkop faldt ned fra kringen, men havde held til at blive hængende sin egen klæbrige tråd i yderste øjeblik. De andre grinede, Du havde retset dit der liv i kødet, og det sparker. Det skal vi snart få sat punktum for, væsede den vrede æderkop og klatrede tilbage til kringen. Bilbo indså, at det øjeblik, hvor han måtte gøre noget, var kommet. Han kunne ikke komme op til uhyrende, og han havde ikke noget at skyde med. Men da han så sig om, opdagede han, at der lå mange sten i noget, der så ud til at være et lille udtørret vandløb. Bilbo var ganske god til at kaste med sten, og han var ikke længere om at finde en fin, glat ægforme sten, der lå godt i hans hånd. Mens han samlede sten, hvor æderkoppen nået hen til bombur, og han ville snart have været død. I samme øjeblik kastede Bilbo. Stenen ramte æderkoppen lige midt i hovedet, og den faldt sanseløs fra træet, bums, ned på jorden, med alle ben krøllet sammen. Den næste sten vjævlede gennem et stort spindelvæv, skar trådene over og ramte den æderkop, der sad midt i det, så den faldt død ned på stedet. Så blev der en del ballade i æderkoppekolonien, og jeg skal love jer for, at de glemte dværgen en tid. De kunne ikke se Bilbo, men de kunne nok gætte, hvilken retning stenen var kommet fra. de som lynet kom de løbende. De svingede mod hobbiten, i det de deres lange tråde ud, til luften var fuld af blødende fælder. Men Bilbo smuttede hurtigt hen til et helt andet sted. Han fik den idé, at han ville føre de rasende æderkopper længere og længere væk fra dværgene, hvis han kunne, at gøre dem nysgerrige, opissede og vrede på en gang. Da et halvt hundrede stykker var klatret hen til det sted, hvor han havde stået før, kastede han flere sten efter dem og andre, der var stanset bagved den. Så gav han sig til at danse rundt mellem træerne og begyndte at synge en sang for at ophisse dem og få dem alle sammen til at løbe efter sig og også for, at dværgene skulle høre hans stemme. Men han sang, kastede han flere sten og han stampede. Næsten alle æderkopper på det sted kom efter ham, nogle af dem faldt ned på jorden, andre løb afsted langs grenene og svingede sig fra træ til træ eller kastede nye reb hen over de mørke afgrunde. De styrede langt hurtigere efter lyden, end han havde ventet. De var ude af sig selv af raseri. Så pilede Bilbo hen til et nyt sted. Men nu var flere af æderkopperne løbet hen til de forskellige steder i lysningen, hvor de boede, og de havde travlt med at spinde net sammen mellem træstammerne. Det ville ikke vare længe, før robitten var fanget af tæt gære, der gik hele vejen rundt. Det var i hvert fald æderkoppernes plan. Nu tog Bilbo, der stod midt blandt de jægende, spændende insekter mod til sig. Han vendte sig og opdagede, at det sidste mellemrum mellem to høje træer var blevet spærret med et spindelvæv. Men heldigvis ikke et rigtigt net. Kun nogle lange tråde af ekstra tyk æderkopperreb. Der var trukket hurtigt frem og tilbage fra stamme til stamme. Han trak sit lille svær, han nukkede trådene over og gik syngende sin vej. Ædderkopperne så sværet, men jeg tror ikke, de var klar over, hvad det var. Og straks kom de alle sammen løbende efter hobbiten hen ad jorden og hen ad Deres hårde ben viftede, deres klog sakse og der snappede, og øjnene stod ud af hovedet på dem, fyldt med fråde og raseri. De fulgte efter Bilbo ind i skoven, indtil han var nået så langt, som han tur, Og så listede han sig musse stille tilbage. Han var klar over at han ikke havde ret meget en tid, før æderkopperne blev træt af jagten og vendte tilbage til det træ, hvor dværgene hang. I mellemtiden måtte han redde dem. Det sværeste ved den opgave var at klatre op til den lange gren, hvor bytterne hang og dinglede. Jeg tror ikke, han havde klaret det, hvis der ikke til alt held havde været en af æderkopperne, som havde lavet et ræb blive hængende. Ved hjælp af det klatrede han op. Det klistrede til hans hænder og gjorde ondt men kun for at møde en gammel, langsom, fed edderkop, der var blevet tilbage for at bevogte fangerne og havde haft travlt med at knibe dem for at finde ud af, hvem der ville være den saftigste at spise. Den havde tænkt sig at begynde festmåltidigt, mens de andre var borte, men her sikkerhed travlt, og før ederkoppen var klar over, hvad der skete, mærkede den hans brød og faldt død ned fra grenen. Bilbos næste opgave var at befri en af dværgerne. Hvad skulle han gøre? Hvis han skar den snor, som dværgen hang i over, ville fyren falde ned på jorden langt under dem. Han sprallede hen langs grenen, det fik alle de stakkels dværge til at dænge som modende frugter, og nåede den første byd. Fili eller kili, gættede han, da han så spidsen af en blå hætte stikke ud foroven. Det er nu nok filigt, tænkte han, da han så spidsen af en lang næse stikke ud mellem alle trådene. Ved at læne sig frem, lykkedes det ham at skære de fleste af de klæberige tråde, der var viklet rundt om dvergen over, og ganske rigtigt med et spark og en sprælden dukkede det meste af fili frem, jeg tror desværre, at Bilbo fremkom kom til at grine, da han så, hvordan Fili spjættede med sine stive arme og ben, da han dansede med æderkoppesnoren under sine armhuler, ligesom en af disse her sjove dukker, der hopper i en elastik. På en eller anden måde lykkedes det Fili at komme op på grenen, og så gjorde han sit bedste for at hjælpe Hobbiten, Selvom han havde kvalme og var syg af og meget medtaget af at hænge det meste af døgn viklet ind, så han kun kunne trække vejret gennem næsen, der stak frem. Det varede længe før han fik det fedtetsdags ud af øjne og øjenbryn, og han måtte klippe det meste af skægget af. Nå, men nu begyndte de i fællesskab på at hale først en og så en til op og skære dem fri. Der var ingen, der havde det bedre end fili og nogen af dem havde det værre. Nogen havde slet ikke kun trække vejret. Her Heraf kan I se, at det sommetider kan den være praktisk at have en lang næse, og nogen havde fået mere gift. På denne måde reddede de Kili, Bifur, Bofur, Dori og Nori. Stakkels gamle bombur var så udmattet, han var den tykkeste, de havde hele tiden knæbet ham og stukket til ham, så han simpelthen faldt ned af grenen og havnede på jorden med et bums. Heldigvis oven i nogle blade, og der blev han liggende. Men der hang stadig femt værve for enden af grenen, da æderkopperne begyndte at vende tilbage mere rasende end nogensinde. Bilbo gik omgående ud til den ende af grenen, der var nærmest ved stammen, og holdt dem, der prøvede at kravle op tilbage. Han havde taget ringen af, da han redde fili og havde glemt at tage den på igen, og nu begyndte æderkopperne at sprutte og væse. Nu kan vi se dig dit, vemmelige lille uhyre. Vi æder dig og hænger dine knogler og din hud op i et træ. Oh, uh, han har en brød. Men vi skal nok få ham, og så hænger vi ham med hovedet nedad en dagstid eller to. Mens det gik for sig, arbejdede de andre dværge med resten af faren og skar trådene over med deres knive. Snart ville alle være på fri fod, men det var ikke klart, hvad der så ville ske. Æderkopperne havde haft temmelig let ved at fange dem den foregående aften, men der havde de været uforberedte, og det havde været mørkt. Denne gang så det snarere ud til, at det ville komme til en frygtelig kamp. Pludselig lader Bilbo mærke til, at nogle af æderkopperne havde samlet sig om gamle bombur på jorden, havde bundet ham igen og var ved at slæbe sted med ham. Han udstødte et råb og langede ud efter de æderkopper, der var foran ham. De trak sig hurtigt tilbage. Han tumlede og faldt ned for træet ned mellem æderkopperne på jorden. De havde aldrig set en brød som hans lille sværfør. før, hvor det dog stak rundt omkring, det skinnede og fryd, da han stak efter dem. Han dræbte et halvt dusin, før resten trak sig tilbage og overlod bombur til Bilbo. Kom ned mere, kom ned mere, råbte han til dværgerne på grenen. I må ikke blive deroppe, vi bliver fanget i et net. Han så nemlig æderkoppe sværme rundt i de omgivende træer og kravle hen af grenene over hovedet på dværgene. Dværgene kom tumlende, springende eller faldende ned, alle elve i en bunke. De fleste var noget rystede og stod ikke sikkert på deres ben, men der var de da så sider, også Stakkels gamle bomboer, som blev støttet af sin fætter Bifur til den ene side og sin bror Bofur til den anden. Bilbo dansede rundt og svang, stik og vrede æderkopper i hundredevis, glåede på den hele vejen omkring dem og over dem det så temmelig håbløst ud. Så begyndte kampen. Nogle af dværgerne havde knive, nogen havde stokke, og de kunne alle sammen få fat i sten, og Bilbo havde sin ældre dackert. og atter blev æderkopperne slået tilbage, og mange af dem blev dræbt. Men det kunne ikke blive ved. Bilbo var helt udmattet, og der var kun fire af som var i stand til at stå på deres ben, og snart ville de alle sammen blive overmandet som trætte fluer. Æderkopperne var allerede begyndt at spinde deres net rundt om dem igen fra træ til træ. Til sidst kunne Bilbo ikke finde på andet, end at indvide dværgene i hemmeligheden om ringen. Han var meget ked af det, men det var der ikke noget at gøre ved. Om lidt... – Forsvinder jeg, sagde han. – Hvis jeg kan, vil jeg trække alle æderkopperne bort herfra, og I må holde sammen og styre i den modsatte retning. – Til venstre, det vil nogenlunde være vejen hen mod det sted, hvor vi så Elver i den sidste gang. Det var ikke let at få dem til at forstå i de deres omtåede tilstand, og midt i al denne råben og stokkeslag og stenkast. men til sidst følte Bilbo, at det ikke nyttede at vente længere, Æderkopperne var ved at lukke nettet. Pludselig trak han ringen på, og til dværgenes store forbauselse forsvandt han. Snart hørte man slappe lop og store tykke æderkop blandt træerne til højre. Det ophissede æderkopperne voldsomt. De holdt op med at trænge frem, og nogle af dem løb i retning af stemmen. Store tykke æderkop gjorde dem i den grad ude af sig selv, og de gik helt fra sands og samling. Så gik Berlin, som var den, der havde forstået Bilbos plan bedst, til angreb. Dværgene holdt sammen i en klynge, og med en regn af sten gik de løs på æderkopperne til venstre og brød gennem afspæringen, og bagved dem holdt råben og sangen pludselig op. Med et vildt håb om, at Bilbo ikke var blevet taget til fange, blev dværgene ved. Men de var ikke hurtigt nok i vendingen. De var syge og trætte, og de kunne nærmest kun tumle og vakle frem, selvom mange af æderkopperne var lige halende på dem. Nu og da måtte de vende sig og slås med de uger, der var ved at indhente dem, og der var allerede æderkopper i træerne over dem, som kastede deres lange, klæbrige tråde ned i hovedet på dem. Det hele så temmelig mørkt ud igen, da Bilbo pludselig dukkede op og uventet angreb de forbagse af æderkopper fra siden. «Gå på dem! Gå på dem!» råbte han. «Jeg skal nok stikke!» Og det gjorde de. Han stak bagud og fremad og slog til æderkoppetrådet, huggede løs på deres ben, gennembordet deres fede kroppe, når de kom for nær, Æderkopperne svulmede af raseri, de spruttede og og vasede uhyggelige forbandelser. Men de var blevet dødeligt bange for stik, og vågede ikke komme ret nær, nu hvor det var vendt tilbage, så hvor meget de endt bandede, trak deres bytte sig langsomt, men sikkert tilbage. Det var en skrækkelig historie, og det føltes som om den tog mange timer. Men netop da Bilbo mærkede, at han ikke ville kunne løfte hånden til et eneste slag mere, gav æderkopperne pludselig op og fulgte ikke mere efter dem, men vendte skuffet, tilbage til deres skumle koloni. Så lad dværgene mærke til, at det var nået til udkanten af en lysning, hvor der havde været tændt elver ild. Om det var en af dem, som de havde set natten før, var de ikke stand til at sige, men det var, som om der hvilede en god trolddom over sådanne steder, som æderkopperne ikke syntes om. I hvert fald var lyset her grønnere, grenene var ikke så tykke og truende, og de havde mulighed for at hvile sig og trække vejret. Der lå de nogle tider pustede og stønede, men det varede ikke længe før de begyndte at stille spørgsmål. De ville meget gerne have hele forsvindingsnummeret grundigt forklaret og fundet, at ringen interesserede dem så meget, at de for en stund glemte deres egne bekymringer. Især Balin insisterede på at høre Gollum-historien med gåde og det hele fortalt om og om igen. Men da der var gået nogen tid, begyndte lyset at blive svagere. Og så var det en anden slags spørgsmål, der blev stillet. Hvor var de? Og hvor var vejen? Og hvor var der noget spiseligt? Og hvad skulle de nu gøre? Ingen af dem havde kræfter til at gå ud og lede efter noget, eller til at finde den forsvundne sti. Den forsvundne sti. Bilbo havde ingen anden tanke i sit trætte hoved. Han sad og frem for sig på den endeløse skov, og da der var gået lidt tid, tager de alle sammen igen. Alle undtagen en baling. Længe efter de andre var holdt op med at snakke og havde lukket deres øjne, blev han ved at mumle og le for sig selv. Gollum, det var fantastisk nok. Så det var på den måde, han kom forbi mig. Nå, så han snesede bare forbi, var jeg sikker, og knapper over hele dørtrinet. Go, gamle Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bo, Bo, Bo. Og så faldt han i søvn, og længe var der fuldstændig stille. Pludselig åbnede i det ene øje og så sig omkring. Hvor Thoring? spurgte han. Det var et forfærdeligt chok. Ja, de var kun 13 tolv dverge i den, hvor i alverden var toring. De spekulerede på, hvilken ond der kunne være blevet ham til del. Trolldom eller skumle uhyrer, og der lå de og var selvfaret vild i skoven. Der faldt de en efter en i en urolig søvn, fuld af frygtelige drømme. Efterhånden som aftenen blev til sortnat. Torin var blevet taget til fange. Kan I huske, at Bilbo faldt i søvn og sov som en sten, da han var trådt ind i lyskredsen? Næste gang havde det været Thorins tur, og da lyset gik ud, faldt han forhekset om og sov som en sten. Han hørte ingenting ikke alt den larm dværgene lavede, da de var forsvundet fra en anden i mørket, der skrig, da æderkopperne havde fanget og bundet dem, eller alt spektaklet for kampen den næste dag, så var skovelverne kommet hen til ham, de bandt ham og slæbte ham bort. De folk, der havde holdt fest, var naturligvis skovelverfolk. De er ikke onde. Hvis de har nogen fejl, er det deres mangel på tillid til fremmede. En stor hule, nogle mil inden for Dunkelskovs østlige udkant, boede dengang deres mægtigste konge. Foran hans store stendør løb en flod fra skovens bjerge og videre ud i masten ved foden af det højt beliggende skovland. Denne store hule vendte ud til utallige mindrehuler og fortsatte langt ind under jorden, hvor den havde mange gange og store sale men den var lysere og behageligere end nogen bjergtroldebolig og hverken så dyb eller så farlig. I virkeligheden levede og jagede kongens der mest i den åbne skov og havde huse og hytter på jorden og blandt grenene. Deres yndlingstræ var bøgen. Kongens hule var hans slot, hans skatkammer og den fæstning, hvor hans folk forsvarede sig mod deres fjender. Den rummede også hans fængsel. Så slæbte de altså Thorin afsted til hulen. Ikke alt for blidt, for de brød sig ikke om dværge og mente, han var en fjende. I gamle dage havde de ligget i krig med nogle dværge, som de anklagede for at have stjålet deres skat. Det er rimeligt at gøre opmærksom på at dværgerne fortalte historierne på en anden måde og sagde, at de kun tog, hvad der tilkom dem, for elverkongen havde givet dem til opgave at forarbejde hans guld og sølvmalm og havde bagefter nægtet at betale. Hvis elverkongen havde nogen svaghed, var det kostbarheden, især sølv og hvide ædel sten. Og skønt han var velforsynet, ønskede han altid mere fordi han endnu ikke havde så stor en skat som visse andre af higene tiders elverkommere. Hans folk drev ikke minedrift og forarbejdede hverken metal eller eddelstene, og de interesserede sig ikke meget for handel eller landbrug. Alt dette var noget, enhver dværg vidste besked med, men Torins slægt havde ikke noget at gøre med den gamle strid, jeg har fortalt om. Derfor blev Torin rasende over den måde, de behandlede ham på, da de ophævede trolddommen og han kom til sig selv. Han var fast besluttet på, at der ikke kom et ord om guld og ædle stene over hans læber. Kongen så strengt på Thorin, da han bestedet for ham og stillede ham mange spørgsmål. Men Thorin ville kun sige, at han var hundesulten. Hvorfor prøvede du og dine folk tre gange at angribe mine folk midt i deres fest? spurgte kongen. Vi angreb dem ikke, svarede Tore. Vi kom for at tække, fordi vi var sultne. Hvor er dine venner nu, og hvad laver de? Jeg ved det ikke. Jeg regner med, at de sidder afsted i skoven, og er hundesultne. Jamen, hvad foretog I i skoven? Vi ledte efter mad og drikke, fordi vi var så sultne. Men hvad er det, der overhovedet har ført jer ind i skoven? spurgte kongen vredt. Så lukkede i munden og ville ikke sige mere. Godt, sagde kongen, før ham bort og hold ham sikkert forvaret, til han får lyst til at fortælle sandheden, om det så skal vare 100 år. Så bandt elverfolkene ham med læderremme og satte ham i en af de enderste huller, lukkede med tykke trædøre og forlod ham. Det gav ham mad og drikke, rigeligt af begge dele, Selvom det ikke var særligt fint, for skovelverfolk er ikke som bjergtrolle, og de opfører sig nogenlunde ordentligt selv over for deres værste fjender, når de tager dem til fange. De store æderkopper var de eneste levende væsener, som de ikke viste nogen barmhjertighed. Og der i kongens fængsel lå så stakkels Thoring. Og da han var kommet over sin taknemmelighed over brød, kød og vand, begyndte han at spekulere på, hvad der var blevet af hans ulykkelige venner. Det var ikke længe før han fik det at vide. Glagen efter kampen med æderkopperne gjorde Bilbo og dværgen et sidste desperat forsøg på at finde vej, før de døde af sult og tørst. De kom på benene og vaklede afsted i den retning, som 8 af de tre mente måtte være, hvor stien lå. Men de fandt aldrig ud af, om det var rigtigt. Dagslyset, så meget dagslys, som der nu kunne komme der i skoven, svandt for nattens mørke igen, da lyset fra mange fakler pludselig dukkede op hele vejen rundt om dem, som mange hundrede røde stjerner og fremsprang sprang skov elverfolk med deres spore og spyd og befalede dværgene at standse. Der var ikke tale om nogen kamp. Selvom dværgene ikke havde befundet sig i en sådan tilstand, at de næsten var glade for at blive fanget, ville deres små knive, de eneste våben, de havde på sig, ikke være til meget nytte mod elverfolkets pile, der kunne ramme et fugleøje i mørke. Derfor stansede de simpelthen bræt op, satte sig ned og ventede, alle undtaget en bilbo, som tog ringen på og hurtigt smuttede ud til siden. Da elverfolkene havde bundet dværven i en lang række den ene bag den anden og talte dem, hverken fandt eller talte de hobitten. Og de hverken følte eller hørte, at han travede med i passende afstand fra faklerne, da de førte fangerne ind i skoven. Alle dværgerne var bundet for øjnene, men det gjorde ikke meget forskel, for selv Bilbo, der havde sine øjne brug kunne ikke se, hvor de gik hen, og hverken han eller de andre havde alligevel nogen anelse om, hvorfra de var startet. Bilbo havde besvær nok med at følge med faklerne, for elverfolkene fik dværgerne til at gå så hurtigt, de overhovedet kunne, syge og trætte, som de var. Kongen havde befalt dem at skynde sig, Pludselig stansede faklerne, og hobbiten havde lige akkurat tid til at indhente dem, før de begyndte at gå over broen. Det var den bro, der førte over floden til kongens port. Floden strømmede hurtigt, stærkt og mørkt under broen, og for den anden ende var der en port, der førte ind til en meget stor grotte, som gik ind i en stejl skovbevokset bjergside. Der nåede de høje bøgetræer helt ned til bredden, så rødderne stak ud i floden. Elverfolkene drev deres fanger hen over denne bro, men Bilbo tøvede bag dem. Han syntes slet ikke, at grottens munding så rar ud, men han fik lige besluttet, at han ikke ville forlade sine venner og nåede at smutte over i hælene på de sidste elverfolk, før kongens store port smækkede i bag dem. I en stor sal med søjler, der var ud af selve bjerget, sad elverkongen på en udskåret trone af træ. På hovedet bar han en krone af bær og røde blade, for det var blevet efterår igen. Om foråret plejede han at bære en krone af skovblomster, i hånden holdt han en udskåret eget Fangerne blev bragt hen foran ham, og skønt han betragtede dem med vrede, bad han sine mænd om at løse dem, for de var lasset og trætte. Desuden behøver de ikke reb herinde. Der er ingen mulighed for at slippe ud gennem min trolddomstøre for den, der først er ført indenfor. Længe, og indtrængende spurgte han dværgene ud om deres gøren og laden om, hvor de aktede sig hen og hvor de kom fra, men han fik ikke mere ud af dem, end han havde fået af Turing. De var vrentende og vrede, og de lod ikke engang, som om de var høflige. Hvad har vi gjort, o konge, sagde Balin, som var den ældste af dem nu. Er det en forbrydelse at fare vild i skoven og være sulten og tørstig og blive fanget af æderkopper? Er de kopper måske deres majestæts husdyr eller kæledyr, siden det gør dem så rasende, at vi har dræbt dem? Sådan et spørgsmål gjorde naturligvis kongen mere vred end nogensinde, og han svarede, Det er en forbrydelse at færdes i mit rige uden tilladelse. Glemmer I, at I har gået i mit kongerige og brugt den vej, som mit folk har bygget? Har I ikke tre gange forfulgt og forstyrret mit folk i skoven? og vækket æderkropperne med jeres spektakel og råben, og efter al den forstyrrelse er jeg i min gode ret til at vide, hvad der har bragt jer hertil, og hvis I ikke vil fortælle mig det nu, så sætter jeg jer alle sammen i fængsel, til I er kommet til fornuft, og opfører jer ordentligt. Så befalede han at hver dvær at, at skulle sætte sin celle for sig, og have mad og drikke, men de måtte ikke komme ud af deres små fængsler, før mindst en af dem var parat til at fortælle ham alt det, han gerne ville vide. Men han fortalte dem ikke, at Thuring også var fange hos ham. Det var Bilbo, der fandt ud af det. stakkels her han måtte gennemleve en lang trættende tid helt alene på det sted. Han måtte næsten altid skjule sig og vågede aldrig af terrænen af. Da han er levet på denne luskede måde i elverkongens slotte par uger, lykkedes det ham ved at følge efter vagterne og finde ud af, hvor alle dværgene blev holdt fanget. Han fandt alle tolv celler i forskellige dele af slottet, og det varede ikke længe, før han blev god til at finde rundt. Hvad beskriver hans overraskelse, da han en skønne dag hørte nogle af vagterne tale sammen og forstod, at der holdtes endnu en dværge som fange på et særligt dybt mørkt sted? Han regnede naturligvis straks ud, det måtte være Torin. Kort efter fandt han ud af, at han havde gættet rigtigt. Torin var for langt nede til at være vred over sin ulykke mere. Han var endda begyndt at overveje, at fortælle kongen alt om sin skat og deres ekspedition, og det viser, hvor langt nede han var, da han hørte Bilbos lille stemme ved nøglehullet. Han kunne næppe tro sine egne ører, men det varede ikke længe, før han blev klar over, at han ikke kunne tage fejl, og han gik hen til døren og førte en lang, viskende samtale med hobbiten på den anden side. På den måde kunne Bilbo i hemmelighed bringe Thorins hilsen videre til de andre dværge og fortælle dem, at deres anfører Thorin også sad fængslet lige i nærheden af dem og sige til dem, at ingen måtte røbe deres ærende for kongen. Thorin havde fået modet igen, da han hørte, hvordan hobitten havde frelst hans kammerater for æderkopperne og var igen besluttet på ikke at købe sig fri, ved at love kongen noget af skatten, før alt håb om at undslippe på nogen anden måde var ude. Med andre ord, til det var mislykkedes fuldstændig for den fremragende her usynlig sækker, som han var begyndt at nære stor aktelse for at udtænke noget snedigt. Da de andre fik denne hilsen, var de helt indforstået. De mente alle sammen, at der ville komme til at ryge en køn portion af skatten, som de helt regnede for deres, til trods for deres situation og den stadig ubesejrede drage Hvis skovelverfolket krævede noget af den, og de stolede alle sammen på Bilbo, det var jo gået netop, som Gernhals havde sagt. Men Bilbo selv ønskede bare, at troldmanden havde været i nærheden. En dag, da Bilbo snusede rundt, opdagede han noget meget interessant. Den store port var ikke den eneste indgang til grotterne. Der løb en flod gennem nogle af slottets lavesbeliggende dele, og hvor dette underjordiske vanddyb kom ud fra bjergssiden, var der en port i vandet, der nåede klippetaget helt ned til vandoverfladen, og derfra kunne et faldgitter sænkes helt ned i flodlaget. Hvis nogen var kommet ind den vej, ville han have befundet sig i en mørk tunnel, der førte langt ind i bjerget, men et sted, hvor den løb under grotterne, hvor taget hugget bort og dækket med en stor skydelem af egetræ. Åbningen vendte op til kongens vinkælder, hvor der stod tønde ved tønde for skov-elverfolket, og især deres konge holdt mad af vin. Når tønderne var blevet tømt, kastede elverne dem ud gennem faldlemmen og åbnede vandporten, og så flød tønderne på vandet og hoppede af sted, indtil strømmen førte dem til den by langt nede af floden, hvorfra vinen var kommet. Bilbo blev siddende lidt og tænkte på denne vandport og spekulerede på, om han kunne befri sine venner den vej, og til sidst havde han begyndelsen til en vild plan. Fangerne havde fået bragt deres aftensmad, vagterne trampede ned ad gangen og tog fakterne med sig, så alt lå hen i mørk. Så hørte Bilbo kongens hushovmester sig til vagtkaptajnen, Kom med mig og smag den nye vin, der lige er kommet, siger han. Jeg får travlt i aften med at rydde de tomme fad ud af kælderen, så lad os først tage et og styrke os på. Ja, gerne, nu vagtkaptæren. Jeg skal nok hjælpe dig med at smage og se, om den er god nok til kongens bord. Der er fest i aften, og det dur ikke at komme med noget stas. Da lille Bilbo hørte dette, blev han ganske opfisset, for han forstod, at hellet var med ham, og at han havde mulighed for straks at iværksætte sin vanvittige plan. Han fulgte efter de to elvermænd, til de gik ind i en lille kælder og satte sig ved et bord, hvor der stod to store kanner. Det varede ikke længe før de begyndte at drikke og le mundret. Bilbo havde usædvanlig meget helmed sig gang. Der skal stærk vin til, for at gøre en skov elvermand søvnig, men det varede ikke længe, før vagtkaptajnen sad og nikkede, så lagde han hovedet på bordet og faldt i søvn. Hushovmesteren blev ved at sidde og snakke med sig selv og grine, uden at lægge mærke til det, men snart lagde han også hovedet på bordet og snorkede sammen med sin ven. Så sne hobbiten sig frem, og det varede ikke længe, før vagt Kaptajn ikke havde nogen nøgler, og så skyndte Bilbo sig så hurtigt, han kunne hen og mod cellerne. Det store nøglebund føltes meget tungt for hans arme. Hjertet sad i halsen på ham, selvom han havde sin ring på, for han kunne ikke hindre nøglerne i at klirre nu og da. Med et højt klir, klir, der fik ham til at ryste over det hele. Først lukkede han hverlige stør op og låste den omhyggeligt igen, så snart vejren må komme ud. I kan nok tænke jer, at Berlin var overrasket, men hvor glad han end var over at komme ud af den triste lille stensælle, så ville han dog gerne have alt det videre om, hvad Bilbo havde tænkt sig at gøre. Det er der ikke tid til nu sagde Hobbiten, du må bare følge med mig. Vi må holde sammen og passe på ikke at blive skilt. Vi må enten slippe bort alle sammen, eller slet ikke, og dette her er vores sidste chance. Hvis det bliver opdaget, så må himlen vide, hvor kongen vil anbringe jer næste gang, og måske vil han give jer længere på hænder og fødder. Nu må det være fint, og lad være med at gøre godt. Så gik han fra dør til dør, til han havde 12 med sig. Ingen af dem var alt for lette til ben i det mørke og efter den lange indspæring. Vildbos hjerte hamrede hver gang en af dem busede i en, en af de andre, eller brummede og viskede i mørket. – Og de forbandede tværget! – sagde han til sig selv. Men alt gik godt, og de mødte ingen vagter. Næsten alle kongens folk festede. Efter at have famlet sig frem noget til det fængsel, det lå langt nede under jorden, men heldigvis ikke ret langt borte fra vinkældre. På min ære, sagde Thorin, da Bilbo viskede til ham, at han skulle komme ud til sine venner. Gan alt. har som sædvanligt har ret. Du er åbenbart en virkelig fin industrie, når det gælder. Bilbo indså, at det øjeblik, hvor han måtte forklare sin plan, så godt som muligt var kommet. Han var ikke helt sikker på, hvordan dværgene ville tætte, og hans frygt viste sig i berikkelighed, for de syntes slet ikke om den, og begyndte at knurre højlydt, til trods for den far, de befandt sig i. Nå, vi støder os, vi bliver slået til plukfisk, vi drukner også, det er sikkert, mumlede de. Vi troede, du havde fået en eller anden fornuftig idé, da du har fået fat i nøglerne, det her det er helt sindssygt. Godt, sagde Bilbo, så kom med tilbage til jeres yndige celler så skal I låse alle sammen ind igen, så kan I sidde der i ro og mag og udtænke en bedre plan, men jeg tror ikke, at jeg kan få fat i nøglerne igen, selvom jeg også skulle få lyst til at prøve. Det endte naturligvis med, at de måtte gøre netop som Bilbo foreslog dem, fordi det tydeligt nok var umuligt at finde vej i de øverste sale eller kæmpe sig ud gennem de porte, der lukkede med troldom. Så sneg de sig efter hobitten ned i de nederste kældre, de kom forbi en dør, gennem hvilken man stadig kunne se vagtkaptajnen, og hushovmesteren sidde og snorkede, smilende. Den næste dag ville der nok være et andet udtryk i vagtkaptajnens ansigt, selvom Bilbo før de gik videre venligt listede sig ind og anbragte nøglerne i hans bælte. Det vil spare ham for en masse brøl, sagde her sikkert til sig selv. Ham er der ikke noget ondt i. Han har været flink fangerne og så vil det forvirre dem alle sammen. De vil forestille sig, at vi er så gode til at trylle, at vi har kunnet gå gennem låste døre og er forsvundet. Nu må vi skynde os mad, hvis det skal løs. Berlin fik besked på at holde øje med vagten og hushoffmesteren og give tegn, hvis de rørte på sig. Resten gik ned i kælderen med skydelæmmen. Der var ikke meget tid at spille. Bilbo vidste, at inden længe ville nogle af elverfolkene få besked, på at gå ned og hjælpe hushoffmesteren med at få de tomme tønner gennem porten ud i floden. Tønnerne stod allerede i en række midt på gulvet og ventede på at blive skubbet afsted. Nogle af dem var vintønner, og de var ikke meget værd, men der var afskillige andre, der havde været brugt til smør og æbler og andre ting til Kongens Slot. De fandt hurtigt 13, der hver havde plads til en dvær. Nogle af dem var endda for store, og når dværgene klatrede ind i den, tænkte de bekymrede på den rysten og bomben, de ville komme ud for, selvom Bilbo gjorde sit bedste for at finde strå og andre ting, så de blev pakket så behageligt som muligt på den korte tid. Omsider var de tolv, at dværgene blev pakket, Thorin havde voldt en del besvær, og han vendte og drejede sig i sin tønde, knurrede som en stor hund i et lille hundehus. Men Balin, der kom til sidst, lavede stort nummer ud af sine lufthuller og sagde, at han ville blive kvalt, når låget blev lagt på. For Bilbo havde gjort, hvad han kunne, for at lukke hullerne i tøllernes side og for at sætte låget så godt fast, han kunne. Nu var han igen alene og løb rundt og ordnede de sidste ting med pakningen og håbede, at hans plan trods alt skulle løse. Det var ikke et øjeblik for tidligt. Et par minutter efter, at bærlinens låg var blevet sat fast, hørte stemmer, og man så flakende lys. Nogle elverfolk kom snakkende alene ned i kælderen. Nogle sammen, de var gået fra en mund og fest i en af salen og var ivrige efter at vende tilbage så hurtigt som muligt. – Hvor er Gamle gallern, sagde en af dem. – Jeg har ikke set ham ved bordet i aften. Han burde være her nu for at vise os, hvad vi skal lave. Ja, bliver galt i hovedet, hvis det gamle smylehoved er for sent på det, sagde en af de andre. Jeg har ikke lyst til at spille min tid hernede, mens de synger ovenpå. Ha ha ha, lød det. Her sidder den gamle skurk med hoved på en kande. Han og vagtkaptajnen har holdt deres egen lille fest. Ruskam, ham, væk ham, råbte de andre utålmodigt. Galeon var stadig glad for at blive rusket og vækket, og endnu mindre glad over de grinige ham. Vi kommer for sent, alle sammen, brummede han. Her sidder jeg og venter og venter, mens I gutter, drikker og morer og glemmer jeres pligter. Ikke noget under, jeg falder i søvn, og ren og sker træthed. Nej, det er det ikke, sagde de, når forklaringen står i en lige i nærheden. Kom og giv os en smagsprøve af din sovemedicin. Ha! Der er ingen grund til at vække ham fangevogteren også. Han ser jo til at have fået, hvad han kan tåle. Så drak de en omgang, og de blev med det samme mad mundre, men de tabte ikke hovedet helt. Du store, Gajon, du er gået tidlig i gang med at feste, og du har været helt forvirret. Du har stillet nogle fulde tønder ind i stedet for de tomme. Det kan man mærke på vægten. Se bare, kom videre med arbejdet, brummede hushovmesteren. Det er ikke vægten, der er noget ved, med, det er jer, der er dogne. Det er dem der, der skal smides ud, og ikke andre. Gør som jeg siger. Godt, godt, svarede de, og rullede tønderne hen til åbningen. Det er på dit eget ansvar. Hvis kongens fulde smørtdrikler og hans bedste vin bliver provet ud i søen, så søfolket får sig en gratis fest. Rulle, rulle, rulle, rulle rull, rull, rull ned i huller. Høj, plumper plask ned i floden med et tjask. Sådan er der først en tønne og så en tønne til tumlede ned gennem den mørke åbning og blev skubbet ud i kolde vand. Netop i dette øjeblik opdagede Bilbo det svære punkt i sin plan for han lå jo ikke selv i en tønde, og der var heller ingen, der kunne have pakket ham ned, selvom der skulle have været mulighed for det. Denne gang så det ud til, at han for alvor ville miste sine venner, og stå helt alene tilbage og blive ved med at snige sig rundt som en tyg i elvorfolkets otter i al evighed. For selvom han kunne være undsluppet gennem den øverste port med det samme, ville han kun have en meget lille mulighed for at finde tværeren igen, han kendte ikke vejen over land til det sted, hvor tønderne skulle hives op. Han spekulerede på, hvad i alverden der ville ske med den, når han ikke selv var der, for han havde ikke haft tid til at fortælle tværvene alt, hvad han havde fået at vide, eller hvad han havde tænkt sig at gøre, når de først var kommet ud af skoven. Nu blev den allersidste rullet hen til dem. I sin fortvivlelse, og fordi han ikke vidste, hvad han ellers skulle gøre, greb Stakkels lille Bilbo fat i den og blev skubbet ud over kanten. Sammen med den ned i vandet faldt han plask ud i det kolde vand med tønden over sig. Han kom op igen. Han spruttede og kløngede sig til tønden som en rotte, men trods alle sine anstrengelser kunne han ikke komme til at klatre oven på tønden. Hver gang han prøvede på det, rullede tønden rundt igen. Den var tom, og den flød så let som en prop. Skønt hans ører var fulde af vand, kunne han høre, at elverfolkene stadig sammen i kederen over ham. Så faldt skydelemmen til med brav, og deres stemmer blev svagere. Nu befandt han sig i en mørk tunnel. Han flød helt alene sted i det iskoldt vand, for man kan ikke regne med venner, der trækker i tønder. Det var ikke længe før en grå plet viste sig i mørket forude. Han hørte den knægende lyd, da faldgitteret blev hejst op og så, at han befandt sig midt mellem en masse hoppende, puffende tønder og kar, der alle sammen trængtes for at komme gennem buen ud i den åbne flod. Han gjorde, hvad han kunne for ikke at blive skubbet og slået helt i stykker, men til sidst begyndte tønderne at bryde op og sejle sted ud under klippebuen og borsten. Så gik det op for ham, at det ikke ville have nyttet ham at sidde over på tønnen for der var ikke engang plads til en hobbit mellem det øverste af tønden og loftet. Så sejlede de ud. Bilbo spekulerede på, hvad dvergerne måtte, følte, og om der måtte løbe meget vand ind i deres tønder. Nogle af dem, der hoppede afsted ved siden af ham i halvmørket, så ud til at ligge temmelig dybt i vandet, og han gættede på, at det var dem, der rummede dvergerne. Jeg håber da, jeg har fået sat lån, godt tro, tænkte han. Men det varede ikke længe, før han bekymrede sig så meget om sin egenskab, at han ikke kunne tænke på tværhånd. Det lykkedes ham at holde hovedet oven vandet, men han rystede af kul, og han tænkte på, om han mund ville dø, inden lykken vendte sig, på, hvor meget længere han ville kunne holde sig fast, og om han skulle løbe risikoen for at give slip og prøve at svømme hen til bredden. Det varede heldigvis ikke længe, før lykken vendte sig. Den virlende strøm førte flere tønder på grund på et bestemt sted, og der sad de fast. Bilbo benyttede Lejne til at klatre op på siden af sin tønde, mens den sad fast. Han kravlede op som en druknet rotte, og lagde sig udstrakt oven på tøndene, for at holde balancen så godt han kunne. Inden længe kom tønderne fri igen, de vendte og drejede sig på vej ned ad floden og ud i hovedstrømmen, han fandt det akkurat lige så svært at holde fast, som han havde frygtet, men på en eller anden måde klarede han det, selvom det var forfærdeligt ubehageligt. Heldigvis vejede han ikke ret meget, Tønnen var god og stor, og da den var temmelig utæt, havde den taget en lille smule vand ind. Alligevel var det nærmest som at ride uden bissel og stibøjler på en tykmavet pony, som ikke tænkte på andet end at rulle sig i græsset. På denne måde nåede her sikkert til sidst et sted, hvor træerne på begge sider blev Den mørke flod udvidede sig pludselig og løb ind i selve skovfloden, der strømmede hurtigt i retningen bort fra kongens store port. Så fejede skovflodens hastigt strømmende vand alle fader og tønder sted mod den nordlige bred, hvor den havde gnavet en bred bort. De fleste tønder gik på grund, hvor den lavvandede bred, med et par af dem sejlede videre og tørnede mod klippeforbjerget. På stranden stod der folk på udkig. med stager, trak og skubbede de alle tønderne sammen på det lave vand, og da de havde talt dem, bandt de dem sammen og lod dem være til næste morgen. De stakkels tværve. Bilbo selv havde det meget godt nu. Han lå så glide ned fra sin tønde og været i land. Så listede han sig ind til nogle hytter, som han havde opdaget i nærheden af vandkanten. Han betænkte sig ikke mere to gange på ubuden at snuppe sig et måltid, nu han kunne komme til det. Da han vågnede næste morgen, hørtes mund og larm nede ved floden. Nu var flodelverne ved at lave en flåde af tønderne, og de skulle snart til at styre den ned ad floden til Søby. Skub til, råbte flodemanden og i sidste øjeblik lykkedes det Bilbo at komme ombord på flåden. Så kom de om af sted og sejlede ned ad floden. De var sluppet ud af kongens fængsel, og de var kommet gennem skoven. Men om de var levende eller døde, det ved vi ikke endnu. De nærmede sig Søby, menneskebyen, der var bygget på Kale. Så snart tønneflåden kom i sigte, blev der roet både ud fra byens pæle, og der lød stemmer, som pegede flådens styrmænd. Der blev kastet om ombord, og snart blev flåden fortøjet lige i nærheden af broen yderende mod stranden, mens elverfolkene fra flåden og mandskabet fra bådene gik til fest i syklen. De ville nok være blevet forbavset, hvis de havde kunnet se, hvad der skete nede ved stranden, da de var gået deres vej, og mørket var faldet på. Først blev en, af tønderne skåret løs af bilbo, skubbet op på breden og åbnet. Der lød stønden fra den, og ud kravlede en overordelig misfornøjet dværg. Der var våde strå i hans filtrede skæg. Han var øm og stiv, og så forslået og stødt, at han dårligt kunne stå på benene. Han lignede en hund, der havde været lænket og glemt i et hundehus i en uge. Det var Thorin, men det kunne man kun se af hans skyldne kæde. Det varede noget, før han orkede at være høflig over for Hobbiten. Nå, er du levende, eller er du død, spurgte Bilbo temmelig nærmest? Sidder du stadig i fængsel, eller er du fri? Hvis du vil have noget at spise, og hvis du vil fortsætte med dette tåbelige eventyr? det er jo trods alt dit og ikke mit, så må du nok hellere gnide dine arme og gnide dine ben og prøve på at få de andre ud af tønderne, mens der er en mulighed for det. Naturligvis indså Thoreen det fornuftige dette, så efter et par stund til rejste han sig og hjalp og bidt en sukkertid. Det var besværligt og ubehageligt at rode rundt i det kolde vand for at finde de rigtige tønder. Ved at banke på tønderne og råbe, fandt de kun seks dværge, som var i stand. De blev trækket ud og hjulpet i landet. De var så våde og forslåede og skive, at de dårlig nok begreb, at de var kommet fri, eller var videre Det altså netop. Bærelin og Berlin var de mest elendige, og det nyttede ikke noget at bede dem om hjælp. Bifur og Bofur var ikke så forslåede, men de var heller ikke så våde, men de lagde sig ned og ville ingenting foretage sig, men Fili og Kili, som var unge, og dværre at, værre at være kom mere eller mindre smilende frem med et par blå mærker, og de holdt snart op med at være stigende. Jeg håber aldrig, jeg kommer til at mærke lugten af æbler igen, sagde Kili. Min tønne lugtede så meget af æbler, at lugte til æbler hele tiden, når man næsten ikke kan røre sig, og er syg og sul, det til at blive tosset af. Med hjælp fra Fili og Kili fandt Bilbo de sidste medlemmer af selskabet og fik dem befriet. Den stakkels tykke bombo sov, eller var bevidstløs. Dori, Nori, Ori, Øjen og Kløjen var fulde af vand og halvdøde. De måtte bæres, en for en og blev lagt hjælpeløse på stranden. Nå, så nåede vi så langt, sagde Thorin. Og vi bør vel takke vores stjerner og hersækker. Det har han vist ret til at forvente, selvom jeg ville ønske, at han kunne have arrangeret en behagelig rejse. Men alligevel til deres tjeneste nogen gange, gang, her Sikker. Vi kommer sikkert til at føle den tilbørlige taknemmelighed, når vi har fået noget at spise, og er kommet os igen. Men hvad skal vi foretage os nu? Jeg foreslår sypen, sagde Bibbon. Hvad skulle vi ellers gøre? Der var naturligvis ikke andet at foreslå, Thorin. Filig, Kili og Hobbiten lod de andre blive liggende og gik langs stranden hen til den store bro. Der var vagter ved den, men de sad og drak og lå med kaminen i deres vagthytte og hørte hverken støjen, da dværgerne blev pakket ud, eller de fire udsendninges skridt. De blev meget forbavsede, da Torin Egeskjold trådte ind ad døren. Hvem er du? Og hvad ønsker du? udbrød de. De sprang op og greb efter deres våben. Torin. Træn, søn! Søn af Kong Tro under bjerget, sagde dværgen med høj ryst. Det så han også ud til at være, til trods for sine forrevne klæder og sine tilsøttede hætte. Guldet skinnede om hans hals og på hans bryst. Hans øjne var mørke og dybe. Jeg er kommet tilbage. Jeg ønsker at træffe byens herre. Der blev en vældig opviselse. De mest fjollede gav sig til at løbe ud af hytten, som om de ventede, at bjerget skulle blive gyldent her midt om natten, og at al søens vand skulle blive som guld med det samme. Vagtkaptajnen kom helt hen til dem. Og hvem er det? spurgte han og pegede på Fili, Kili og Bilbo. Det er sønner af min fars datter, svarede Torin. Fili og Kili er Durins slægt, og herr Sækker, som har rejst med os fra vest. Hvis I kommer med fred, så læg jeres våben fra jer, sagde kapitalen. Vi har ingen, svarede Thorin, og det var sandt nok. Deres kniver var blevet taget fra den af skovhjælverne, også det berømte svære orkrist. Bilbo havde som selvværende sit kort svært skjul på sig, men det sagde han ikke noget om. Vi, der omsider vender tilbage til vores eget land, som det har været forudsagt for tid, har ikke brug for våben, og vi ville heller ikke kunne kæmpe mod så mange, før os til din herre. Han er til fest, sagde kaptajnen. Så er der så meget mere grund til at føre os til ham, bræste ud af fili, som var ved at miste tålmoden over al denne højtid. Vi er udmattet og sultne efter vores lange rejse, og vi har syge kammerater. Skynd dig nu, og lad os blive fri for at høre på mere snak, ellers ender det med, at jeres herre har noget at sige jer. Ja. Så følg med mig, sagde kaptajnen. Og så førte han dem omgivet af seks mænd, over broen, gennem porten og ind på byens torv. Det var en stor cirkel af stille vand, omgivet af de høje pæle, som de største huse var bygget på. Fra en stor sal skinnede mange lys, og man hørte lyden af mange stemmer derfra. De gik ind ad døren og så på de lange broer med mange folk omkring. Jeg er Torin, træens søn, af kong Tro under bjerget, jeg vender tilbage råbte Thorin med høj stemme på døren. Alle rejste sig. Byens herre sprang ned fra sit højsæde, men ingen rejste sig med større forbløffelse end elvernes flådemandskab, som sad i den nederste ende af salget. De trængtes foran fyrstens bord og råbte, det er vores konges far, som er De Det er omvandrende værd, der ikke har kunnet give nogen fornuftig forklaring på, hvem de var. De kom listende gennem skoven og generede vores folk. Ja, det er det sandt? Fyrsten. Han synes egentlig, det lød mere rimeligt, end at kongen under bjerget, hvis en sådan person så så, nogensinde skulle vende tilbage. Det er sandt, at vi med urettet blev overfaldet af elverkongen og sat i fængsel uden grund, mens vi var på rejse til vores eget landsvaretogen. Men hverken lås eller slå kan hindre den hjemkomst, der fra gammel tid har været talt om. Og denne by ligger heller ikke i skov elverfolkets rige, jeg taler til herren over søfolkets byer og ikke til mandskabet på elverkongens flåde. Fyrsten tøvede og så fra det ene til det andet. Elverkongen havde stor magt der på egnen, og fyrsten ønskede ikke noget fjendskab med ham. Dessuden troede han ikke meget på gamle sande. Men andre tænkte anderledes. Og sagen blev hurtigt afgjort uden hans medvirken. Nyheden havde spredt sig som en løbebil. Nogle begyndte at synge dumpe og gamle sange, der handlede om, hvordan kongen under Pierre vendte hjem igen. At det var tro sønnesønner, ikke tro selv, der var kommet tilbage og rørte dem ikke. Skovelverfolkene begyndte at undre sig, og de begyndte at blive noget bange. De kunne naturligvis ikke vide, hvordan Torin var sluppet fri. Og de begyndte at mene, at deres konge måske kunne have begået en alvorlig fejltagelse. Og hvad fyrsten angik, så indså han, at der ikke var andet at gøre end at give efter for folkets almindelige krav, i hvert fald indtil videre, og lade som om han troede på, at Thorin var den, han sagde. Han overlod ham sit eget højsæde og anbragte Fili og Kili på helvedespladsen med sin arm. selv Bilbo kom til at sidde til højbords. Og i den almindelige forvirring var der ingen, der bad om en forklaring på, hvor han kom ind i historien. Kort efter blev de andre dværge ført ind til byen. Det afsted kom umådelig begejstring. Der blev puslet om, der de fik mad og husly og blev forkælet i alle ender af kanter. De blev hurtigt tykket og stærke igen. der de gik næppe en uge, før de var kommet sig helt og var blevet udstyret med pæn tøj. I deres respektive farver og med velfriseret skæg, og de gik med stolte skridt. Thorin så ud og gik, som om hans kongerige allerede var tilbage af hovedet og smagte på hobbets Som Thorin havde forudsagt, blev varme følelser over for den lille hobbit stærkere for hverdagen. I mellemtiden var skov-elverfolkene sejlet tilbage af floden med deres landninger igen, og der var stor ophidselse i elverkongens Men under alle omstændigheder kendte elverkongen nu dværrenes ærerne, det mente han i hvert fald han gjorde. mærket. vi får se, ingen skat kommer tilbage gennem dunkleskoven, uden at jeg har noget at sige i den sag. Men det tager nok en ende med forskrækkelse for dem alle sammen, og det har de rigtig godt af. Han troede i hvert fald ikke på, at dværgene kunne slås og dræbe drager som smaug, og han havde en stærk mistanke om, at de ville forsøge indbrud eller noget i den retning, hvilket viser, at han var en klog elvermand og klogere end menneskene i byen. Selvom han ikke fik helt ret, det får vi at se til sidst, han sendte spioner ud langs søens bredder og så langt nordpå mod bjerget, som han kunne få dem til at gå, og så gav han sig til at vente. Da der var gået omkring 14 dage, begyndte Thorin at tænke på opbrud. Det var nødvendigt at bede om hjælp, mens begejstringen i byen stadig varede Derfor talte han med byens herre og hans rådgiver og sagde, at han og hans følge snart måtte drage videre mod bjerget. Det var første gang, fyrsten blev forbavset og lidt forskrækket, og han spekulerede på, om Thorin trods alt virkelig skulle vise sig at være en efterkommer af de gamle konger. Han havde aldrig for alvor troet på, at dværgene ville nærme sig smag. Han havde troet, at de var bedragere, som før eller siden ville blive afsløret og smidt ud. Men fyrsten var slet ikke ked af at lade dem rejse. Lad ja, dem bare drage hen og genere smaglet og lad så se, hvordan han byder dem velkommen, tænkte Ja, naturligvis, Torin, træn, søn, søn og tro, du må græbe din ejendom tilbage. Den time, der er talt og sunget om fra gamle tider inde, du skal få den hjælp, vi kan give dig, og vi stoler på din taknemmelighed, når du har vundet dit kongerige tilbage. Således gik det til at tre store både fyldt med roer, dverde er sækker og store forsyninger forlod Søby. Heste og ponier var af omveje sendt til et sted hvor de skulle gå forboere. Fyrsten og hans rådgiver tog afsked med dem på rådhusets store trappe og førte dem ned til søen. Folk stod på kejrene og hang i vinduerne og sang. De hvide åre sænkede ned i vandet og plaskede, og så sejlede de nordpå over søen ud på den sidste etape af deres rejse. Den eneste, der var virkelig ulykkelig var Bilbo. I to dage roede de tværs over Langsø, til de kom ud i den rindende flod, og der kunne de alle se det som bjerg, om og dyster og højt formålet. Hen imod slutningen af den tredje dag, sejlede de ind mod den venstre vestlige bred og gik fra bordet. Her mødtes de med hestene, som kom med yderligere forsyninger og nødvendigt udstyr, og med de ponier, som var blevet sendt til deres eget by. De pakkede så meget som muligt på ponierne, resten blev lagt som lærer i telt. Men ingen af mændene fra byen ville blive hos dem, ikke engang for en enkelt nat, så nær ved pjergets Dværgerne og Bilbo tilbragte en kold og ensom nat, og humøret dalede. Den næste dag drog de videre. Berlin og Bilbo red bagest med hver en tung læsset pony som trækhest. De andre redde et stykke forud, de red langsomt og måtte passe på, for der var ingen stig. Landskabet omkring dem blev trist og nøgent. De var nået til dragens øde magt, og det var sidst på året. Der lå nu bjerget mørkt og tavst foran dem. De slog lejr første gang på vestsiden af den store sydlige udløber, der endte i et højdedrag, der hed Ravnehøj. Inden de drog ud for at finde den dør på bjergets vestudløber, som de alle satte deres håb til, sendte Thorin en patrulje ud for at udforske landet mod syd, hvor hovedporten lå. Til denne opgave valgte han Bali, Fili, Kili og Bilbo gik med dem. De vandrede til Ravne Højs Fod langs de tavse grå klipper, og når de stirede over den smalle flod, kunne de i den brede dal, mellem udløb og se de grå ruiner af gamle huset, tårne og råne. Det er alt, hvad der er tilbage af dalen. Bjergets sider var grønne af skov, hvor alle de velbeskyttede dale var rige og smukke. Den gang klokkerne ringede der i byen. Han så både bedrøvet og sammenbidt ud, da han sagde det. Han havde nemlig selv været i af Torins ledsager, den dag, da han kom. De tog ikke følge floden ret meget længere hen mod porten, men de gik om, ved den sydlige udløbers ende, så de kunne kigge frem, når de lå gennem tilbage en klippe og se den mørkegrotteagtige åbning i en bred bjergvæg mellem pjergets udløber. Ud af denne port sprang den rindende flod, og der kom også damp og mørk røg. Lad os vende om, sagde Bally, her kan vi ikke udrette noget. Draven lever stadig, og han er i salene under bjerget, så vidt jeg kan forstå fra sagde Bally. Røgen beviser ingenting, sagde Bally, men jeg tvivler ikke, på, at du har ret. Alligevel kan det være, at dragen går ud som tid, og måske ligger den ude på bjergssiden og holder vagt. Jeg tror alligevel, der ville komme røg og damp ud af på den. Alle salene, der inde må være fyldt med dens uhyggelige stank. I sådanne dystre tanker træske de tilbage til lejren. Hele tiden fuldt af skrigende krader. Ingen af dem havde meget mod tilbage. Mærkeligt nok havde han Vækker mere mod end de andre. Det var ham, der fik dværven til at begynde den farlige eftersøgning af den hemmelige dør, på vestsiden. Så de flyttede deres lejr til en lang dal. Her var der færretegn på dragerens hærrende fødder, og der var græs til deres pungler. Fra denne vestlejr gik de hver dag ud i patruljer for at lede efter stier på bjergssiden. Hvis korten var korrekt, måtte den hemmelige dør befinde sig et eller andet sted højt oppe over klippen for enden af dalen, og dag efter dag vendte de tilbage til lejren uden resultat. Men til sidst fandt de helt uventet, det de søgte. Ved middagstid kom Bilbo, hver liste sig om fra en stor sten, der stod alene som en søjle, til noget, der så ud som en råt udhugget trappe, der førte op Han og dværgene gik spændte op ad den og fandt spor af en smal sti. Den forsvandt ofte og dukkede ad det op. Den førte videre til toppen af den sydlige højderyg og førte dem til sidst til en stadig smallere afsats, der drejede mod nord langs bjergsiden uden at tale sammen gik de i gåsegang langs afsatsen mens de klamrede sig til klippevæggen på højre side til de drejede ind i en lille græsbevokset kløft med stejl sider den var stille og tavs. den kløft de havde fundet kunne ikke ses nedefra fordi klippen hang ud over den og heller ikke længere fra fordi den var så lille at den kun så ud som en mørk spalte det var ikke en hule for den var åben til, men med den indre ende Hævede en flad væg sig. På det inderste stykke helt nede ved muren var den så glat At den kunne have været bygget af en mur Men der var ingen tydelige sammenføjninger eller revner Der var ingen spor af nogen dørstolpe, overligger eller terske Eller af lås, slå, fril eller nøglehul Og dog var de ikke i tvivl om at de omsidere havde fundet døren De slog på den de støttede og skubbede til den, de tryllede den om at bevæge sig, de læste stumper af trylleformularer, der skulle åbne døre, og intet rørte sig. Til sidst lavede de sig udmattet i græsset ved døren, og ved aftenstid begyndte de deres lange klatretur ned. I morgen begynder efterårets sidste uge, sagde Torien en skøn dag. Og når efteråret er forbi, bliver det vinter, sagde Bifo. Og så kommer næste år, sagde det, og vores skæg vil vokse, så de når helt ned i dalen, før der sker noget her. Hvad gør vores indbrudstyv egentlig for os? Nu hvor han har den usynlighedsring, og burde være særlig god til sit arbejde, er jeg begyndt at tænke på, om han ikke burde gå gennem hovedporten og se lidt nærmere på tingene. Bilbo hørte, hvad han sagde. Dværgene var på klippen lige over den kløft, hvor han sad. Og du store himmel, tænkte han. Nå, så det det begyndt at mene nu. Ja, det er også hele tiden lille mig, der skal hjælpe dem ud af deres vanskeligheder. I hvert fald siden troldmanden er gået sin vej. Hvad skal jeg dog gøre? Den nat var han meget elendig, og han sov næsten ikke. Næste dag vandrede alle af sted i forskellige retninger. Nogle af dem rørte ponierne nedenunder, andre gennemstræffede bjergsiden. Bilbo sad hele dagen i trist humør i den græsbevoksede dal og stirrede på den store grå sten eller mod vest gennem den smalle åbning. Han havde en mærkelig følelse af at vente på noget. Måske kommer troldmanden pludselig tilbage i dag, tænkte han. Snart så han solens orangefarvede bold synke ned i højde med sit blik. Han gik hen til åbningen, og en bleg og spinkel nymårene var ved at stå op i horisonten. I samme øjeblik hørte han et skarpt smelt bagved sig, og der på den grå sten i græsset sad en kæmpe stor drossel. Knæk! Den havde fanget en snegl og slog den mod stenen. Knæk! Knæk! Pludselig forstod Bilbo. Han glemte alt fare, han stod på afsatsen og hude på dvergen. han råbte og vinkede. De nærmeste kom tumlende sted over klipperne, så hurtigt de kunne, hen langs afsatsen til ham. De spekulerede på, hvad i alverden, der kunne være i vejen. De andre råbte for at blive halet op med rebene. Undtagen bombur, naturligvis, han sov. Bilbo forklarede hurtigt sagen. Alle blev stille. Hobbiten stod der ved den grå sten og dværgene med deres vippende skæg så utålmodigt på ham. Solen sank længere og længere ned, og deres håb sank sammen med den. Solen forsvandt i et bælte af rødmende skyer. Dværgene stønnede, men Bilbo blev stående næsten uden at røre sig. Den lille måne stod lige i horisonten. aften var ved at falde på, men pludselig, da deres håb var allerlængst nede, smuttede en rød solstråle gennem en sprække i skyerne. Et lys glimt nåede lige gennem åbningen ind i dalen og ramte den glatte klippeflade. Den gamle drossel, som havde set til højt oppefra med perleøjne og hovedet på skrå, slog pludselig en trille. Der lød et højt braget. Et stykke klippe gik lys fra væggen og faldt. Pludselig viste der sig et hul. Omtrent tre fod fra jorden. Bange for, at den sidste mulighed skulle forsvinde, styrtede dværgene hen til klippen og skubbede. Forgæves. Nøglen! Nøglen! råbte Bilbo. Hvor er Thorin? Thorin kom styrtende. Nøglen! råbte Bilbo. Den nøgle, som fulgte med kortet, prøv den, mens det er tid nu. Så gik Thorin derhen. Han trak nøglen i halskæden frem. Han stak den i hullet. Den passede, og den drejede rundt. Klemmet forsvandt, solen sank, månen var borte, og aftenlyset bredte sig over himlen. Nu skubbede de alle sammen på en gang, og langsomt gav et stykke af klippevæggen efter. Lange lige revner dukkede frem og blev bredere. En fem fod høj og tre fod bred dør tegnede sig og svingede langsomt indad uden en lyd. Det så ud som om mørket kom flydende ud af den som røgen fra hullet i bjergsiden, og et dybt mørke, hvor ting kunne ses, lagde sig over deres øjne. En gabende munding førte ind og nedad. Længe blev dværgene stående i mørket foran døren og diskuteret, indtil Thorin om sider tog ordet: Nu er det på tide, at hvor højagtede herr Sækker! som har vist sig at være en fremragende kammerat på hvor lange færd, og en hobbit, der er langt modig og mere rådsnar, end man skulle formode ud fra hans størrelse, og som ligeledes, hvis jeg må sige det på den måde, er langt mere heldig, end man normalt har lov til at være. Nu er det på tide, at han går i gang med at yde den tjeneste, der var den umiddelbare grund til, at han blev optaget i vores selskab. Nu er det på tide, at han gør sig fortjent til belønning. Men Bilbo var utålmodig, hvis du mener, at du synes, at det er mit arbejde at gå først ind af den hemmelige dør, sagde han knævnt. Hvorfor kan du så ikke sige det med det samme for det overstået? Det kunne jo være, at jeg nægtede at gøre det. Jeg har allerede reddet jer ud af to vanskelige situationer, og det har næppe været med i den oprindelige aftale, som måden jeg ikke allerede nu har gjort mig fortjent til en belønning. Men jeg tror alligevel, jeg vil drage sted og kigge lidt på det, for at få det overstået. Nå, hvem går med mig? Han havde ikke ventet et kor af frivillige så han blev ikke skuffet. Fili og Kili så generet ud og stod på ét ben og de andre gjorde heller ikke min til at ville tilbyde sig. Undtagen gamle balin, udkigsmanden, som holdt meget hop i den. Han sagde, at han ville gå med indenfor, og måske også et stykke af vejen, så han kunne råbe om hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Stjernerne var begyndt at komme frem på den blege himmel med de sorte striber, da han og balin listede sig gennem den forheksede dør for at snige sig ind i bjerget. Det var meget lettere at gå, end han havde regnet med. Det var jo ingen og heller ingen primitiv skov -hule. Det var en gang, der var bygget af dværgene, da de stod på højden af deres velstand og dygtighed. Den var snorlige, med glat guld og glatte vægge, og den skrånede jævnt ned mod en fjern afslutning i mørket nedenunder. Da der var gået nogen tid, sagde Bælin, Held og lykke til Bilbo, Dansede, hvor han stadig kunne øjne det svage omrids af døren, og takket være et mærkeligt echo i gangen stadig hører de andres viskende stemmer udenfor. Så tog hobbiten ringen på og listede sig lydløst længere og længere ned i mørket. Han rystede af angst, men hans lille ansigt så sammenbit og bistert ud. <tryk> Nu er du midt i det, Bilbo Sækker, sagde han til sig selv. Du gik fra, og du trådte spinaten den aften ved selskabet. Og nu må du selv se at få førerne trukket op af spinaten igen og betale for din dumhed. Åh, oh, kære mig, har jeg dog været i fjols. Jeg har ikke spor brug for nogen drageskat, skat, og for min skyld. Må det hele gerne blive liggende her til evig tid, hvis jeg bare måtte vågne op og opdage, at denne vemmelige gang bare var min egen entrætter hjemme. Han vågnede naturligvis ikke. Han blev ved og ved at gå, til der ikke var mere at se til døren bag ham. Han var helt alene. Snart begyndte han at synes, at der var varmt. Er det måske en slags glød, jeg ser foran mig dernede, tænkte han. Det var det. Efterhånden, som han gik videre, blev lyset stærkere. Det var et rødt skær, der stadig blev rødere og rødere. Der kunne heller ikke være mere tvivl om, at der virkelig var varmt i gangen. Små dammskyder sejlede forbi ham. Han begyndte at svede. Der var også en lyd, som begyndte at banke i hans ører en slags boblen, som lyden af en meget stor kede. Den blandede sig med noget, der lød som en kæmpemæssig handkat, som spandt. Nu blev det ganske tydeligt til den gulende snorken fra at kæmpe med sit dyr, der lå og sov dernede i det røde, glødende lys foran ham. Så var det Bilbo standset. At han gik videre derfra var det modigste, han nogensinde kom til at foretage sig. Han kæmpede en virkelig kamp alene i tunnelen, før han overhovedet indså den frygtelige fare, der lå i at vente. I hvert fald gik han videre efter en kort pause. Prøv at forestille jer, hvordan det var for ham at komme til tunnelens afslutning. Det var en åbning af omtrent samme størrelse og form som døren ovenfor. Gennem den kigger hobbitens lille hoved, og foran ham ligger de gamle dværges nederste kælder eller fængsel lige ved bjergets rod. Der er næsten mørkt, så man må gætte sig til den størrelse. Men fra stengulvet, nærmest ved ham, stiger en stærk glød. Smaugs glød. Der lå han, den vældige rødgyldne drage og sov dybt. Der kom en trummende lyd fra kæber og næsebor, og der kom små røgskyer, men ilden var kun gløder, når han sov under ham, under alle hans lemmer og hans store sammenrullede hale og til alle sider omkring ham, langt ud over det guld, man ikke kunne se, lå kæmpemæssige dønger af kostbare ting, smedet og usmedet guld ædelstene og juveler og sølv, der fik røde pletter af ildens skær. Smaug lå med sammenfoldede vinger som en umådelig flagermus. Dragen drejede sig lidt til den ene side, så hobbitten kunne se undersiden af hans krop og hans lange, blege mave, der var dækket af en skorpe af ædelstene og guldstumper, fordi han havde ligget så længe på sin kostbare seng. Bag ham skimtede man, at der på de nærmeste vægge hang brynjer, økser, svære og spyd, og der stod lange rækker af krukker og kar, fyldt med helt ufattelige ridderne. At sige, at Bilbo tabte vejret er alt for svært. Bilbo havde ført hørt folk tale og synge om skatte men aldrig havde han forestillet sig en sådan glans og herlighed. Hans hjerte fyldtes og genborede sig på og med et dværgeagtigt begær, så han var lige ved at glemme den forfærdelige vogter for de uvurderlige kostbarheder. Han blev stående der og stirrede i en evighed, før han næsten mod sin vilje, sned sig frem fra åbningens mørke og hen over gulvet til den nærmeste udkant af skattebunden. Over ham lå den sovende drage. Han var en modbydelig trussel selv, når han sov. Bilbo greb et bære med to hanke. Det var så tungt, så han lige kunne slæbe det og kastede et frygtsomt blik opad. Smaug rørte den ene vinge, åbnede en klo og hans rumlende snorken skiftede tone. Så flygtede Bilbo, men dragen vågnede ikke, ikke endnu. Han glid over i andre grådige, voldsomme drømme, som han lå der i sin stjålne sal, mens den lille hobbit arbejdede sig tilbage gennem den lange tunnel. Hans hjerte amrede, og hans ben skælvede mere feberagtigt, end da han var på vej ned, men han knugede stadig bæret ind til sig. Balin var ude af sig selv af henrykkelse over at se hobitten igen, og han var lige så forbavset, som han var henrygt. Han løftede Bilbo og bar ham ud i den friske luft. Det var midt om natten, og skyerne var glædet hen over stjernerne, men Bilbo lå med lukkede øjne og gispede. Han nød at føle den friske luft igen, og han lagde næsten ikke mærke til dværgenes ophiddelse eller hvordan de roste ham. Dværgerne blev ved med at lade gå fra hånd til hånd og talte henrygt om, hvordan de skulle genvinde deres tabte skat, da der pludselig lød en forfærdelig rumlende lyd i bjerget under dem, som om en gammel vulkan havde besluttet sig til et nyt udbrud. Døren bag dem blev næsten suget til. Der var en sten, som hindrede den i at blive lukket helt. Men op gennem den lange tunnel lød det forfærdelige ækko, Langt nedefra er en brølen og en trampen, der fik dem til at ryste. Der glemte dværgene deres glæde og deres tillidsfulde pralen fra for et øjeblik siden og kryb sammen i rædsel. Man måtte stadig regne med smag. Man kan ikke lade en levende drage ude af sine beregninger, hvis man bor i nærheden af dem. Drager har måske ikke for alvor brug for al deres rigdom, men de ved som regel program, hvor meget de har, især hvis de har ejet det længe. Og smag var ingen undtagelse. Han var glædet for en urolig drøm, i hvilken en kriger, der var ganske ubetydelig af størrelse, men udstyret med et skarpt svær og et voldsomt mod, spillede en højst ubehagelig rolle. Til en døs og fra døsen til lysvågen tilstand, der var et pust af mærkelig luft i hans hule, kunne det trække fra det lille hul. Han havde aldrig følt sig rigtig rolig over det, skønt det var så lille. Og nu så han på det og spekulerede på, hvorfor han aldrig havde spjelt. Han rørte på sig og strakte halsen frem på snuse. Så opdagede han, at bæret var borte tyve brand mor. Sådan noget var ikke sket, siden han var kommet til bjerget. Hans raseri overgik enhver beskrivelse. Det var et raseri af den slags, man kun ser, når rige folk, der har mere end de kan bruge, pludselig mister noget, som de har haft længe, men som de aldrig før har brugt eller brudt sig om. Han udspyede ild, salen fyldtes med røg, han fik bjergets rødder til at ryste. Forgæves prøvede han at stikke hovedet gennem det lille hul, så trak han sig sammen og brølede som en underjordisk torten, stormede han fra sit dybe leje op gennem den store dør, ud i bjergslottets lange gange mod hovedporten. Hans eneste tanke var at jage over hele bjerget, til han havde fanget tyven, flåede ham og trampet ham ihjel. Han gled ud fra porten, vandet steg op som en rasende, vislende damp, så steg han flammende til værds og slog ned på bjergtoppen i en kaskade af grøn og rød ild. Dværrene hørte den forfærdelige larm, hvor han fløj frem, og de kryb sammen mod murene på den græsbevoksede afsats mellem klipperne og kravlede ind under klippeblokkene, fordi de håbede på en eller anden måde at undgå den jævne drages forfærdelige blik. Hvis det ikke igen havde været for Bilbo, ville de alle sammen være blevet dræbt. «Hurtigt! Hurtigt!» gispede han. «Døren! Tunnelen! Her kan vi ikke blive!» Hans ord vækkede dem. De var lige ved at snige sig ind i tunnelen, da Bifur udstødte et rå. «Mine fædre, Bombu og Bofur, dem må vi glemme de er nede i dalen!» «Åh, oh, det bliver dræbt, og det gør alle vores pony, også vores lager går tabt, stønnede de andre. Vi kan overhovedet ikke gøre noget. sløder sagde Torin og genvandt sin værdighed. Vi kan ikke lade dem i stikken. Inden for med jer, herr Sækker og Balin og I to filer og kili. Dragen skal det ikke have os alle sammen. Og så i andre, hvor jeg rebne, vær nu lidt hurtige. Det var måske det værste øjeblik, de havde været igennem endnu. Den frygtelige larm fra smavsvrede gav ekko i klippehulerne langt over dem. Han kunne når som helst komme rygende ned eller viole rundt og finde dem der i nærheden af den farlige klippekant, mens de store, herlige Op opkom bofur, og stadig var alle i sikkerhed. Opkom bombur, bumbur, og mens rebene knagede. Og stadig var alle i sikkerhed, og op kom noget værktøj og bygter med proviant. Og så slå slog faren ned. Der hørtes en vinende lyd. Et rødt skær ramte spidsen af de lodrette klipper. Dragen kom. De havde lige akkurat tid til at flygte tilbage til tunnelen. De halede og trak i deres bylder, der smag kom susende fra nord. Hans flammer slikkede bjergsiden. Han slog med sine store vinger, så det lød som en brølende storm. Hans varme ånde fik græsset til at krølle sig sammen foran døren og trak ind gennem den revne, de havde lavet stå og svide dem der, hvor de lå skjult. Flakkende flammer sprang i vejret, de sorte klippeskygger dansede, da han fløj videre og faldt mørket på. Ponierne skreg af rædsel, de sprængte deres tøj og galopperede vildt afsted. Dragen slog ned, ventede for at forfølge dem og forsvandt. Da det blev morgen, var dværgerne ikke helt så bange mere. De diskuterede længe, hvad der var at gøre, men de kunne ikke finde på nogen måde at slippe af med smaug på. Det havde hele tiden været det svage punkt i deres planer, som Bilbo også fik lyst til at påpege. Og som folk gør, når de ikke aner, hvad de skal stille op, så begyndte de at skælde ud på horbiten og bebrejde ham det, der først havde gjort dem så begejstrede, at han var kommet med bageret og så hurtigt havde vagt smaugsvrede. Hvad skulle en indbrudstyv måske ellers gøre? spurgte Bilbo vredt. Jeg er ikke blevet ansat for at dræbe drager. Det er krigerarbejde, men for at stjæle kostbarheder, og det har jeg gjort den bedst mulige begyndelse med, havde I måske ventet, at jeg skulle komme travelt tilbage med hele troers skab på ryggen. Hvis nogen har så grund til at være vrede, så tror jeg nok, at jeg har et ord at sige. I burde have taget 520 knægte med, og ikke én. Skattens størrelse tjener vel nok til jeres bedstefars ære, men I kan ikke bilde mig ind, at I nogensinde har gjort det helt klart for mig, hvor enorm hans rigdom var. Jeg ville have brug for flere hundrede år, hvis jeg skulle bringe det hele op, hvis jeg selv var 50 gange så stor, og hvis smag var så tamt som en kanin. Og så sagde dværgerne naturligvis undskyld til ham, jamen hvad foreslår du da vi gør? Her sikker, spurgte Torin høfligt. Jeg ja, lige øjeblik, har ingen andens om det, hvis det I mener er, hvordan man skal fjerne skatten. Det afhænger fuldstændig af, om lykken vender sig endnu en gang, så vi slipper af med smag. Det her med at slippe af med en drage er nu slet ikke mit fag, men jeg skal gøre mit bedste for at tænke over det. Personligt er jeg absolut ikke optimistisk, og jeg ville ønske, jeg sad i sikkerhed derhjemme. Ja, det spiller jo ingen rolle i øjeblikket, men hvad skal vi gøre nu i dag? Ja, nu vil jeg et tilbud. Jeg har min ring, og jeg vil liste ned nu her midt på dagen, hvor og rimeligvis sover til middag, og se, hvad han er ude på. Måske vil noget vise sig. Alle drager har deres svage punkt, som min far plejede at sige, men jeg tror nu ikke, det var noget, han vidste af personlig erfaring. Naturligvis, tog dværgerne ivrigt mod tilbudet. De var allerede kommet til at respektere lille Bilbo. Nu var han blevet den virkelige leder af deres eventyr. Hvis han havde vist bedre beskid om drager og deres snedighed, ville han måske have været mere bange og have håbet mindre på at overraske denne drage, mens den sov. Da han tog afsted skinnet, solen, men der var mørkt i tunnelen. Lyset fra døren, som var næsten lukket, blev hurtigt svagere. Han gik så stilfærdigt, at den røg, der blæste for en blid brise, næppe kunne have været mere stille. Og han var ikke helt utilbøjelig til at være stolt over sig selv, efterhånden som han nærmede sig indgangen til dragen. <tryk> der var kun en ganske svag bløde at se. Gamle smaug er træt, og han sover, tænkte han. Han kan ikke se mig, og han kan ikke høre mig, op med humøret Bilbo. Han havde glemt, eller måske havde han aldrig hørt om dragers lugtesands. Det er også en mærkværdig kendskærning, at de kan holde det ene øje halvt åbent, mens de sover. Hvis de er mistænksomme. Smaug så virkelig ud til at sove dybt. Næsten død og mørk så han ud, og der var næppe mere snorken end et pus der usynlig damp, da Bilbo igen kiggede frem fra indgangen. Han var lige ved at gå ud på gulvet, da han pludselig lagde mærke til en tynd, stærk, rød stråle, der kom ud under det sænkede lå på Smaugs venstre øje. Han låde kun, som om han sov. Han holdt øje med indgangen til tunnelen. Hurtigt trådte Bilbo baglæns. Han velsignede sin ring. Så talte smaug. Nå, tyv, jeg kan lugte dig, og jeg kan vejre dig. Jeg hører dig trække vejret. Kom herhen, nås gode at få syn dig igen. Der er nok at tage. Men Bilbo var heller ikke så blottet for dragekundskab og hvis Smaug havde håbet, at han så let, havde kunnet lokke ham nærmere, blev han skuffet. Nej, tak. Oh, Smaug, den vældige, svarede han, jeg er ikke kommet efter gaver. Jeg ville bare gerne se på dig og se, om du virkelig skulle være så stor, som historierne fortæller. For Jeg troede ikke på dem. Gør du det nu? spurgte Drager lidt smiget, selvom han ikke troede ordet. Sammen! og saven kan rigtig nok slet ikke måle sig med virkeligheden. Åh, oh, smaug den fornemmeste og største af alle katastrofer, svarede Bilbo. Du er meget velopdragen af en tyv og en løgnhals at være, sagde dragen. Du er åbenbart fortrolig med mit navn, men jeg kan ikke huske, at jeg har lugtet dig før. Må jeg have lov til at spørge, hvem du er? og hvor du kommer fra. Ja, naturligvis. Jeg kommer fra underhøjene, og underhøjene og hen overhøjene, er min vej gået og gennem luften, og jeg er den, der vandrer uset. Det tror jeg gerne, sagde smag. men det er vel næppe det navn, du plejer at blive kaldt. Jeg er sporfinderen, netklibberen, den stigende flue, jeg er blevet valgt for lykketallets skyld. Fine titler, snøs dragen, men lykketal stemmer ikke altid. Jeg er ham, der begraver mine venner levende, drukner dem og dog trækker dem levende op ad vandet. Jeg kommer fra dybet af en sæk, men har ingen sæk over mig. Det lyder ikke helt så hæderligt, håndede dragen. Jeg er bjørnes ven, Ørernes gæst, jeg er ringvinderen og heldbæren, og jeg er tønderytter, fortsatte Bilbo, som var begyndt at more sig over sine egne gåde. Det lyder bedre, sagde Smaug, men lad nu ikke fantasien løbe af med dig. Det er selvfølgelig den rigtige måde at tale med drager på, hvis man ikke ønsker at røbe sit rigtige navn, og det er klogt og heller ikke ønsker at gøre dem rasende med et blamt afslag. Og det er også meget klogt. Ingen drage kan stå for det spændende i gådetale og lade være med at bruge tid på at finde ud af dem. Der var en masse her, som Smaug slet ikke forstod. Men det regnede jeg med, at I gør. For I ved jo alt om de eventyr, som Bill betalte om. Men han mente, at han forstod nok og lo i sit ondskabsfulde indre. Øh, <trykker> var det ikke det, jeg tænkte i går aftes, lov han ved sig selv. Der er en eller anden plan, der er lagt af disse lølgige, tøndehandlende søfolk. Ellers er jeg et fireben. Det er mange, mange år siden, jeg har været dernede. Men det skal vi snart få gjort noget ved. Godt, godt. O, oh, Tønne rytter, sagde han højt. Måske din pony hedder Tønne, og måske ikke skønt den var fed nok. Det kan godt være, at du kan gå uset, men du er ikke gået hele vejen. Lad mig fortælle dig, at jeg spiste seks ponyer i går aftes, og jeg skal nok fange og spise dem alle sammen, før der er gået lang tid. Til gengæld for et dejligt måltid vil jeg give dig et råd. For din egen skyld, du skal ikke have mere end højst nødvendigt med dværge at gøre. Dværg, Sagde Bilbo og lå, som om han blev overrasket. Afbryd mig ikke, sagde Smav. Jeg kender nok lugten og smagen af dværget. Der findes intet bedre. Du skal ikke komme og fortælle mig, at jeg skulle kunne spise en dværvreden pony, uden at være klar over det. Det ender galt med dig, hvis du drager videre den slags mænder, tyv, tønderytter. Du må gerne gå tilbage og hilse dem fremad og sige det til dem. Men han sagde ikke til Bilbo, der var én lugt, som man slet ikke kunne finde ud af, og bit lugten. Den lå helt uden for hans erfaring og gjorde ham meget forvirret. Jeg går ud fra, at du fik en god pris for tilbage i går aftes. Fortsæt han. Fortæl mig det nu. Gjorde du ikke? Tænk du slet ikke noget. I, hvor det ligner dem, og jeg regner med, at de gemmer sig udenfor, og at det er din opgave at gøre alt det farlige arbejde og få fat i, hvad du kan til dem, når jeg ikke kigger, og du får en pæn anden del af det. Det skal du ikke tro på. Hvis du kommer fra det med livet, «Er du heldig?» Nu begyndte Bilbo at føle sig virkelig ubehagelig til mode. Han skældede, når Smaugs flakkende blik søgte ham i halvmørket og glæd hen over ham, og et uforklarligt ønske om at fare frem og afsløre sig og fortælle Smaugs sandheden greb ham. Han befandt sig med andre ord i en uhyggelig fare for at komme ind under dragens trolddom, Men han tog mod til sig og talte igen. Du ved ikke alt, O oh, Smaug, den mægtige sæne. Det er ikke alene guld, der har bragt os hertil. Ja, ah, du indrømmer altså, at det er os, Lå Smaug. Hvorfor ikke sige os fjorten, og få det overstået her, Lykketal? Det glæder mig at høre, at du har andre ærer her for end mit guld. I så tilfælde har du måske ikke spildt din tid helt. Jeg ved ikke, om det er faldet dig ind, at selvom du kunne stjæle guldet stykke for stykke, det ville vel tage en hundrede år, så ville du ikke nå ret langt. På bjerget ville I ikke have meget glæde af det, og I ville heller ikke have meget glæde af det i skoven. Vel? Acht ja. Har du aldrig tænkt på, hvad du selv ville få ud af det? Det bliver vel omkring en 14. del eller sådan noget. Var det må man ikke betingelserne? Og hvad med transportomkostninger? Og hvad med levering? Og hvad med bevæbnede vagter og afgifter? Og smag, lå højt, han havde et ondt hjerte, og han vidste, at han ikke havde gættet meget ved siden af, selvom han mistænkte folkene fra Søby for at stå bag ved planerne og mente, at det var meningen, at det meste af plyndringsgodset skulle blive i byen ved søen, som i hans unge dage havde hedet Eskarot. I vil nok ikke tro det. Men Stakkels bilbo blev virkelig forbløffet. Indtil nu havde alle hans tanker og al hans energi koncentreret sig om at nå frem til bjerget og finde indgangen. Han havde aldrig bekymret sig om, hvordan skatten skulle komme ud derfra, eller i hvert fald ikke om, hvordan den del af den, der måtte tilkomme ham, skulle bringes hele vejen tilbage til sækkedyb nederhøjde. Nu begyndte en grim mistanke at vokse i ham. Skulle dværgene også have overset dette vigtige punkt, eller havde de grinig i af ham hele tiden? Den virkning har draget tale på den uerfarne. Bilbo burde naturligvis været på vagt, men Smaug havde en meget stærk personlighed. Nu skal jeg sige dig noget, sagde han i et forsøg på at være lojal over for sine venner og holde stand. Det guld var kun en bit ting for os. Vi er kommet over bjerg og under bjerg med bølgen og med vinden for at få hævn. Åh, smaug, du uberegneligt rige, du må forstå, at dit held har skabt dig bedre fjender. Så lo. Smag for alvor, en overvældende lyd, som næsten fik Bilbo til at gå i gulvet, mens kværgerne længere op i tunnelen trykkede sig sammen og forestillede sig, at Hobbiten havde fået et frygteligt og pludseligt endeligt. Hævn! fnøs han, og lyset fra hans øjne oplyste salen fra guld til loft som et skarle af en rødt lyn. Hævn! Kongen under pjerget er død, og hvor er hans slægtninge, som vover at søge haven? Fyrsgirion er daler død, og jeg har spist hans folk som en ulv blandt få, og hvor er hans sønner, sønner, som vover at komme mig nør? Jeg dræber, hvor det passer mig, og ingen vover at stå mig imod. I gamle dage jeg i kriger, og deres liv findes ikke i færsen i dag. Dengang var jeg yngre og blødere, nu er jeg gammel og stærk, stærk, stærk, du tyve i mørket, triumferede han. Min rustning er som tiddobbelte skjold, mine tænder er svære, mine kløer er spyd, min haleslag en tortenkile, mine vinger en orkan, og min Anne er døden. Jeg har nu altid forstået, at drager var bløde på undersiden, sagde Bilbo med en forskrækket lille pibe, især i bø brystregionen men øh, den, der er så velbevæbnet, har sikkert tænkt på det. Dragen holdt op med at prale. Dine oplysninger er forældet, sagde han kort. Jeg er beskyttet både for oven og for neden med jernskæld og rå ædelstene. Ingen... Klinge kan trænge igennem mig. Det burde have anet mig, sagde Bilbo. Der findes vel heller ingen steder. Nogen tilførste Smaug, den uigennemtrængelige. Hvor må det være storslået at eje en vest af fine diamanter? Ja, det er faktisk sjældent og mærkeligt, sagde Smaug overmåde smiget. Han vidste ikke, at hobbiten allerede under sit forrige besøg havde set et glimt af den mærkelige skorpe på hans underkrop, og at han havde sine egne grunde til at ønske at se nærmere på den. Dragen rullede rundt. Se en gang, sagde han. Hvad siger du til det? Det er blændende, pragtfuldt, fuldkomment, uden en sprække. Forbløffende, udbrød på højt. Men hvad han tænkte ved sig selv, var at det gamle fjols. Hvorfor er der en stor plet på brystets venstre side, der er lige så nøgen som en snegl uden hus? Da her sikkerhed havde set det, var det hans eneste tanke at komme væk derfra. Nå, men jeg må sandt ikke sænke deres herlighed længere, sagde han, eller forstyrre dem i en tiltrængt hvile. Det kræver vel ikke så lidt at fange ponier, når de har fået godt forspring, og det samme gælder tyve. tilføjede han som afskidsassolut, i det han pilede tilbage og flygtede op i tunnelen. Det var ikke nogen heldig bemærkning. For dragen spydede frygtelige flammer efter ham, og skønt han løb alt, hvad han kunne op ad Var han ikke nået nær langt nok til at føle sig i sikkerhed, før Smaug skyldte sit uhyggelige hoved mod åbningen bag ham. Heldigvis kunne hele hovedet og kæberne ikke nå ind. Men næseborerne sendte ild og damp efter Bilbo. Han var lige ved at besvime og tumlede blind afsted i stor skræk og smerte. Han havde været så godt tilfreds med sin kvillige samtale med Smag, men fejltagelsen til sidst fik han på bedre tanker. Man må aldrig gøre grin med en levende draget Bilbo, de faghovede, sagde han til sig selv. Og det blev senere et af hans yndlingsudtryk og et ordsprog. Du har ikke på langt nær klaret dig gennem dette eventyr, tilføjede han. Og det var så sandt, som det var sagt. Eftermiddagen var ved at blive til aften, da han kom ud igen. snublede og faldt besvimet om på dørtrinet. Dværgene fik ham til bevidsthed og behandlede hans brændsår så godt de kunne, men det varede længe før håret på hans baghoved og hans hæle voksede rigtig ud igen. Det var blevet svedet og gruset helt ind til huden. Forløbig gjorde hans venner deres bedste for at opmuntre ham, og de var meget ivrige efter at høre hans historie. Især ville de gerne vide, hvorfor dragen havde lavet det så forfærdelige spektakel, og hvordan Bilbo var stået bort. Men hobitten var bekymret. Han havde det dårligt og det var næsten ikke til at få noget som helst ud af ham. Nu hvor han tænkte det hele igennem, beklagede han nogle af de ting, han havde sagt til dragen, og han var ikke særlig ivrig efter at gentage dem. Den gamle drossel sad på en klip i nærheden med hovedet på siden og lyttede til alt, hvad der blev sagt. Det viser, hvilket dårligt humør Bilbo var i, at han tog en sten og kastede den efter drosselen, som bare flagede bort og kom tilbage. Den forbaldede fugl, sagde på knaben. Jeg tror, den sidder og lytter, og jeg synes, den ser vemmelig ud. Lad den være i fred, sagde Torin. Droslerne er gode og venlige. Dette her er i hvert fald en meget gammel fugl, og er det den sidste, der er tilbage af den gamle race, der i sin tid boede heromkring og spiste af hånden på mit bedste far og far, det var en fortryllet race, og denne her kan meget godt have levet dengang for et par århundrede siden. Men mennesken i Dal forstod deres sprog og brugte dem som sendebud til folk i Søby og andre steder. Nå ja, den får sande nyheder at bringe tilbage til Søby, hvis det er det, den er ude efter. Men jeg tror nu ikke, der er nogen, som interesserer sig for drosselsprog mere. Jamen, hvad der, der skete, råbte dværgerne, fortalte videre om. Så fortalte Bilbo dem alt, hvad han kunne huske, og han tilstod, at han havde en ubehagelig fornemmelse af, at dragen havde kunnet regne alt for meget ud af hans gåder, når han havde set deres leger og ponier. Jeg er sikker på, at han ved, at vi er kommet fra søbyen, og at vi har fået hjælp, og jeg har en forfærdelig fornemmelse af, at hans næste skridt kommer til at gå i den retning. Bare, at ikke havde sagt det med tønderrydder. Det kan jo få sendt en blind kanin her på egen til at tænke på folkene fra Søby. Ja, det er der jo nok at ved. Og det er svært ikke at snuble, når man taler med drager. Det har jeg altid hørt sige, sagde Berlin, som gerne ville trøste ham. Hvis du spørger mig, så synes jeg, at du har klaret dig fint. Du har i hvert fald fundet ud af en meget vigtig ting, og du kom hjem i live, og det er mere end de fleste der har vekslet ord med drager, som smag kan sige. Det kan endnu vise sig at være noget og en velsignelse at kende den bare plet i den gamle drages diamantvest. Det ledte samtalen hen på, hvad de vidste om historiske, tvivlsomme og mytiske dragedrab og de forskellige former for stød og stik, underslag og de forskellige slags list og krispus, med hvilke de var blevet udført. Den almindelige mening var, at det ikke var så let, som det kunne lyde, at dræbe en drage, der lå og sov til middag, og at det snarere ville ende med en katastrofe, hvis man stak eller støttede til en drage, der sov, end hvis man foretog et modigt angreb forfra. Mens de talte, lyttede droslen hele tiden til den omsider, da stjernerne begyndte at kigge frem. Stille, bredte sine vinger og fløj bort. Og hele tiden, mens de talte, og skyggerne blev længere, blev Bilbo stadig mere ulykkelig, og hans onde anelser voksede. Så kom de ind på selve den store skat, og på de ting, som Thorin og Balin huskede. De spekulerede på, om de stadig lå uskattet dernede i salen. Der var de stød, som var smedet til den for længst afdøde kong Baldortins ære. De havde alle sammen trekringet hovede og skafterne var indlagt med troldguld. Men de var aldrig blevet leveret eller betalt. Der var skjolde smedet til længst afdøde kriger. Der var trors, store, gyldne bæger med to hanke. Det var hamret og udskåret med fugle og blomster ved søgne og blade. Der var der var forgyldte og forsølvede, uigennemtrængelige brynjer. Der var den halskæde, som havde tilhørt fyrskirierne Dal, den bestod af græsgrønne smaragder. Han betalte den for at få sin elste søn klædt i en brynje af ringe, hvis lige aldrig var set, for den var smedet af rent sølv med styrke og magt som på stål. Men det smukkeste, at det hele var den store, hvide ædelsten, som dværgene havde fundet under bjergets rødder, bjergets hjerte, trængs kongesten. Kongesten. Kongesten, mumlede tågen i mørket, halvt drømmende med hagen på knæene. Den var som en kugle med tusind facetter, den skinnede som sølv i ilden skær, som vand i solens lys, som sne i stjerners glans, og som regn i måneskin. Men det trolddomsagtige begær efter skatten havde sluppet sit tag i Bilbo. Han hørte kun halvvejs efter, mens de talte. Han sad nærmest ved døren, og med det ene øre lyttede han anspændt efter en hvilken som helst begyndende lyd udenfor, med det andet lyttede han hen over dværgenes mumlen efter et ekko af en ganske svag bevægelse langt nede. Luk så den dør, trylede han. Jeg er bange for dragen helt ind til marven, luk den dør før det bliver for sent. Der var noget i hans stemme, der fyldte dværgene med ubehag. Langsomt rystede Thorin sine drømme af sig, han rejste sig og sparkede den sten, der sad i klem i døren bort. Så skubbede han til døren, og den lukkede sig med et smæld. Der var ikke noget at se til noget nøglehul indefra. De var lukket inde i bjerget. Og det var ikke et øjeblik for tidligt. De havde kun gået et lille stykke ned ad tunnelen, før slaget ramte bjergssiden som murprækkere af egetræ, der blev svunget af kæmper. Bjerget drønede, klippen slog revner, og der faldt sten for loftet ned i hovedet for dem. De flygtede længere ned igennem tunnelen, de var glade over stadig at være live, og bag sig udenfor hørte de brølen og rumlen af smagsraseri. Han knuste bjerg og klippe med sin store hales til deres lille højloftede lejrplads det afsvidende græs, droslønsten, de sneglebedækkede vægge, den smalle afsats, det hele forsvandt i et virve af stumper og Et skridt af splindrede klippeblokke faldt ud over bjerget og ned i udenfor. Da Smauk havde raset ud på sin maner, følte han sig bedre tilpas, og han tænkte i sit hjerte, at nu ville han ikke blive forstyrret fra den side mere. I mellemtiden havde han mere hævn at tale. Kønne rytter. Fnøsen, dine fødder kommer fra søen, og du er sikkert kommet hertil på floden. Jeg kender ikke din lugt, men hvis du ikke er en af de folk fra søen, så har du i hvert fald fået hjælp af den. De skal få mig at se og komme til at huske, hvem der er den rigtige konge under pjerget. Han lettede i flammer og fløj sydpå mod den rindende flod. Samtidig sad dværgerne i mørket. En fuldstændig stillhed sænkede sig om dem. De spiste kun lidt, og de talte kun lidt. De kunne ikke holde regnskab med tidens gang, og de våvede knap nok at røre sig. Til sidst, da de havde en fornemmelse af at have ventet i mange dage, og syntes, de var ved at blive kvalt og følte sig svimmel af mangel på luft, kunne de ikke holde det ud mere torin tog til ord. Lad os prøve døren, sagde han. Jeg må føle vinden mod mit ansigt, ellers dør jeg. Jeg tror hellere, jeg vil knuse af smag i fri luft, end blive kvalt herinde. Så rejste flere dværgerne sig for at famle tilbage til det sted, hvor døren havde været. Men de opdagede, at den øverste ende af tunnelen var faldet sammen, og blokeret af knuste sten. Hverken den nøgle eller den troldom, som den dør gang havde adlydt, ville kunne åbne den igen. Vi er fanget i en fælde, jamrådde de. Dette er afslutningen. Her kommer vi til at dø. Da dværgerne var mest fortvivlet, følte Bilbo af en eller anden grund en mærkelig lettelse i hjertet, som om en tung vægt under hans vest var blevet fjernet. Kom nu, kom nu, sagde han, så længe der er lige ved der håb, som min far plejede at sige, og alle gode gange tre. Jeg går ned gennem tunnelen en gang til. Jeg har været den vej to gange, hvor jeg vidste, der var en drage for den anden ende, så tør jeg også risikere et tredje besøg, når jeg ikke længere er helt sikker på det. Og i hvert fald går den eneste vej ud ned. Og denne gang tror jeg, det er bedre, at de alle sammen kommer med mig. I deres fortvivlelse gav de efter, og Thorin var den første, der gik sted sammen med Bilbo. Nu må I være forsigtige, viskede Hobbiten, og så stille som I kan. Det kan være, der ikke er nogen smag dernede, men det kan også godt være, at han er der. Lad os ikke løbe nogen unødvendig risiko. Næs, næs, gigtig. På et sted, der så vidt Bilbo kunne dømme, lå næsten helt nede, tog han ringen på og gik videre, men han havde ikke behøvet det. Der var faktisk så mørkt, at Hobbiten nåede til åbningen, uden at være klar over det. Han stak sin hånd ud i luften, han snublede og trillede på hovedet ind i salen, der lå han med hovedet mod gulvet, han tog ikke rejse sig, og han våvede ikke at trække vejret. Men intet rørte sig. Der var ikke et lys glemt at se. Og dreg stanken voldsomt på dette sted, og han havde smagen af røgen på tungen. Til sidst kunne her Sækker ikke holde ud længere, Åh, din forbandede drage klymkede han højt. Hold nu op med at lege skjul, og så æle mig, hvis du ellers kan fange mig. Det gav en svag genlyd rundt omkring i den usynlige sal, men der kom ikke noget svar. Vilbo rejste sig og opdagede, at han ikke anede, i hvilken retning han skulle vende sig. Nu kunne jeg godt lide at vide, hvad i alverdens smag er ude på, sagen. Han. han er ikke hjemme i dag, eller i aften, eller hvad det nu er. Det tror jeg bestemt ikke. Hvis øjen og gløjen ikke har tabt deres fyrtøj, kan vi måske tænde lidt lys og få kigget os omkring, før løben vender sig igen. Lys, råbte han. Er der nogen, der kan tænde lys? Dværgene var naturligvis blevet meget forskrækket, da Bilbo faldt på hovedet ned ad trappen og landede i salen med et bumt, og de sad sammenkrøbet der, hvor han var gået fra dem, højere op i tunnelen. Shhh, shhh tyslede de, da de hørte hans stemme. Og skønt hjælp og Hobbiten til at finde ud af, hvor de var, var det nogen tid, før han kunne få noget som helst andet ud af den. Men da Bilbo til sidst begyndte at stampe i og råbe Lys, så højt han kunne, gav Thorin efter, og øjen og gløjen blev sendt tilbage til deres bylder op i tunnelen. Da der var gået nogen tid, viste et glemt, at de var på vej tilbage. Øjen med en lille tændt 40-fakkel i hånden og gløjen med et bundt fakler under armen. Bilbo travede hurtigt hen til døren og tog faklen, men han kunne ikke overtale til at tænde de andre eller til at slutte sig til ham. Som togen om omhyggeligt forklarede, var her sikker stadig officielt deres indbrudsekspert og den, der skulle udforske tingene. Hvis han turde løbe risikoen ved at tænde lys, så måtte han om det. Selv ville de vente på hans rapport i tunnelen, så satte de sig i nærheden af døren og kiggede. De så hobittens lille mørke skikkelse, begynde at gå tværs over gulvet med den lille fakkel højt løftet. Nu er der... Mens han stadig var nær nok, opfattede de et glimt og en klæren, når han snublede over noget af guldet. Lyset blev efterhånden, som han gik længere bort fra dem i den umådelige sal, og så begyndte det at stige og danse op i luften. Bilbo var i færd med at klatre op af den store bunke kostbarheder. Snart stod han på toppen, han blev ved at gå. De så ham gøre holdt og bøje sig et øjeblik. Men de vidste ikke, hvad grunden var. Det var kongestenen. Bjergets hjerte. Vild bogettede det efter Thorins beskrivelse. Der kunne ikke findes to sådanne ædelstene. End ikke i en så pragtfuld skatbunke. ja ikke engang i hele verden. Mens han klatrede, havde de hvide skær skinnet foran ham og trukket hans fødder op mod sig. Langsomt blev det til en blejt skinnende kugle. Nu var han nærmet sig, tog dens ydre farve af de mange flakkende gnister fra hans fakkel, der spejlede sig på overfladen. Om sider så han ned på den, og han holdt vejret. Den store, edde stenlås skinnede fra hans fod med sit eget indre lys og dog fangede den, fordi den var slebet og fundet af dværgene som for mange år siden havde gravet den ud af bjergets hjerte. Alt lys, der faldt på den, og forvandlede det til 10.000 hvide, strålende gnister med stænke alle regnbuens farver. Pludselig strakte Bilbo ham hen mod den, tiltrukket af dens troldom. Hans lille hånd kunne ikke lukke sig om den, for det var en stor sten, men han løftede den, lukkede øjnene. Og lad den ned i sin yderste Nu er jeg en rigtig, en positiv tænker. Men før eller senere må jeg vel fortælle det værre om den. De sagde jo, at jeg selv kunne vælge min egen andel. Og jeg tror, jeg vælger denne her, så kan de tage resten. Alligevel havde han en ubehagelig fornemmelse af, at det ikke havde været meningen, at valget skulle omfatte denne pragtfulde ædelsten, og at der ville komme ballade ud af det. Han gik ned på den anden side af den store bunke, han havde bestiget. Glimtet fra hans fakkel forsvandt, og de spejtende dværede kunne ikke længere se lyset fra hans fakkel, men det varede ikke længe, før de igen fik øje på den lange borte. Bilbo var på vej over salens skuld. Han kiggede ængsteligt ud i en stor gang, og en utydelig begyndelse til en bred trappe, der førte opad i mørket. Og der var stadig intet at se eller høre til smag. Han var netop ved at vende og gå tilbage. Da noget mørk slog ned over ham og fejede mod hans ansigt, han skreg og for sammen tumlede baglæns og faldt. Hans fakkel faldt med ilden nedad og gik ud. To ind, falde ind, øjen, bløjen, Kili! råbte han i sine lungers fulde kraft. Det lød som en lille tynd lyd i det store rum. Lyset er gået ud! Er der ikke en eller anden, der vil komme og hjælpe mig og finde mig? I dette øjeblik svægtede hans mod fuldstændigt. Dværgene hørte utydeligt hans svage råb, men det eneste ord, de kunne opfatte, var hjælp. Hvad i al verden eller under verden kan der være sket? sagde Thorin. Det kan bestemt ikke være dragen, så vil han ikke blive ved at pipe. Kom nu, en af jer med et par lys eller to. Vi bliver nødt til at gå hen og hjælpe vores tyve. Ja, det må vist også være vores tur til at hjælpe, sagde Berlin. Og jeg er parat til at gå om mund, ikke det er sikkert i øjeblikket. Gløjen tændte en hel masse fakler og så listede de sig alle afsted en for en. De gik langs muren så hurtigt de kunne. Det varede ikke længe før de mødte Bilbo selv, der var på vej hen imod dem. Han havde hurtigt taget sig sammen, da han så deres lys blinkede. <laughs> det, var, det, var, det var bare en flagermus og en kapt fakkel, ikke andet, sagde han som svar på deres spørgsmål. Selvom de var meget lettede, havde de meget lyst til at skælde ham ud, fordi han havde forskrækket dem uden grund. Men jeg ved ikke, hvad de ville have sagt, hvis han havde fortalt dem om Kongestenen i det øjeblik. De flygtige glimt, de havde set af skatten, der de gik afsted, havde igen tændt ilden i deres dværvehjerter. Og når hjertet hos selv den mest respektable dværg vækkes af guld og ædle stene, bliver han pludselig modig, og han kan endda blive voldsom. Nu var de alle sammen ivrig efter at udforske salen, mens de havde mulighed for det, og de var villige til at tro på, at smag ikke var hjemme for øjeblikket. Hver af dem greb nu en tændt fakkel, og mens de kiggede først på den ene, og så på den anden side, glemte de både frygt og forsigtighed. De talte højt og råbte til hinanden, mens de løftede gamle skatte fra bunken eller fra muren og holdt dem hen i lyset og kærtegnede dem eller lod fingrene glide hen over dem. Fili og kili var næsten i et mundt og lune, og da de opdagede, at der stadig hang mange gyldne harper med sølvstrenge, tog de dem og begyndte at slå dem. Og fordi det var trylleharper, og fordi dragen, der ikke var særlig musikinteresseret, ikke havde rørt dem, havde de holdt stemningen. Den mørke sal blev fyldt med en melodi, der længe havde været tavs. Men de fleste dværge var mere praktiske. De samlede ædelstene og fyldte deres lommer og lod det, de ikke kunne bære, glide mellem deres fingre med et suk. Thuring var ikke den mindst ivrige, men han søgte hele tiden på alle og kanter efter noget, han ikke kunne finde. Det var kongestenen, men han sagde det ikke til nogen endnu. Nu tog dværgerne brynjere og våben ned fra væggen og bevæbnede sig. Thorin så virkelig kongelig ud, klædt i en brynje af forgyldte ringe med en sølvskaftet økse i et bælte besat med røde sten. Her sikker, udbrød han. Her er første rate af din belønning. Smid din gamle kappe og tag denne her på. Så iførte han Bilbo en lille brynje, der var blevet smedet til en lille elverprins engang for længe siden. Den var af sølvstål, det metal, som elverfolk kalder mitril og der hørte et bælte med perler og krystaller til. En let hjelm af mønstret læder, der var forstærket nede under stolbånden og besat langs kanten med hvide ædelstene blev anbragt på hobittens hoved. Jeg føler mig flot, tænkte han, men jeg ser nok tosset ud, i hvor vildt grin Bare der dog var et spejl i nærheden. Her sikkert modstod i hvert fald skattens fortryllelse bedre end dværgerne. Toring råbte han højt, hvad skal vi nu gøre? Vi er bevæbnet, men har en rustning nogensinde været til nogen nytte mod smaug den forfærdelige? Skatten her er endnu ikke vundet tilbage. Vi kan ikke give os til lede efter guld nu. Vi må lede efter en måde at komme ud herfra på. Vi har fristet skæbnen alt for længe. Det er sandt, hvad du siger, svarede Toring der var kommet til fornuft igen. Lad os gå. Jeg skal føre jer. Om der så gik tusind år, ville jeg ikke kunne glemme vejene her i slottet. Så kaldte han på de andre. De samlede sig og holdt deres fakler højt løftet over hovedet, mens de gik ud gennem de hvidt åbne døre, ikke uden manglet et længselsfuldt blik bagud. Skønt alle de gamle dekorationer for længst var smuldret eller ødelagt, og skønt alt var besudlet og afsvedet af ulyrets færden, kendte Torin hver eneste gang og hvert eneste hjørne. De klatrede op ad lange trapper, drejede ned ad brede gange, hvor der var ekko, og de drejede igen og klatrede op ad flere trapper, og så flere trapper igen. Men trapperne var i hvert fald ikke bygget til orbiten, og Bilbo var netop nået til det punkt, hvor han følte, at han ikke ville kunne gå længere, da loftet pludselig hævede sig og blev så højt, at lyset fra deres fakler ikke kunne nå helt op. Det er Tors store salg, sagde Toring. Den sal, hvor man festede og holdt råd, og hovedporten ligger ikke langt bort. De gik igennem den ødelagte salg. Gister her stod rådne boret. For kulde og halvrøget stole, og bænke lå hulter til bulter. På gulvet mellem kander, skåle, knuste drikkehorn og støv, lå kranier og knogler. Da de var kommet gennem endnu flere døre, i salens anden ende nåede lyden af vand deres ører. Og det grå lys blev pludselig stærkere. Her er den rindende flådes udspring, sagde Thuringen. Herfra strømmer den mod porten. der skulle langs den. Ud fra en mørk åbning i bjergvæggen strømmede kogende vand. Det løb af afsted i en smal udhugget kanal, som fortidens hænder havde gjort lige og dyb. Ved siden af den gik en brulagt vej, der var bred nok til, at mange kunne gå ved siden af hinanden. De løb hurtigt hen af den, rundt om et bredt hjørne, og se... Der var det klare dagslys. Foran dem hævede sig en høj buge, der stadig var rester af gammelt træskære arbejdet, men det var sligt og splintret og sort En diese sol sendte sit blege helt mellem bjergens udløber. De gyldne stråler faldt på tersklens brulægning. Foran dværgene strømmede floden brusende ud og faldt skummende ned i dalen. De kastede deres blege fakler på jorden og blev stående og stjerede blændet. De var nået til porten og så ud på byen Dal. Ja, ja, sagde Bilbo, jeg havde da aldrig tænkt mig, at jeg skulle komme til at se ud af denne port. Og jeg havde ikke ventet, at jeg ville være så glad for at se solen igen og føle vinden mod mit ansigt. U, uh, men uh, den er kold, den vind! Og det var den. Den skarpe østenvind varslede vindens komme. Den violede henover og rundt om bjergets arme, ned i dalen og sukkede blandt klipperne. Efter det lange ophold i de drageherrede godtters stejhedede dyb, rystede de var der en af indbyggerne i søbyten, sagde Der har vi lysene igen. Sidste nat så vagterne dem flamme op og forsvinde fra midnat til daggrund. Der er noget på færre deroppe på bjerget. Det er måske kongen under bjerget, der smider sit guld, sagde en anden. Det er længe siden, han drog nord på. Det er snart på høj tid, at de sange viser sig at være sande. Hvilken konge? spurgte en af de andre med barsk stemme. Det er efter al sandsynlighed dragens ødelæggende il. Han er den eneste konge under bjerget, som vi nogensinde har kendt. Du har det nu altid med at komme med sådan nogle dystre spårdomme, sagde de andre. Alt muligt fra oversvømmelser til forgiftede fisk. Prøv at tænke på noget morsomt. Så flammede et voldsomt lys pludselig op i dalen mellem bjergene, og det nordlige ende af blev gylden. Kongen! Under bjerget, råbte de, en sølvklar kildes fyrste, hans rigdom er som kilden, hver flod er fyldt med guld, hver sø i for ilden skær, floden strømmer med guld fra bjerget, råbte de, og alle vegne var der vinduer, som blev åbnet, og fødder, som løb. Nu blev der igen stor opstandelse og begejstring. Men manden med den barske stemme lød stræs til fyrsten, Dagen kommer. Eller I må kalde mig Mads, råbte han. Håg broerne ned. Til våben, til våben. Pludselig lød trompeternes advarselssignal. De gav ikke langs klippekysten. kysten. dansede, og glæden var forvandlet til rædset. Således gik det til, at dragen ikke fandt dem helt uforberedt. Alle kar i byen blev fyldt med vand. Hver eneste kriger blev bevæbnet. Hver pil og hvert kastesbyg var gjort reddet. Broen indtil landet var revet ned og ødelagt, før den frygtelige lyd af smaug, der nærmede sig, blev højt, og søen bølgede rød som flammer under hans uhyggelige vingeslag. Under hyl og skrig og råb fra menneskene dykkede han ned over dem. Han fejede hen mod broen og blev narret. Broen var borte, og hans fjender befandt sig på en ø i dybt vand der var for dybt og mørkt og koldt efter hans smag. Brølende fejede han tilbage over byen. En regn af sorte pile sprang i vejret og smeldede og raslede mod hans skæld, og ædelstene pileskafterne brød brand af hans ånd og faldt brændende og væsende i søen. Ilden sprang fra hans kæber. Han kredsede en stund i luften højt op over dem og oplyste hele søen. Så dykkede han lige gennem pilestormen. I sit raseri glemte han at passe på at vende den skældede side mod sine fjender. Han tænkte kun på at sætte byen i branden. Ilden sprang op fra stråthage og bjælker, da han dykkede ned og forbi dem, og rundt igen skyndt alt var blevet overhældt med vand, inden han kom. Der blev kastet vand på endnu en gang af hænder i hundredvis, hvor han endnu dukkede op. Dragen en tilbage, et slag af hans hale og taget på det store hus smuldrede og faldt sammen. Uudslukkelige flammer sprang højt op i nattemørket. Endnu et styrt dyk og et til, så var det gået ild i endnu et par huse, som faldt sammen, og stadig var der ingen pil, der kunne stanse smag eller såre ham. Der var allerede mennesker, som var ved at springe ned i vandet til begge sider. Kvinder og børn blev stuet ombord i fuldt lastede både i Torvesøen. Våben blev kastet ned, hvor der for kort tid siden havde dit gamle glæde, sang om dværgene, lød der nu jammer og klage. Nu forbandede folk dem. Fyrsten var på vej hen mod sin store, forgyldte båd. Han håbede, at kunne rapport i forvirringen og frelse sig selv. Snart ville byen være forladt og brændt ned jævnet med søens overflade. Det var netop det, drageren håbede på. For hans skyld måtte de gerne gå i bådene alle sammen. Der kunne han more sig med at jage dem, eller de kunne blive der, til de døde af sult. Og hvis de prøvede at komme i land, skulle han nok være parat. Om lidt ville han sætte alle skovene langs kysten i brand og afsvide alle marker og eng men der var stadig et kompagni bueskytter, som holdt stand omkring de brændende huse. Deres anfører var Bart med den barske stemme og det barske ansigt. Hans fjerne forfader var af Adal, hvis hustru og barn var sluppet bort fra ødelæggelsen for længe siden af den rindende flod. Nu skød han med en stor taktræs buge, til han havde brugt sin næst sidste pil. Flammerne kom nærmere, hans kammerater forlod ham. Han spændte sin bue for sidste gang. Pludselig kom noget ud af lukket og satte sig på hans skulder. Han for sammen, men det var bare en gammel i drossen. Uden at være spor bange, satte den sig ved hans ører, og den bragte ham nyt. Forbløffet gik det op for ham, at han forstod den sprog, fordi han var folket fra Danmark. Vent, vent, sagde den til ham. Månen stiger. Se efter hullet på venstre side af brystet, mens han flyver henover over Så trak Bart busdrængen op mod sit øre. Drageren kredsede tilbage, den fløj lavt, og netop da den kom, stige månen op over den østlige kyst og forsøgte hans store vinger. Pil, sagde Bloskø, den sorte pil. Jeg har gemt dig til sidst. Du har aldrig svigtet mig, og jeg har altid fået dig tilbage. Jeg har arvet dig fra min far og han fra sine forfædre. Hvis du nogensinde er kommet fra smidigen hos den sande konge under pjerget, så flyv dig nu og vær hurtig. Dragen glæder længere ned end nogensinde, og i det han drejede og dykkede ned, skinnede hans mave hvidt af den glimtende ild fra ædelstenen i måneskinnet. Men der var et sted, hvor han ikke skinnede. Den store brugesang, den sorte pil, fløj fra brugestringen lige mod hullet på venstre side af brystet, hvor forbenet var stramt langt ud. Den ramte og forsvandt med modhager, skaft og fjer Så voldsomt var den Med et skrig, der berøvede mennesker hørelsen, fællede træer og flækkede sten, skød smag, sprøjten den op i luften, vendte og faldt til intet gjort ned højt opfra. Han faldt lige ned på byen. Hans sidste krampetrækninger splindrede den til asker og gløder. Søen brølede. En voldsom damp sprang i vejret. Den skinnede hvidt i det pludselige mørke under månen. En væsen, en strømvirvel, så blev alt stille, og det var så småks endeligt, men ikke barts. Så så man de mange både som mørke prikker på søens overflade, og med vinden kom stemmerne, der begrede tabet af deres by, deres ejendom og de sammenstyrtede huse. Hvis de havde tænkt nærmere over det, havde de i virkeligheden meget at være taknemmelige for. I hvert fald tre fjerdedel af byens befolkning var sluppet fratte med livet. Deres skove, marker og enge, deres kvæg, og de fleste af deres både var uskatte, og dragen var død. Hvad det ville sige, havde de endnu ikke forstået. De samlede sig i sørgende flok på Vestbreden, og til at begynde med at rette de deres klage og deres rede mod fyrsten, som så hurtigt havde forladt byen. Det er meget muligt at han har et udmærket hoved for forretninger, ikke mindst, når det drejer sig om hans egne forretninger, men han dur ikke, når der sker noget alvorligt. Og de priste Bart for hans mod og for hans sidste mægtige skud. Hvis han bare ikke var blevet dræbt, sagde de sammen, altså, så ville vi gøre ham til konge. Bart, draget skytte af Giriens slægt. Ak, han er død. Og netop som de sagde, trådte en høj skidtelse frem fra mørken. Han var gennemblødt. Hans sorte hår hang ned over hans ansigt og skuldre, og hans øjne skinnede vildt. Bart er ikke død, råbte han. Han dykkede væk fra Søby, da dragen var blevet dræbt. Jeg er Bart af Girions slægt. Jeg er den, der dræbte dragen. Kong Bart! Kong Bart, råbte de, men fyrsten skart selvom de klapperede af kul. Dirion var fyrste i Dal og ikke konge i Eskarot, sagde han. Her i Søby, der i gamle dage kaldtes Eskarot. har vi altid plejet at vælge vores fyrste blandt de gamle og vise, og vi har aldrig fundet os i, at skulle underkaste os mænd, der bare kan slås. Lad kun kong Bart tage tilbage til sit eget kongerige. Dal er blevet befriet nu, takket være hans taberhed. Og intet kan hindre hans En Enhver, der ønsker det, kan tage med ham, hvis de foretrækker de kolde sten i bjergskygge for søens grønne bred. De kloge vil blive her og håbe på at genopbygge søby, vores by og igen med tiden komme til at høste fordel af dens fred og dens rigdom. Vi vil her, kong Bart, råbte de nærmeste som svar. Vi har fået nok af gamle mænd og pengepurer og folk længere borte begyndte at råbe med, «Op med buskytten! Og ned med pengesækken!» Til råbet gav genlyd langs med kysten. «Jeg er den sidste til at undervurdere Bart's buskytte», sagde fyrsten forsigtigt, for nu stod Bart lige ved siden af ham. «Han har i nat fortjent den fremragende plads på listen over hvor bys velgører, og han fortjener mange udødelige sange, men hvorfor mit folk?» Og her rejste fyrsten sig og talte meget højt og klart. Hvorfor giver I mig hele skylden? For hvilket fejltrine er det, jeg skal afsættes? Hvem er det, der har vækket dragen han hans slummer? Hvem var det, der fik rige gaver og rige hjælp af os? Og hvem var det, der fik os til at tro, at gamle sange kunne blive til virkelighed? Og hvad slags guld er det, de har sendt ned af floden for at bedømme os? Drage, ild og ødelæggelse. Hvem er det, vi burde kræve erstatning af for skaderne og hjælp til vores enker og fadelyse? I kan nok se, at fyrsten ikke havde vundet sin stilling for ingenting. Resultatet af hans ord var, at folk i øjeblikket glemte tanken om en ny kong og rettede deres vrede tanker mod Thorin og hans følge. Voldsomme og bedre ord blev råbt fra mange sider, og nogen af dem, at dem, der før havde sunget de gamle sange højst, var nu dem, der råbte højst op om, at dværgene med vilje havde hisset dragen op imod dem. Tåber, sagde Bart, hvorfor spille ord og vrede på disse ulykkelige væsener? De er sikkert omkommet i flammerne, før smag nåede til os. Men mens han talte, blev han slået af den tanke, at den savnomspundne skattebjerget, nu lå uden vogter eller ejer, og han blev pludselig tavs. Han tænkte på fyrstens ord, på et genrejst dal med gyldne klokker, hvis han bare kunne finde de rigtige mennesker. Til sidst talte han igen. Dette er ikke det rette tidspunkt at tale brede ord på, herre, eller til at lægge planer om store forandringer. Der er arbejde, at gøre. Jeg står stadig i jeres tjeneste, men om nogen tid vil jeg måske igen tænke på jeres ord og dreje en ord på med en vær, der vil følge mig. Så gik han sin vej for at hjælpe til med at ordne og for at tage sig af syge og sårede, men da han var gået, skumlede fyrsten bag hans ryg og blev siddet på jorden. Han tænkte meget, men sagde kun lidt. Alle steder, hvor barn kom, var snakken gået som en løbebil om den enorme skat, der nu ikke havde nogen vogter. Folk talte om den erstatning for alle deres lidelser, som de snart ville kunne få for skatten, og dertil rigdom, som ville sætte dem i stand til at købe kostbare ting fra syden, og det opmundrede dem meget i deres sørgelige situation. Det var godt det samme, for natten var kold og trist. Det var kun få, der kunne få taget over hovedet. Fyrsten havde fået det, og der var ikke ret meget mad. Selv fyrsten fik kun lidt. Mange af dem, der var sluppet uskærte fra byens ødelæggelse, blev syge af vand, kulde og sorg den nat, og de næste dage var der meget en sygdom og storsyn. Indtil videre overtog Bart ledelsen og befalede, som han fandt for godt, men hele tiden i fyrstens navn. Og det var en streng opgave at styre folk og dirigere forbindelserne til læge og husrum men hjælpen kom hurtigt. Bart sørgede for straks at sende bud op ad floden til skoven for at bede om skov-elverkongens hjælp, og disse sendebud havde allerede mødt en her på Mars, selvom det kun var tredje dagen efter Smaugs fald. Elverkongen havde nemlig hørt nyt fra sine egne spejdere og fra de fugle, der elskede hans folk, og som allerede vidste besked med, hvad der var sket. Langt ud over Dunkelskov bredte nyheden sig. Smaug er død. Endnu inden elverkongen redder sted, var nyheden nået mod vest lige til Torebjergenes fjordskove. Bjørn havde hørt det i sit træhus, og bjergetrollene holdt rådet i deres huler. Jeg er bange for, at det bliver det sidste, vi kommer til at høre til Torin Eskjold, sagde elverkongen. Det ville have været bedre for ham, om han var blevet her som min gæst. Men det er nu en dårlig vind, der ikke bliver så noget godt med sig, tilføjede han. Han havde nemlig heller ikke glemt savnet om tros rigdom. Således gik det til, at Barts sendebud mødte ham på mars med mange spydbæger og boskytter. kraverne samlede sig i tætte flok over ham. De mente, at krigen igen var ved vågne, og det er en krig, som man ikke havde set mætte til på disse kanter i mange, mange år. Men da elverkongen hørte Barts bønder, fyldtes han med medlidenhed, for han var konge over et godt og venligt folk. Han ændrede marsretningen. Før havde de været på vej direkte mod bjerget. Nu ilede han langs floden til langsø, og kun fem dage efter dragen stød noget i kysten, og så byens ruiner. Som man kunne vente, blev de godt modtaget, og menneskene og deres fyrste var parat til at træffe en hvilken som helst aftale for fremtiden, til gengæld for elverkongens hjælp. Deres planer var snart lagt. Fyrsten skulle blive tilbage med kvinder, børn, gamle og svage, og sammen med ham skulle der være nogle håndværkere og dygtige elverfolk. De havde travlt med at fælde træer og samle det tømmer, der blev sendt ned fra skoven, så gik de i gang med at rejse en del Hytte langs kysten mod den vinter, der nærmede sig. Under fyrstens ledelse gav de sig til at lægge planer for en ny by, der skulle blive smukkere og større end nogensinde før, men den skulle ikke ligge på samme sted. De flyttede længere mod nord op ad kysten, for de blev ved at frygte det vand, hvor dragen lå. Dragen! ville aldrig mere kunne vende tilbage til sit gyldne leje. Han lå udstrakt og kold som sten i en forvreden stilling på det lave vand. Der kunne man i mange år se hans store knogler i stille vejr blandt den gamle bys ødelagte pæle. Men det var ikke mange, der vågede at sejle hen over det forbandede sted, og ingen vågede at dykke i det iskold vand eller at hente de ædelstene, der faldt fra hans lige. Men alle soldater, der stadig var våbenfører og størstedelen af elverfolkets tropper, gjorde sig redde til at marchere nordpå ud bjerget. Således nåede det forårste af herren elve dage efter byens fald gennem bjergpasset for enden af søen og gik ind i det øde land. Inden længe lød der susen af vinger, og droslen kom tilbage, den fulgtes med en meget affældig gammel fugl. Det var en eldgammel og meget stor ravn. Den landede stift på jorden foran dem, slog langsomt med vingerne og hoppede hen mod Thorin. Hil dig, Thorin Trænsøn og Bælin Fundysøn, skreg den. Og Bilbo kunne forstå, hvad den sagde, for den brugte almindeligt sprog og ikke fuglesprog. Mit navn er Roak, søn af Kark. Kark selv er død, men ham kendte I godt en gang. De fleste af mine folk er fløjet ud, for der er store nyheder mod syd. Nogle af dem vil glæde jer, og andre vil I måske ikke synes så godt om. Se, fuglene er ved at vende tilbage til bjerget og til dal fra syd, øst og vest. For det rygte har bredt sig, at Smaug er død. Død, død, råbte dværgene, død, og skatten er vores! De sprang op alle sammen og begyndte at hoppe rundt af glæde. Ja, død, sagde Roak. Drosslen måtte hans fire aldrig falde af, så ham død, og vi må stole på hans ord. Han så graden falde i kamp med menneskene fra Søby ved månens opgang for tre netter siden. Det er den glædelige nyhed, Torin Egeskjold. I kan drage tilbage til jeres sale i sikkerhed. Hele skatten er jeres for øjeblikket. Men der er mange andre end fuglene, der er ved at samle sig her. Nyheden om smogs død har allerede spredt sig vidt omkring, og savnet om troers rigdom har ikke mistet noget ved at blive fortalt i de mange år. Mange er ivrige, efter at komme til at dele bytten. En her af elverfolk er allerede på vej, og odsel følger med dem, fordi de håber på kamp og drab. I Søby ved søen er der folk, der mumler, at dværgene er skyld i deres sorg, fordi de er hjemløse, og mange af dem er døde, og Smaug har ødelagt deres by. De regner også med, at er skat hvad enten i er levende eller døde, skal yde dem erstatning. Jeres egen visdom må bestemme jeres handlemåde. Hvis I vil lytte til mit råd, så stoler I ikke på Søfolkets fyrste, men hellere på ham, der skød dragen med sin bue. Bart hedder han. Han er folket fra Dal og er Girions slægt. Han er en hård, men ærlig mand, vi vil endnu en gang opleve fred mellem dværge og mennesker efter den lange ødelæggelsens tid, men det kan komme til at koste jer dyrt i guld. Jeg har talt. Så udbrød Thorin ret. Tak, Roak. Sønner Kark, du og dit folk skal ikke blive glemt. Så længe vi lever, skal intet af vort guld blive slæbt fra at tyve eller voldsmænd. Hvis du vil gøre dig endnu mere fortjent til vores tak, så bring os bud om, hvem der nærmer sig. Jeg vil også bede jer, hvis nogle af jer stadig er unge og har stærke vinger, om at sende bud til vores slægt i bjergene mod nord, både vest og øst for det sted, og fortælle dem om vores situation. Men dra især til min fætter dagen i jernbjergene, for han har mange velbevæbnede mænd, og han er den, der bor nærmest. Bed ham om at skynde sig. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en god eller en dårlig plan, skreg Roak, men jeg vil gøre, hvad jeg formår. Så fløj han langsomt sin vej. Nu må vi tilbage til bjerget, Torin, vi har ingen tid at spille. Og ikke ret meget mad at spise, udbrudt Bilbo, der altid var praktisk, når det galt den slags ting. De undersøgte hulerne endnu en gang, og konstaterede, som de havde regnet med, at kun hovedporten var åben. Alle de andre porte var for længst brudt sammen og blokeret af smag. Derfor begyndte de nu at arbejde hårdt på at befæste hovedindgangen. Mens de arbejdede, bragte ravnen dem hele tiden nyheder. På denne måde fik de at vide, at elverkongen var drejet af mod søen, og at de stadig havde et pusterum. Nu var de mere optimistiske, for med forsigtighed ville de have mad til nogle uger, og porten var allerede blokeret af en mur af firkantede sten hen over indgangen. Der var huller i muren, som de kunne se eller skyde igennem. De klatrede ind og ud ved hjælp af stiger og hejset forsyninger op med reb. For at floden kunne komme ud, havde de bygget en smal lav bue under den nye væg, men i nærheden af indgangen, havde de forandret det smalle leje til en bred dam. Hvis man ikke svømmede, var det nu kun muligt at nærme sig porten langs en smal klippeafsats til højre, set fra bjergvæggen. Der kom en nat, da der var mange lys fra bål og fakler nede i dal foran dem. De er kommet, råbte Berlin, og deres lejr er meget stor. Den nat så dværgerne ikke meget. Morgenen var endnu bleg, da de så et kompani nærme sig. Bag deres mur så de dem nå til enden af dalen og klatre langsomt op. Inden længe kunne de se, at der både var bevæbnede mænd fra søen og elverbu skytter blandt dem. Til sidst klatrede de forreste op af de sammenstyrte klipper, og stor var deres overraskelse, da de så dammen foran sig og porten der var spærret med en mur af nyhugget sten. Mens de stod der og pegede og snakkede med hinanden, råbte Thorin dem an. Hvem er I? råbte han med høj røst. Der kommer bevæbnet til mine porte til Thorins søn og træn, kongen under bjerget, og hvad ønsker I? Men de svarede ikke. Nogle vendte hurtigt om, og andre fulgte efter, da de havde stirret en tid på porten og dens befæstninger. Den dag blev søfolkets og elverfolkets lejr flyttet over på den østlige side af floden, lige mellem bjergets udløbere. Klippen genlød af stemmer og sang, som den ikke havde gjort det i lange tider. Tidligt næste morgen så man et kompagni spydbærere gå over floden og marchere op i dalen. De bar elverkongens grønne fane og søfolkets blå fane, og de rykkede frem, til de stod lige fra en muren ved porten. Igen anråbte Torin dem med høj ryst. Hvem er I, der kommer til mine porte, til Torin, trængens søn? Kongen under bjerget? Denne gang fik han svar. En høj mand trådte frem. Han var mørkhåret og havde et bistert ansigt. Han råbte, hild dig Torin! Hvorfor? Forskanser du dig som en røver i den fæstning, vi er ikke fjender, og vi glæder os over, at I på trods af alt håb stadig er i live. Vi ventede ikke at finde nogen levende her, men da vi nu har mødt hinanden, er der ting at forhandle og rådslå om. Hvem er du, og hvad er det, du vil forhandle om? Jeg er Bart. Dragen faldt fra min hånd, og jeres skat er befriet, er det ikke en sag, som angår dig? Dessuden nedstammer jeg i ligelinje fra Giri og Nadal, og i din skat indgår en stor del af rigdommen fra hans sale og byer, som gamle Smaug Er det ikke en sag, vi må tale sammen om? For øvrigt ødelagde Smaug i sin sidste kamp esker boernes hus, og jeg står endnu i tjeneste hos deres fyrste. Jeg vil tale på hans vegne og spørge, om I ikke har tænkt på sorgen og elendigheden blandt hans folk. De hjalp jer, da I havde brug for det, og til gengæld har I kun bragt dem ødelæggelse, selvom det ikke har været jeres hensigt. Det værste kommer du med til sidst, og det lægger du mest vægt på, svarede Thorin. Intet menneske har krav på mit folks skat, selvom Smaug, som har stjålet den fra os, har berøvet ham liv eller hjem. Skatten tilhørte ikke smag, så for hans onde gerninger skal der ikke bødes med en del af skatten. Prisen for de varer og den hjælp, vi modtog af søfolket, vil vi betale rigeligt, når den tid kommer. Men intet vil vi give fra os, ikke så meget som et brødsværdi, vil vi lade os true til at udlevere, så længe en bevæbnet her står foran vores port, betragter vi jer som fjender og tyve. Jeg kunne tænke mig at vide, hvor stor en del af arven I ville have udbetalt til vores slægt, hvis I havde fundet skatten ubevogtet og os dræbte. Et rimeligt spørgsmål, svarede Bart, men I er ikke døde, og vi er ikke røvere. Desuden kan de velhavende vel tænkes at vise barmhjertighed over for de trængende, der var deres venner dengang de selv var nød, Og mine krav er stadig ubesvaret. Som jeg har sagt, vil jeg ikke forhandle med bevæbnede vennem i min port, og der slet ikke med elverkongens folk, som jeg erindrer med lidenvendighed. vendighed. Forsvind nu, inden vores pile giver sig til at flyve, og vil I tale med mig igen, må I først sende den elver hjem til skoven, hvor den har hjemme, og så gå tilbage og lægge jeres våben, før I nærmer jer terskeden. Elverkongen er min ven, og han er idet søfolket til hjælp i deres nød, selvom de kun har venskabets krav på ham, svarede Bart. Vi vil give dig tid til at fortryde dine ord, Se, at kom til fornuft, før vi kommer igen. Så gik han sin vej og ventede tilbage til lejren. Før der var gået mange timer, ventede fanebærerne tilbage, og trumpetererne trådte frem og blæste en fanfare. I Eskarods og i skovens navn anrober vi to en, tegnsøn der kalder sig kongen under bjerget, og vi byder ham valget mellem at overveje de fremsatte krav eller at blive erklæret for vores fjende. Under alle omstændigheder skal han aflevere en 12. del af skatten til Bart, som draget og giver arving. Af den del vil Bart selv bidrage med hjælp til Escarot. Men hvis Thorin ønsker venskab og hæder fra landet rundt omkring, som hans forfædre havde det i tid, så må han også skænke noget af sit eget til hjælp for menneskene ved søen. Så greb Thorin en bue af horn og skød en pil mod den talende. Den ramte hans skjold og satte sig i djerne fast. Siden, dette er jeres svar, råbte sendebudene tilbage. Jeg klæder jeg bjerget for belaget. I kommer ikke til at forlade det, før I beder om våben, og forhandling. Vi vil ikke føre våben mod jer, men vi overlader jer til jeres guld. Så kan I æde det, hvis I vil. Med disse ord gik sendebudene hurtigt deres vej. Nu blev dagene lange og ensformige. Mange af dværgerne tilbragte deres tid med at stable og ordne skatten. Thorin var begyndt at tale om træens kongesten og bad dem ivrigt om at lede efter den i alle kroge. For min fars kongesten er i sig selv mere værd end en flod af guld, sagde han, og for mig er den helt uvurderlig. Blandt alle kostbarhederne vælger jeg selv den sten, og jeg vil hævne mig på en værd, som finder den og beholder den. Bilbo hørte disse ord og blev bange. Han spekulerede på, hvad der ville ske, hvis stenen blev fundet, pakket ind i en bylt gamle pjalter, som han brugte som hovedpude. Alligevel sagde han ikke noget om den, for efterhånden, som dagen blev tristere, var en plan ved at tage form i hans lille hoved. Sådan gik der nogen tid, da ravnen bragte bud om, at dejen og over 500 dværge der hurtigt var på vej fra jernbjergene, nu kun var et par dagsmarser fra dalen. Men de vil ikke kunne nå bjerget, ubemærket, sagde Roak. Og jeg er bange for, at der vil komme til at stå et slag i dalen. Jeg synes ikke, at denne plan er god. Selvom de er barske folk, er det ikke sandsynligt, at de vil kunne vinde over den her, der belejrer jer. Og selvom de skulle gøre det, hvad får I så ud af det? Vinter og sne er i hælene på dem. Hvordan skal I kunne få noget at spise uden venskab og velvilje fra landet omkring jer? Men Thorin lod sig ikke påvirke. Vinter og sne vil ramme både mennesker og elverfolk, sagde han. Med mine folk bag sig og vinteren over sig, kommer de måske i et blødere lune og vil forhandle. Den aften fattede Bilbo sin beslutning. Himlen var sort og måneløs. Så snart det var helt mørkt, gik han til en krog i sit kammer lige inden for porten, hentede et reb fra sin bylt, og også kongestenen indpakket i en klud. Så klatrede han op på toppen af muren. Den eneste, der stod der, var bombur, for det var hans tur til at holde vagt, og dværene satte kun én vagtpost ad gangen. Åh, oh, det er meget koldt, sagde Bombo. Jeg ville ønske, at vi havde et bål men ligesom de har det i lejren. Der er varmt nok indenfor, sagde Bilbo. Ja, det kan godt være, men jeg skal stå her til midnat, knurrede den tykke dværv. Åh, oh, det hele er nu så trist. Ikke fordi jeg drister mig til at være uenig med Toren, måtte han skab blive ved med at vokse, men han har nu altid været en stivnaget dværv. Hans nakke kan ikke være så stiv som mine ben, sagde Bilbo. Jeg er træt af trapper og stengange. Jeg ville give mad for at mærke græs under mine tæer. Og jeg ville give mad for at mærke en gang stærkere drikkelse i min hals og så en blød seng efter et ordentligt aftensmåltid. Ja, jeg kan ikke give dig nogen af delene, så længe den belejring står på, men det er længe siden, jeg har holdt vagt. Jeg skal tage din tørn for det, hvis du vil have det, der er ingen søvn i mig i aften. Du er en god kammerat, sækker, og jeg tager med glæde mod dit tilbud. skal med dig, sagde Bilbo. Jeg vækker dig ved midnatstid, så kan du selv vække den næste vagt. Så snart bombur var gået, tog Bilbo sin ring på, festnede rebene, lød sig glide ned over muren og forsvandt. Han havde omkring fire timer for sig. Sådan gik det til, at Bilbo et par timer efter, han var sluppet bort fra porten, sad ved en varm ild uden for et telt sammen med både elverkongen og Bart. En hobbit i elverrustning, delvis hyllet i et gammelt tæppe, var noget nyt for dem. Forstår I, sagde Bilbo på sin mest forretningsmæssige måde, det er så håbløst. Jeg selv trætter hele denne historie, men jeg har økonomisk interesse i denne sag, for at være helt nøjagtig, har jeg en 14. del til gode ifølge et brev, som jeg heldigvis tror, jeg har beholdt. Og frem fra en lomme i sin gamle jakke, som han stadig havde på over brynjen, fremdrog han det brev fra Torin, der en gang i maj havde ligget under uret på kaminhylden. En del af overskuddet, fortsatte han. Det er jeg klar over. Personligt er jeg parat til at overveje alle jeres krav om hyggeligt, og trække et rimeligt beløb fra hele summen, før jeg stiller mine egne krav. Men I kender ikke Torin Egeskjold så godt, som jeg gør nu. Jeg forsikrer jer for, at han er parat til at blive siddende på guldpunkten og sulte, så længe I sidder her. Jamen, så lad ham bare gøre det, sagde Bart. Sådan en idiot fortjener at dø af sult. Ja, akkurat, sagde Bilbo. Jeg forstår dit synspunkt, men på den anden side nærmer vinteren sig med stærke skridt og det kommer til at knibe med forsyningerne. Vel også, for elverfolk går jo ud fra, og der bliver også andre vanskeligheder. I har måske ikke hørt om Dagen og dværgerne fra jernbjergene? Jeg må fortælle jer, at Dagen nu befinder sig mindre end to dagsmarser herfra, og han har mindst 500 vrede dværge med sig, og mange af dem har erfaring fra de frygtelige krige mellem dværge og bjergtrolde, som I formodentlig har hørt om. Hvorfor fortæller du os det? Forråder du dine venner? Eller tror du os? Spurgte Bart alvorligt. Kære Bart, p.u. Bilbo, nu er du ikke være så hurtig i vendingen. Jeg har aldrig været ude for nogen, der var så mistænksomme. Jeg prøver bare at undgå vrøvl for alle de indblandede. Nu vil jeg gøre jer tilbud. Lad os høre det, sagde de. I må se det sagde han, jeg har det her. Han tog kongensdingen frem og trak kluden væk. Selv elverkongen, hvis øjne var forvent med vidunderlige og smukke ting, rejste sig forbløffet. Jeg selv bar et beundrende på den, uden at sige noget. Det var som en kugle, der var blevet fyldt med morgenskin og hængt op foran dem i et net af frostklare stjerner. Det er træens kongesten, sagde Bilbo. Bjergets hjerte, og det er også Tovins hjerte, han sætter den højere end en flod af guld. Den giver jeg jer. Det vil hjælpe jer i jeres forhandlinger. Bilbo rakte ikke uden en gysen, ikke uden et længsesfuldt blik, den vidunderligste sten til bart, og han holdt den som om han var blandet men øh, er den din? Kan du give den bort? fik han til sidst spurgt med besvær. Ja, sagde hobbyen Utepas, det er den vel ikke, men, men jeg er parat til at lade den gå lige op med alle mine krav for jeg er måske nok indbrudstyv, det siger de andre i hvert fald. Personligt har jeg nu aldrig følt mig som indbrudstyv, men jeg tror nok, at jeg er mere eller mindre er en hæderlig tyv. Men nu må jeg tilbage, og så kan dværgene gøre, hvad de vil med mig. Jeg håber, den vil vise sig nyttig. Elverkongen betragtede Bilbo med fornyet undren. Bilbo sikker, sagde han. Du fortjener i højere grad at bære en elverprinserustning, end mange, som den er klædt bedre. Men jeg gad vide, om Torin E. Skjold vil se sådan på det. Jeg vil råde dig til at blive sammen med os. Her vil du blive æret og være trefold velkommen. I mange tak, sagde Bilbo, men jeg bør vist ikke forlade mine venner på denne måde, efter alt, hvad vi har været igennem sammen. Og jeg lovede at vække gamle bomber ved midnatstid. Ja, nu må jeg virkelig gå, og det hurtigt. Da han gik, hilste både kongen og barnet ham med haders bevisninger. Da de gik gennem lejren, rejste en gammel mand hyllet i en sort kappe fra en teltdør, hvor han sad, og kom hen imod dem. Det var godt gjort, her Sækker, sagde han og klappede Bilbo på ryggen. Der er altid mere i dig, end nogen venter. Det var gerne Alf. For første gang i mange dage var Bilbo virkelig henrødt. Men der var ikke tid til alle de spørgsmål, som han gerne ville stille med det samme. Hver ting til sin tid, sagde Ganalf. Hvis jeg ikke tager meget fejl, er tingene ved at nærme sig deres afslutning. Den tid, der ligger lige foran dig, bliver ubehagelig, men hold humøret oppe. Det er meget sandsynligt, du kommer fra det med livet. Der er begivenhed under opsejling, som ikke engang ravnende har hørt om. Godnatts. Forvirret, men oplevet skyndte Bilbo sig bort. Ved midnatstid vækkede han bomboer. Så kryb han sammen i sit hjørne, uden at høre efter den gamle dværgs taksikelser, som han følte, at han næppe havde fortjent. Det varede ikke længe før han sov trygt, og glemte alle sine bekymringer, til det blev morgen. Og tænk, han drømte om æg og bacon. Tidligt den næste morgen klang trompeterne i lejren. Snart så en enkelt løber, som skyndte sig hen ad den smalle sti. Han blev stående stykke fra den og råbte dem an. Han spurgte, om Thorin nu ville lytte til en ny udsending, eftersom nye oplysninger var nået frem, og sagernes stilling havde forandret sig. Det må være dejen, sagde Thorin, da han hørte det. Jeg tænkte nok, at det ville ændre deres indstilling. Bid nogle få stykker om at komme våbenløse til, så skal jeg høre på dem, råbte han til sendebuddet. Ved sig så man igen skovens og søens færre blive båret frem. Et kompani på tyve nærmede sig. Ved begyndelsen til den smalle vej lagde de våben og spyd til side og gik hen mod porten. Dværgerne så med forbavselse, at både Bart og elverkongen var med dem, og foran dem gik en gammel mand hyldet i en kappe. Han bar en solide trækasse med jernbeslaget. «Hild dig, Thorin!» sagde Bart. «Står du fast ved, hvad du før har sagt?» Min mening forandrer sig ikke, fordi solen går op og ned et par gange, svarede Thoring. Jeg er ikke kommet for at stille mig dumme spørgsmål. Elverherren har stadig ikke trukket sig tilbage, som jeg bad om, indtil der kommer I forgæves for at forhandle med mig. Og der er ikke noget, du kunne tænke, dig at få i bytte for dit guld. Ikke noget, som du eller dine venner har tilbydet mig. Hvad med Træns kongesten, sagde han. I samme øjeblik åbnede den gamle mand kassen og løftede edestilen i vejret. Lyset sprang hvidt og strålende fra hans hånd i morgenlyset. Så blev tog en stum af forbløffelse og forvirring. Længe var der ingen, som sagde noget. Endelig brød togen stillheden og hans stemme var tyk af vrede. Den sten tilhørte min fader, sagde han. Nu er den min. Hvorfor skulle jeg købe noget, der er mit eget? Men forbauselsen overvældede ham, og han tilføjede, men hvordan er du kommet besiddelse af noget, der tilhører min arv, hvis man ellers kan stille sådan et spørgsmål til tyve? Vi er ikke tyve, svarede Bart. Vi vil give dig det, der er dit, for det, der er vores. Hvordan har I fået fat i den? råbte Thorin med stigende raseri. Det er mig, der har givet dem den, Peep Bilbo, som kiggede op over muren. Han var forfærdelig bange nu. Du... Du, råbte Thorin, vendte sig mod ham og greb ham med begge hænder. Din elendige hobbit, din lille bitte lillebitte indbrudstyv, råbte han, fordi han ikke kunne finde på andet, og han rystede stakkels bilbo som en kanin. Ved du, en skæg? Bare jeg havde Ganalf her, den forbandede Ganalf, som valgte dig, måtte han skæg visne og hvad dig selv angår, så vil jeg kyle dig mod bjergevæggen, råbte han og løftede Bilbo i sine arme. Stans, dit ønske er opfyldt, sagde en stemme. Den gamle mand med kassen kastede sin kappe og hætte til side. Her er jeg, Ganalf, og det er åbenbart ikke et øjeblik for tidligt, selvom du ikke bryder dig om min indbrudstyv, så lad alligevel være med at gøre ham noget ondt, sæt ham fra dig, og hør først på, hvad han har at sige. I har vist råttet jer sammen, alle sammen, sagde Thorin, og lod Bilbo falde ned på muren. Jeg vil aldrig mere have noget at gøre med nogen troldmand eller hans venner. Bare du så at sige, råtte yngel? Ho, ho, sagde Bilbo. Det lyder virkelig ikke pænt. Kan du ikke huske, du sagde, at jeg selv kunne komme til at vælge min egen 14. del. Ja, det kan være, jeg har taget det for bogstaveligt. Jeg har hørt sige, at dværge samtidig er høfligere i ord end i handling. Der var i hvert tilfælde en tid, hvor du tydeligt nok mente, at jeg havde været til nogen nytte. Rotte øgel, nu har jeg hørt det med... Skal det være alt den tjeneste for dig og din slægt, som du har lovet mig, Torin? Kan vi ikke sige, at jeg selv har taget min del, som det passede mig, og lad det blive ved det? Jo, det kan vi godt, sagde Torin gnavend, og jeg vil lade dig slippe med det. Måtte vi aldrig træffe en anden mere? Så vendte han sig og råbte ud over muren, jeg er blevet forrådt. I gættede rigtigt, når I mente, at jeg ikke ville kunne lade være med at indløse kongestenen, mit slægtsklenåde, for den vil jeg give en 14. del af skatten i sølv og guld. ikke medregnet, men det skal regnes som denne forældres andel. Med den belønning må han nøjes, og så kan I dele det, som I vil. Jeg tvivler ikke på, at han kun får meget lidt ud af det. Tag ham, hvis I ønsker, han skal leve, mit venskab følger ham ikke. Gå så ned til dine venner, sagde han til Bilbo, ellers kaster jeg dig ned. Hvad med det, sølv og guld? spurgte Bilbo. Det skal nok følge efter, hvordan vi nu skal ordne det, sagde han. Se så komme ned med dig. Indtil da beholder vi stenen, råbte Bart. Du gør ikke nogen god figur som konger og bjerget, sagde Ganalf, men tingene kan ændre sig endnu. Ja, det kan de, sagde Thorin. Han spekulerede allerede over, om han ikke med dejens hjælp skulle kunne erobre kongestingen tilbage og selv beholde belønningen. Så svingede Bilbo sig ned fra muren og gik bort, uden at have fået noget som helst for alt sit besvær, ud over den rustning, som Thorin tidligere havde givet ham. Der var flere af dværgene som i deres hjerter følte skam og medlidenhed ved at se ham gå. Farvel, råbte han til dem. Vi mødes måske igen som venner. "Skrub af, råbte Thorin. Den brynje, du har på, er smidet af mit folk, og den er god til dig. Den kan ikke gennembruges af pile, men hvis du ikke skynder dig ved at din dine elendige fødder, så se bare for far på. Tag det roligt, sagde Bart. Vi giver dig tid til i morgen. Ved middagstid vender vi tilbage for at se, om du har bragt os den del fra skatkammeret, der skal gives for stenen. Hvis det sker uden snyderi, så går vi vores vej, og så trækker elverhæren sig tilbage til skoven. Farvel så længe. Med disse ord gik de tilbage til lejren, men tog sendte ved hjælp af Roak bud til degn og fortalte, hvad der var sket, og bad ham om at drage afsted med forsigtighed og fart. Det var stadig tidlig morgen, da man hørte et råb i lejren løber kom for at melde, at en herre af dværde var kommet rundt om bjergets østlige udløber, og nu var på hastig fremrykning mod dal. Dejen var kommet. Alle hans folk var klædt i af stål, der nåede ned til knæene, og benene var dækket af strømper af fint, bøjeligt metal. Kun dejens folk kendte hemmeligheden ved deres tilvirkning. I kamp håndterede de tunge, toskaftede hakker, men de havde også alle sammen et kort, bredt svær ved deres side, og et rundt skjold slykket om på ryggen. Deres huer var af jern, de havde jernsko, og deres ansigter var barske. De gjorde holdt mellem floden og den østlige udløber. Men nogen af den fortsatte gik over floden og nærmede sig lejren. Der lagde de deres våben og rakte hænderne i været som tegn på fred. Bart gik ud til dem, og Bilbo gik med ham. Vi kommer fra dejen, nejens søn, sagde de, da de blev spurgt. Vi er på hastig marsch til vores slægtninge i bjerget, for vi har hørt, at det gamle kongedømme skal være blevet genoprettet. Men hvem er I, der ligger som fjender på sletten foran befæstede mure? På det høflige og noget højtidelige sprog, man bruger ved den slags lejligheder, betyder det simpelthen, her har I ikke noget at gøre, vi skal videre og flytte jer, eller vi vil kæmpe mod jer. Barret nægtede naturligvis at give dværgene tilladelse til at gå lige mod bjerget. Han var fast besluttet på at vente, til guldet og sølvet var blevet udvekslet med kongestenen, for han regnede ikke med, at det ville ske, når først festningen var bemandet med en hær, der var så stor og krigerisk. Torber, lå han, sådan at komme nedenfor bjergammen. Der ligger mange af vores bueskytter og spildkaster gemt i bjergene til højre. Lad os nu angribe dem fra begge sider, inden de har nået at hvile ud. Men elverkongen sagde, Jeg vil tyve længe, før jeg begynder denne krig om guld. Dværgene kan ikke komme forbi os, hvis vi ikke vil have det, eller foretage sig noget, som vi ikke lægger mærke til. Lad os stadig håbe på et eller andet, der kan bringe forsoning Men han gjorde regning Uden dværgerne De vidste at kongestenen befandt sig i hænderne På de belejrende, Og den tanke gav dem ingen ro Pludselig uden varsel Løb de fremad for at angribe Buerne sang Og pilene vislede Slaget var ved at komme i gang Endnu pludselig, Og med forfærdende fart lagde mørket over dem et vind vintertortenvejr med en voldsom storm rullede frem og rumlede mod bjerget. lynet oplyste det tænde, og neden under tortenen sås en anden slags mørkevirvlet frem. Det kom ikke med vinden, det kom fra nord som en stor sky af fugle, der var så tæt, at intet lys øjnedes mellem vingerne. Hold råbte Garnalf, som pludselig dukkede op og stod alene med løftede arme mellem de fremstormende dværge og de geleder, der ventede dem. Holdt! råbte han med en stemme, der rullede som tårten. Hans stab flammede som et lyn. Rædslen, der er kommet over jer alle. Ak, den er kommet langt hurtigere, end jeg havde regnet med. Bjerg-trollene er over, ja. Boll fra nord nærmer sig. Og oh, din boll, hvis far du selv dræbte i Moria. Se, flagermusende over hans herre som en sky af græshopper. De rider på ulve, og der er vareulve i deres følge. De blev alle overvældet af forbløffelse og forvirring. Mens Ganalf talte, blev mørke tættere. Dværgerne stansede og stirrede på himlen. Elverfolkene råbte med mange stemmer. Kom, råbte Ganalf, endnu er der tid til at lægge råd op. Lad din nejens søn, komme hurtigt til os. Således begyndte et slag, som ingen havde ventet. Det kaldtes femhægerslaget, og det var et ganske forfærdeligt slag. På den ene side stod bjergtrollene og de vilde ulve, og på den anden side stod elverfolk, mænd og dværge. Lige siden den store bjergtroll i togebjergene var faldet, var bjergtrollens had vokset til raseri. I alle bjergene blev der smedet, og bjergtrollet blev bevæbnet. Så hørte de om smavs død. Og nat efter nat ilede de gennem bjergene, og kom således til sidst pludselig ned fra nord, næsten i halen på Dejn. Bjergtrollene var alles fjender, og da de kom, blev alle andre stridigheder glemt. Ganalf, Bart og Dejn gik sammen. Det var et forfærdeligt slag. Det var den frygteligste af alle. Vilbos oplevelser, og den han fandt mest afskyelig dengang, hvilket skal forstå sådan, at det var den, han var mest stolt af og holdt mest af at huske længe efter, selvom han spillede en ganske ubetydelig rolle i den. Og jeg kan ikke komme udenom, at han ret hurtigt i hele historien tog ringen på og forsvandt ud af syne, selvom han vel ikke forsvandt fra hver far. Pludselig lød der et højt råb, og fra porten hørtes et trompetsignal. De havde glemt Thoring. En del af muren blev skubbet bort af løftestænger og faldt ned i dammen med et brag. Ud sprang kongen under bjerget, og hans kammerater fulgte ham. De var i blanke rustninger. Deres øjne skinnede rødt. Thoring svang sin ykse med mægtig huk, og intet syntes at gøre ham noget. Kom til mig! Kom til mig, elver folk og mænd! Kom til mig! O mine frænder! råbte han, nu hans stemme klang som et horn i dalen. Men snart blev angriberne selv angrebet, og de blev tvunget til at stille sig i en stor kreds, som vendte til alle sider og stod der omgivet af bjagtrolle og ulve. Bilbo så på alt det med stor bedryvelse. Han havde stillet sig blandt elverfolkene på Ravnhøj, dels fordi der var flest muligheder for at flygte derfra, og dels fordi, hvis han skulle være med i den sidste, desperate modstand, ville han i det store og hele helst forsvare elverkongen. Jeg må nok også fortælle, at gerne Garnalf var der. Han sad på jorden, Hensunken i dybe tanker. Måske forberedte den et sidste trolddomsudbrud før afslutningen. Det så ikke ud til, den var langt borte. Nu vil der ikke gå lang tid, før bjergtrollene råber på den, tænkte Bilbo. Og så bliver vi alle sammen dræbt. Eller drevet ned og taget til fange. Jeg ville næsten hellere have et gamle smaugad beholdt, den ulykkelige skat end at disse ondskabsfulde krabatter skulle få fat i dem, og det skulle ende så galt for stakkels gamle bombur og balin, filig og kilig og, og alle de andre, og for bart og for søfolkene og for de mundre folk. Åh, oh, jeg er elendige. Jeg har hørt sange om mange slag, og jeg har altid forstået, at nederlag også kunne være ærefulde. Men jeg synes, det er så æggeligt for ikke at sige rystende, givet jeg var sluppet velfrettet. Skyerne flængedes af blæsten, og den røde solnedgang stribede himlen mod vest. Da Bilbo så det pludselig skær i halvmørket, kiggede han sig omkring og udstødte et højt råb. Han havde set et syn, der fik hans hjerte til at hoppe, Mørke skikkelser, små men majestætiske mod dens fjerne skære. Ørnene! Ørnene! råbte han. Ørnene kommer! Bilbos øjne tog sjældent fejl. Ørnene var virkelig på vej med vinden række efter række i en her, der var så stor, at den måtte være samlet fra alle nordens ørneræder. Ørnene! Ørnene, råbte Bilbo, mens han dansede og viftede med armen, Men i samme øjeblik, slyngede sin sten ned fra. Den ramte hans hjelm hårdt. Han faldt med et brag og tabte bevidstheden. Pludselig lagde han mærke til en mand, der kom klatterne op imod ham. Halløj! ropte han med skældevende stemme. Halløj! Hvad er nyt? Hvad er det for en stemme, der taler blandt klipperne, sagde manden. Han stansede og så somkring ikke langt fra det sted, hvor Bilbo sad. Vi blev nødt til at indrømme, at Bilbo, inden han fik stien i hovedet, havde taget ringen på for at være usynlig under kampen. Nu kom Bilbo i tanke om ringen. og for søren, sagde han. Der er nu visse bagdele ved denne her usynlighed. Det er mig, Bilbo Sækker, torins følgesvend råbte han og tog hurtigt ringen af. Åh, oh, det var godt, jeg fandt dig, sagde manden og kom nærmere. Du savnede, og vi har let længe efter dig. Du ville være kommet på listen over de døde, og den er lang, hvis troldmanden gannelt ikke havde sagt, at man sidst havde hørt din stemme her. Jeg er blevet sendt ud for at lede en sidste gang, er du meget hårdt såret? Nå, jeg har vist fået et slag i hovedet. Jeg havde nu hjelm på, og min hovedskalle skal så lige, men jeg føler mig utilpas, og benene føles som strå. Jeg skal bære dig ned i lejren i dalen, sagde manden, og løftede ham med lethed. Det varede ikke længe, før Bilbo blev anbragt foran et telt i dalen, og der stod Gandalf med armen i bind. Selv troldmanden var ikke sluppet uden sår, og få i hæren var uskatten. Da Garnalf så Bilbo, blev han henrygt. går udbrød han, nu har jeg aldrig. Du er i livet trods alt, hvor er jeg dog glad. Jeg var begyndt at spekulere på, om selv dit held skulle kun svigte dig. Kom her, sagde han mere alvorligt. Her er en, der gerne vil tale med dig. Han førte hobitten ind i teltet. Hil dig! Torin", sagde han, da han kom ind. Jeg har ham med. Og der lå Thorin i skjold. Han havde fået mange sår, og på gulvet lå hans flængede brunje og hans økser, der havde fået mange hak. Han så op på Bilbo, da han kom ind. Og vel, gode tyv sagde han. Jeg drager nu bort til de sale, hvor jeg ved mine fædres side vil vente på, at verden skal forny sig. Da jeg nu efterlader alt mit guld og sølv, og drager til et sted, hvor det ikke er meget værd, vil jeg skilles fra dig i venskab, og jeg vil tage det, jeg sagde og gjorde ved porten i mig igen. Bedrøvet lader Bilbo sig på det ene knæ. Farvel, Konge under bjerget, sagde han. Det er et bittert eventyr, der må ende på den måde, og ikke et bjerg af guld vil kunne opveje tabet, men jeg er glad for, at jeg har været med til dine farefulde eventyr. Det har været mere, end nogen sikker fortjener. Nej, sagde Thorin, der er mere godt i dig, end du selv ved af. Du, barn, er det venlige Vesten mod og visdom i tilpasblanding. Hvis flere af os værdsatte, mad, glæde og sang højere, end sammenskrabet guld, ville denne verden være gladere. Men om den er trist eller glad, så må jeg dog forlade den nu. Så vendte Bilbo sig bort, og han gik hen og satte sig for sig selv, indhyldet i et tæppe. Og hvad enten I tror det eller ej, så græd han. Alt det, der var sket efter, at Bilbo var besvimet, hørte han om senere. Ørnene havde længe haft mistanke om, at bjergtrollene var ved at opruste. Bevægelserne i bjergerne kunne ikke holdes helt skjult for deres vaksomme blik. De var i sidste øjeblik kommet flyende, og det var dem, som kastede bjergtrollene ned fra bjergskråninger, slyngede dem ned i afgrunde, eller drev dem skrigende og forvirrede ned blandt deres fjender. Men selv sammen med ørnene var vores venner stadig i mindre tal. Men i yderste øjeblik var selve bjørn dukket op, alene og i bjørneskikkelse. Hans brøllen lød som trommer og geværer, og han kastede ulve og bjergtrolle bort fra sin sti, som var de strå og fjer. Der blev bjergtrollene grebet af skræk, og de flygtede i alle retninger. Sangene fortæller, at tre fjerdedele af bjergtrollekrigerne fra Nord omkom den dag, og der herskede fred i bjergene i mange, mange år. De begravede Toring langt nede under bjerget, og Bart lagde kongesten på hans bryst. Måttede den ligge der, til bjerget falder, sagde han. den bringe lykke, til alle de af hans folk, der herefter slår sig ned her. Dagen, nej, søn, blev konge under bjerget, og med tiden samledes mange andre dværge om hans trone i de gamle sal. Fili og Kili var faldet, men de andre blev sammen med Dagen for han fordelte skatten på en god måde. En fjortende del af alt guldet smedet og usmedet skal gives til Bart for Dejn sagde, vi vil respektere den dødes løfter, og nu har han jo selv kongen i forvaring. Selv en 14. del var en umådelig skat, større end mange dødelige kongers. Og den skat lod Bart sende en del guld til Søbyens fyrste, og han belønnede dem, der var fuldt med ham, og sine venner rigeligt. Elverkongen fik Gierjons smarader, og Dejn sagde til Bilbo, denne skat er så meget din, som denne min. Men den gamle aftale kan desværre ikke stå ved magt. Der er så mange, der har kravet stille, fordi de har været med til at vinde og forsvare den. Det gør ikke noget, sagde Bilbo. Det er egentlig en lettelse for mig. Hvordan jeg alverden skulle kunne have fået hele den skat hjem, uden at blive udsat for krig og mor på hele hjemvejen. Den befinder sig sikkert bedre i dine hænder. Det endte med, at han nøjes med to små kister, den ene fyldt med sølv, og den anden med guld, så meget som altså en stærk pony kunne bære. Mere kan jeg ikke klare, sagde han. Til sidst kom så det tidspunkt, hvor han skulle tage afsked med sine venner. Farvel, Bælgen, sagde han. Farvel, dvæling. Og farvel, Dori, Nori, og Øgn, Bifur, Bofur og bombur. Måtte jeres skæg aldrig blive tynde. Han vendte sig mod bjerget og tilføjede. Farvel, Torin Egeskjold og Fili og Kili. Måtte jeres minde aldrig falme. Så bukkede dværgerne dybt uden for deres port, men ordene satte sig fast i halsen på dem. Farvel, held lykke, Hvorhen du end går, sagde Baling til sidst. Hvis du nogensinde besøger os igen, når vores salg igen er gjort smukke, så skal det blive en virkelig strålende fest. Hvis jeres vej nogensinde fører forbi mit hjem, sagde Bilbo, må I endelig ringe på. en serveres klokken fire. Så vendte han sig og gik. Dragen var død og bjergtrollene overvundet, og gerne og Bilbo redd hjemme bag elverkongen, og ved siden af trævet Bjorn. Han var igen i menneskeskikkelse, og han lå og sang med høj ryst på turen. Således fortsatte de til de skovs grænse nord for det sted, hvor skovfloden løb. Farvel, o elverkongen, sagde gerne Glad må den grønne skov være, så længe verden er ung, og givet alle dine folk må være glade. Farvel, og gerne af, sagde kongen. Måtte du altid dukke op der, hvor der er mest brug for dig, og hvor man mindst venter dig. Jo oftere du viser dig i mine sale, jo gladere vil jeg blive. Øh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg beder dig, sagde Bilbo Stammen, når han stod på et ven, jeg, jeg, jeg beder dig om at, om, at, om, at, om, at, om at tage imod denne gave, hvor han fremdrog et halsbånd af sølv og perler, som degn havde givet ham ved deres afsked. Og på hvilken måde har jeg fortjent denne gave, og bidt sagde Helvokon. Jeg tænkte, forstår du det ud, sagde Bilbo meget forvirret, at jeg måtte give dig lidt til gengæld for din gæstfrihed, jeg mener selv en Indbrudstyv har følelser. Jeg har drukket meget af din viner og spist meget dit brød. Jeg tager imod din gave, å oh, Bilbo den storslåede, sagde kongen alvorligt. Og jeg kalder dig elverven og velsignet. Måtte din skygge aldrig blive mindre, ellers bliver det for lettere stjæle. Farvel. Så vendte elverfolket sig mod skoven og Bilbo og Garnalf, dro ud på den lange vej hjem. Nøjste maj nåede de to omsider til udkanten af Kløvedal, hvor, de, hvor det sidste eller første hyggelige hus lå. Så snart de to ryttere nåede op til de laveste lysninger i skoven, kom elverfolkene fra dalen frem og hilste dem og førte dem over floden til elverens hus. Der fik de en varm modtagelse, og den aften var der mange ivrige ører, som gerne ville høre historien om deres eventyr. På denne måde fik Bilbo at vide, hvor Ganalf havde været, for han hørte, hvad trollmanden fortalte ældreånd. Gandalf havde deltaget i et stort møde med de hvide troldmænd, som var mestre i lærdom og god trolddom, og de havde omsider drevet den onde ånd bort fra hans mørke tilholdssted i den sydlige ende af Domleskov. Og nu... Vil det nok ikke vare længe før skoven vil blive noget behageligere at opholde sig i, sagde Garnet. Jeg håber da, Norden nu vil være befriet fra den frygt mange år frem i tiden. Bilbo morer sig og dansede tidligt og sille sammen med elverfolk i dalen, og dog kunne ikke engang det sted holde ham til badning. Da der var gået en uge, tog han der for afskiden Elrond, gav ham nogle små gaver, som Elhondt tog imod med glæde, og Bilbo red bort sammen med Ganalf. På vejen hjem fandt de troldegulde, som de havde begravet. Det var stadig skjult og urørt. Jeg har tilstrækkeligt til resten af mit liv, sagde Bilbo. Dette her må du hellere tage Ganalf. Du kan nok finde noget at bruge det til. Ja, det kan du tro, jeg kan, sagde man men skal vi ikke dele? Det kunne være, du opdagede, at du havde brug for mere. Alt har en ende til denne historie, og der kom en dag til sidst, hvor de kunne se det land, hvor Bilbo var født og opvokset, hvor landskabets former og træerne var ham så velbekendte som hans egne hænder og fødder. Da han nåede op på en højdryk, kunne han se sin egen høj i det fjerne. Han stansede pludselig og sagde, Se, vejen går og går og går, Hen over bjerg, hvor træet står, ad huler, mørke som en grav, ad flod, der aldrig når til hav, hen over sneen går vort spor, og hvor de smukke blomster gror, hen over græs og stenet stige i bjerg, mens månen går forbi. Og vejen går og går og går, bag himlens sky og stjerner står, til sidst dog vandringsmandens fod ham bærer til, hvad han forlod, hans blik som mødte kamp og kval og redsel hist i bjerget sal, er nu mod markens grønne vent og mod de træer, han før har kendt. Gernalf så på ham, kære Bilbo, sagde han. Der er foregået noget med dig. Du er ikke den samme hobby mere. Så gik de over broen, kom forbi møllen ved floden og helt hjem til Bilbos egen dør. Jamen, du store, hvad foregår her? udbrød han. Der var stor ballade, og folk af alle mulige slags både respektable og mindre respektable havde forsamlet sig om døren, og mange gik ud og ind, uden så meget som at tørre fødderne af på modden, Det lagde Bilbo foraret mærke til. Hvis han var overrasket, blev de endnu mere overrasket. Han var kommet hjem midt i en auktion, på lågen hang et skilt, som med sorte og røde bogstaver bekendtgjorde, at den 22. juni ville firmaet Graver, Graver og Løbegang ved auktion sælge løsøer tilhørende afdøde herr Vilbrus Sækker, Sækkedyb, Nederhøj og Bitrup. Auktionen begynder kl. 10 præcis, stod der. Nu var det lige ved frokosttid, og de fleste ting var allerede solgt til skiftende priser, fra næsten ingenting til rene spotpriser, som det ikke er usædværende ved auktioner. Bilbos fædre og kusiner, familien brosenborg og var simpelthen ved at tage mål af hans stue for at se, hvordan deres egne møbler ville passe der. Der var med andre ord afsagt dødsformodningsdom over Bilbo. Han blev han ved med at være elverven. Han blev holdt højt i ære af dværge og trollmænd og alle den slags folk, der kom forbi. Men han var ikke længere helt respektabel. Af alle hobbitter i nabolaget blev han regnet for at være sær, undtagen af sine nevøer og njæser på sin, men heller ikke de blev opmuntret af de ældre til dette venskab. Han var ærligt talt ligeglad. Han var godt tilfreds, og lyden af kedlen på ilden forkom ham lige siden at være mere velklingende end den havde været i de fredsomlige tider før det uventede dværget selskab. Han hængte sværet op over kaminhylden. Brynjen blev opstillet i entréen, indtil han lånte den til et museum. Hans guld og sølv blev brugt til flotte gaver, både nyttige og luksusprægede, hvilket til en vis grad forklarer vørenes og næssernes hengivenhed. Trylleringen beholdt han som en stor hemmelighed, han brugte den fortrinsvis, når der kom ubehagelige gæster. Han begyndte at skrive vers og tage på besøg hos elverfolk, og selvom mange rystede på hovedet, rankede sig på panden og sagde gamle sikker, så levede han lykkeligt. En efterårsaften nogle år senere sad Bilbo i sit arbejdsværelse og skrev på sine erindringer. Han havde tænkt sig at kalde dem ud og hjem igen. En hobbits ferierejse, da det ringede på døren. Det var alf og en dværg, og dværgen var ingen anden end balin. Kom indenfor, kom indenfor, sagde Bilbo, og snart sad de i lænestolen omkring ilden. De begyndte selvfølgelig tal om deres fælles oplevelse, og Bilbo spurgte, hvordan det gik i landet ved bjerget. Det lod til at gå udmærket. Bart havde genopbygget byen dal. dalen blev dyrket igen og var frodig, og Ødemarken var nu fyldt med blomster og fugle om foråret og frugt og fester om efteråret. Søby var blevet genopbygget og var mere velhavende end nogensinde, og der på egnen herskede der venskab mellem ældre folk, og mennesker. Den gamle fyrste havde fået sørgeligt endeligt. Barth havde skænket ham meget guld til hjælp for folkene fra Søby. Men da han hørte til den slags, der let bliver smittet med slige sygdomme, blev han angrebet af dragesyge. Han tog det meste af det med sig, flygtede og omkom af sult i for forladt af sit følge. Den nye fyrste er klogere, sagde Berlin. Han er meget populær. Det er først og fremmest hans skyld, at byen er så velhavende nu. Man digter sange om, hvordan floderne flyder med guld under hans herredømme. Så er fra de gamle sange på en vis måde gået i opfyldelsen, sagde Bilbo. Ja, naturligvis, sagde Ganalf. Og hvorfor skulle de ikke også gøre det? Du kan ikke være holdt op med at tro på spådomme, fordi du selv har haft en finger med i spillet, da det galt om at gøre dem til virkelighed. Du tror da vel ikke for alvor, at alle dine eventyrstable på benene er rent og skært held, bare for din skyld? Du er en storartet hobbit, herr Sækker, og jeg holder meget af dig, men du er trods alt kun en enkelt lille skikkelse i en stor verden. Ja, Himlen vær lovet for det, sagde Bilbo Lene og rakte ham tobakskrå.